Филип Кадик Юбик Едно, приятели, време за почистване и ние ви предлагаме на половин цена нашия безшумен електрически юбик. Направо без пари. Но не забравяйте, приятели, използвайте нашия юбик винаги според указанията. В три половина сутринта на 5 юни 1992 година най-добрият телепът слънчевата система изчезна от картата в офиса на Рунсайтер Асошиейтс в Нью Йорк. Започнаха да звънят видеофони. През последните няколко седмици организацията на Рунсайтър бе изгубила дирите на твърде много от пси-специалистите на Холис и с този случай чашата преля. Мистер Рунсайтър. Извинете, че ви безпоколя, дежурният техник от нощната смяна в картографската се покашля нервно, без да откъсва поглед от изплувалата на видеоекрана Едра глава на Глен Рунсайтър. Получихме сведението от един от нашите неутрализатори. Само за момент той се зарови в купчината съобщения от записващия автомат. Съобщението е изпратено от мис Дорн, която, може би си спомняте, го проследи до Грин Ривър, Юта, където. Рунсайтър го прекъсна сънено. Кого? Не мога да помня постоянно кой от нашите неутрализатори, кого от ясновиците или телепатите следва, той приглади с ръка по сивелите си кадрици. Накратко. Кой от хората на Холис е изчезнал този път? Сдул мелипун, отвърна техникът. Какво? Мелипоун е изчезнал? Да не се майтапиш? Не се майтакя, увери го техникът. Еди Дорни и още двама неутрализатори са го проследили до един мотел на име, оковите на еротичното полиморфно усещане, 60-етажна подземна сграда, където се забавляват бизнесмени и проститутки. Еди и колегите и кратко не смятат, че е тръгнал на операция, но въпреки това, за да се подсигурим изпратихме един от нашите телепати – Дъждън Шут. Той открил заглушаващо поле около мозъка на Мелипун и тъй като с това възможностите му се изчерпвали, отправил се към Топека, Канзас, където в момента работи по друга задача. Вече съвсем буден, Рунсайтър запали цигара и подпря замислено брадичка. Сигурен ли си, че телепатът е бил именно Мелипун? Защото никой не знае със сигурност как изглежда този тип, твърдят, че ежемесечно променял чертите на лицето си. А какво е станало с неговото поле? Помолихме Джо Чип да посети района и да измери мощността и ширината на телепатичното полев. Хотел – оковите на еротичното полиморфно усещане. Чип докладва, че в най-високите си стойности телепатичната аура достига до 68,2 единици – мощност, сред всички познати ни телепати достъпна е единствено на Мелипун. След това съобщение поставихме флагчето на Мелипун върху този участък от картата. А сега, сега го няма. Погледнахте ли да не е паднало на пода? Зад картата. Изчезнало е електронно. Човекът, когато олицетворява, вече не се намира на земята, нито пък на някоя от колониите. Ще трябва да се консултирам с моята починала съпруга, рече Рунсайтър. ще? Всички мораториуми са затворени. Не в Швейцария, отвърна с навасена усмивка Рунсайтер, сякаш в гърлото му бе нахлул неприятен на вкус среднощен полъх. Лека нощ, той затвори. Като управител на мораториума на любимите събратя, Херберт фон Фугълсанг естествено винаги идваше на работа преди подчинените си. Сградата все още се пробуждаше, а в приемната вече чакаше някакъв разтревожен чиновник с дебели непрозрачни очила, облечен в кожен белейзър и обут в жълти обувки с заострени върхове. В ръката си държеше попълнена входна разписка. Без съмнение бе дошъл тук, за да се срещне с някой свой близък. А и днес бе денят на Възкресението, официален празник за всички положивци и скоро тук щеше да се си изсипе цяло стълпотворение. Да, сир, Посрещна го звежлива усмивка Херберт. Веднага ще приема поръчката ви. Търся една възрастна дама, поясни клиентът. Около 80 годишна, дребничка, със охрена. Баба ми. Ще ми отнеме само миг. Херберт пое към хангара с охладителните камери, за да потърси номер 3054039B. Намери камерата и прегледа доклада за състоянието. Според него на старицата и кратко оставаха не повече от 15 дни полуживот. Не много, помисли си той, докато включваше с автоматични движения, преносимия протофазонен усилвател в прозрачния пластмасов капак на ковчега. След като се едини кабела, той включи захранването и прослуша частотата, за да установи наличието на мозъчна активност. Отговорителя се чуе два доловим глас, и тогава ти ли си навехна глезена? А ние си мислехме, че никога няма да и кратко мине. Такова глупа, че беше, искаше веднага да стане и да тръгне. Удовлетворен, той разедини кабела на усилвателя и нареди на един носач. Да откара 3054039 б в стаята за срещи, където клиентът ще може да си побъбри с възрастната дама. Проверихте я, нали? Запита мъжът, докато плащаше входната такса. Лично. Отвърна Херберт. В чудесно състояние, той натисна поредица от клавиши, след това отстъпи. Честит ден на възкресението. Сър. Благодаря. Клиентът се настани срещу пластмасовия ковчег, обвит димяща охладителна камера, постави слушалките и произнесе с уверен глас в микрофона. Флора. Скъпа. Чуваш ли ме? Струва ми се, че вече те чувам. Флора. Когато издъхна... Помисли си Херберт Шунхайт фон Фугълсанг, ще завещая на наследниците ми да ме пробуждат по един ден на 100 години. Така ще мога да проследя възхода на човечеството. Само, че това би означавало неимоверни разходи по подръжката. Тоест в един хубав ден наследниците щяха да се разбунтуват срещу подобно завещание и да наредят тялото му да бъде извадено от охладителната камера и, боже мили, да бъде погребано. Погребението е варварски акт, промърмори Херберт. Остатък от примитивното минало на нашата цивилизация. В стаята за срещи имаше вече няколко клиента, общуващи със своите положиви близки, всеки настанил се пред своя ковчег. Картината навяваше някакво спокойствие, всички тези отдадени на роднинската обич посетители, привикнали да се отбиват тук регулярно. Да носят новини, да разказват за онова, което става света навън. Да обсъждат проблемите си с положивците в техните кратки интервали на засилена мозъчна активност. И да плащат за това на Херберт Шунхайт фон Фугълсанг. Да притежаваш мораториум беше доста перспективен бизнес. Татко изглежда малко отпаднал, обърна се към него един младеж. Не бихте ли го прегледали? Ще ви бъда много благодарен. Разбира се. Кимна Херберт и последва клиента до ковчега с починалия баща. Според доклада оставаха само още няколко дни по живот, което обясняваше намалената церебрална активност. Но какво да се прави? Херберт завъртя протофазонния усилвател и гласът на починалия закънтя в слушалките. Съвсем накрая е, помисли си Херберт. Очевидно бе, че младежът не иска да погледне доклада за състоянието, може би въобще не го е грижа за това, че контактът с починалия му баща все повече отслабва. Херберт премълча този факт и си тръгна. Оставяйки сина и бащата насаме. Защо да му казва, че вероятно за последен път идва тук? Скоро сам ще научи. Пред товарната платформа в задния край на мораториума беше спрял камион. От карусерията слязоха двама мъже с добре познатите бледосини униформи. Атлас, междупланетен транспорт и складиране, позна ги Херберт. Докарали са някой току-що издъхнал положивец, или пък идват за да натоварят лишен от мозъчна активност труп. Тък му понече да се приближи, за да наглежда работата им, когато го повика секретарката му. Херберт Шонхайт фон Фугълсанг, извинете, че прекъсвам мислите ви, но един клиент би желал именно вие да върнете към живот негова близка, тя продължи без да издава с нищо мислите си. Клиентът е мистър Глен Рунсайтър, долетял при нас направо от Северноамериканската конфедерация. Към него са забързана, при пренастъпка се приближи висок мъж седри, мускулести ръце. Облечен бе в променливоцветен костюм от дакрон, препасан с широк пояс, а на шията си бе завързал бледокремава кърпа. Главата му, масивна като на тигър, беше наклонена напред и той се оглеждаше наоколо с големите си, топли, изпъкналите си очи. Вгледа се за кратко в Херберт, сетна отмести поглед, очевидно погълнат от свои проблеми. Как ела? Прокънтя мощно гласът на Рунсайтер, като че ли идеше отговорители. Готови ли сте да и кратко завъртите манивелата за малък разговор? Тя е само на 20, сигурно се чувства далеч по-добре от вас и мен. Той се изкиска, но някак отвлечено, непрестанно се усмихваше, смееше се и гласът му кънташе. Но вътре себе си не забелязваше никого, не го беше грижа за никого, защото тялото му беше, което се смееше, говореше високо и стискаше ръце. Нищо не достигаше до ума, който неизменно запазваше дистанция. Рунсайтър завъртя уверено Херберт и го повлече към хангарите с охладителни камери, където лежеше жена му. От доста време не сте се отбивали насам, мистър Рунсайтър отбеляза Херберт докато се мъчеше да си припомни колко дни живот според доклада оставаха на мисис Рунсайтър. Притиснал настойчиво широката си длан на рамото му, Рунсайтър отвърна, моментът е важен, фонфо гълсанг. Аз и сътрудниците ми попаднахме в ситуация, която се намира отвъд пределите на рационалното разбиране. Нямам право да съобщавам. Подробности, но според нас положението макар и объркано, не съвсем безнадежно. Сега не е време за отчаяние. В никакъв случай. Къде е ела? Той спря и се огледа. Лично аз ще ви я е докарам в стаята за срещи. Увери го Херберт. Клиентите нямаха право да влизат в хангара. Носите ли със себе си картона, мистер Рунсайтър? Божичко, не, отвърна рунсайтър. Загубих го преди месеци. Но вие познавате жена ми, ще можете лесно да откриете. Ела Рунсайтър, 20 годишна. Кестенява коса, кафяви очи, той се огледа нетърпеливо. Къде ви беше стаята за срещи? Все не мога да си спомня. Заведете мистър Рунсайтър до стаята за срещи, нареди Херберт на един от подчинените си, който се навърташе наблизо, любопитен да зърне световно известния основател на Организацията за борба с екстрасенси, или както им викаха съкратено Ест. От към входа на стаята за срещи се чу гласът на Рунсайтер, но тук е пълно. Не мога да разговарям села в подобна обстановка. Той се обърна и настигна Херберт. Мистер Фонфу Гълсанг, нямате ли някой кътче за поверителни разговори? Това, което възнамерявам да обсъдя с жена, мияла, за сега трябва да бъде запазено в тайно от света. Силно впечатлено тревогата в глас му. Херберт чувствата си да промалява в отговор, бих могъл да ви доставя в някой от нашите кабинети, сър. Питаше се какво ли се случило, какво ли накара Лорун Сайтер да зареже всичко и да долети тук в мораториума на любимите събратя, за да завърти манивелата, както грубичко се бе изразил, на своята положива съпруга. Трябва да е нещо свързано с бизнеса, реши Херберт. Напоследък в рекламите по телевизията и във вестниците все по-често се споменаваха охранителните противоекстрасенсни организации. Пазете неприкосновеността на мислите си, внушаваха непрестанно в тези реклами. Нямате ли чувството, че някакъв непознат слух ти около вас? Наистина ли смятате, че сте сами? Това за телепатите а сет на опасенията от ясновидците. Представете си, че действията ви се предвиждат от човек? когато не сте срещали никога. И когато дори не бихте поканили в дома си. Премахнете тревогата, свържете се с най-близката организация бдителност, където незабавно ще научите дали не сте обект на нелегално следене, а след това стига да желаете. Следенето ще бъде неутрализирано срещу на особено високо заплащане. Организация бдителност, харесваше му наименуванието, в него се криеше достоинство, а и беше съвсем точно. Знаеше го отличен опит, преди две години сред подчинените му в мораториума се бе промъкнал телепат с намерения, които така и никой не можа да открие. Най-вероятно, за да проследи разговорите между клиентите и положивците, както и да е, разузнавач от близката Антие с организация бе засякал неговото телепатично поле, след което го уведомиха. Подписаха договор и от организацията изпратиха телепато който постъпи на работа в мораториума. Така и не можаха да открият телепата, но го неутрализираха, точно както се обещаваше в телевизионните реклами. Мораториумът беше прочистен от телепатическо следене, а организацията бе поела ангажимент да извършва периодични профилактични прегледи. Много ви благодаря, мистър Фугълсанг, Произнесе рунсайтър, следвайки го през различни стаи, в които чиновниците се прегърбваха над безчислени и безполезни микродокументи. Разбира се... Мислеше си Херберт, аз приех на доверие твърдението им, че при мен има телепът. Показаха ми някаква графика, съставена от тях и се обосноваха само с нея. Може би графиката е била фалшива. Приех на доверие и твърдението им, че телепатът си отишъл, дошъл, отишъл си, а аз платих две по поскредита. Възможно ли е тази организация всъщност да се занимава с рекет? Да твърди? Че се нужда я от помощта и кратко, когато всъщност такава необходимост не съществува. Замислен над това, Херберт продължи неусетно по пътя си. Този път Рунсайтър не го последва. Вместо това шумно се разположи в най-близкото кресло. Рунсайтър въздъхна и за пръв път Херберт съзна, че под привидната енергичност се крие един уморен и изплашен човек. Предполагам, такива са правилата на играта, с която се е захванал. Мислеше си Херберт. Кой знае, тялото му сигурно се състои от десетки изкуствени органи, закърпени един към друг, на мястото на устарелите истински органи. Медицината стигна далеч и сега от предишния рунсайтър е останала само обединяващата идея. Мисълта. Интересно, на колко години ли е той? Трудно е да се прецени по външния вид, особено когато преминат 90 те Мис Бисън, поръча той. На секретарката си, наредете незабавно да докарат в кабинета ми мисис Ела Сайтър. Той приседна на ръба на бюрото и извади кутийка Емфие, докато мис Бийсън изпълняваше за ръката му. Две, единственият начин да получите хубава бира е като произнесете вълшебната думичка Юбик. Продукт на специално подбран хмел и чудесна на вкус вода, с отлежал аромат, Юбик е най-добрата бира в страната. Произведена в Кливланд Ела Рунсайтър лежеше в прозрачния ковчег, обвита в ледена мъгла, с затворени очи и ръце, вдигнати към безстрастното и кратко лице. Рунсайтър не беше виждал три години, но тя, разбира се, не изглеждаше променена. Въпреки това, с всяко поредно възкресяване, колкото и кратко да бето, Ела умираше по-малко. Времето, което и кратко оставаше, изтичаше като пясък. Именно тази мисъл го караше да я търси колкото се може порядко. Струваше му се, че всяка среща извършва по един грях спрямо нея. Що се отнася до нейните желания, заявени пред смъртно, с годините те се бяха замъглили в съзнанието му. Пък и в края на краищата правото да решава е негово, ако не друго, то той е четири пъти по-възрастен от нея. Какво всъщност искаше тя? Да продължи да работи като съпритежател на. Рунсайта Расушиец, нещо от този род. Е, той изпълняваше желанието и кратко. В момента, например, както и 6, седем пъти в миналото. Съветваше се с нея при всяко възникнало затруднение. Затова бе дошъл и сега. Проклети слушалки, ядосваше се той, докато прилепваше до охото си пластмасовия диск. А и този досаден микрофон. Все пречки пред нормалното общуване. Чувстваше как натърпението в него расте, докато се въртеше на креслото в кабинета на този, как се казваше. Фугълсанг или дявол знае какво. Сет не го завладя паника, докато си мислеше, ами ако този път не успее да се събуди. Ако е изчерпала цялата си енергия и те не смеят да ми го съобщат. Или пък още не знаят. Дали да не повикам този тип, Фугълсанг? за да ми даде обяснение. Ако се е случило непоправимото? Ела, красива, снежна кожа и блестящи, сини очи, фунова от минало време, когато бяха отворени. Никога вече нямаше да надзърне в тях, можеше да разговаря с нея, да седи до нея, но не можеше да види очите и кратко, нямаше да се усмихва при появата му. Нито да плаче, когато си тръгва. Имаше ли смисъл? Питаше се той. Кой от двата пътя към смъртта е по този или директния? Все пак, сега тя е с мен. Другата альтернатива е небитието. Слушалките бавно се оформяха думите и кратко, объркани мисли, без особено значение, фрагменти от мистериозни сънища, които сега обитаваше. Какво ли е, запита се той, да живееш полуживот? Така и не успя да го разбере от мъгливите обяснения на Ела. Невъзможно бе да се предаде с думи усещането, смисъла на това съществувание. Гравитацията, обясни му тя веднъж, вече не в състояние да ти въздейства и неосетно на политаш. Нагоре и нагоре. И когато положивотът гасне, бе продължила тя, мисля, че ще напусна слънчевата система и ще отлетя с развездите. Но тя не знаеше със сигурност, това бяха само предположения и впечатления. И въпреки това не се боеше. Не беше нещастна. И това го радваше. Здравей, Ела, произнесе неуверено в микрофона. Ох! Чу отговор, изглежда я бе изненадъл. Лицето й кратко естествено остана неподвижно. Нито едно му скулче не трепна и той отклони поглед. Здравей, Глен, произнесе тя с леко очудване. Какво? Тя се поколеба. Колко време е изминало? Няколко години. Разкажи ми какво се случило. О, Боже, възкликна той, всичко се разпада, цялата организация. Затова съм тук, нали искаше да участваш във взимането на важни политически решения и един Господ знае колко ни е нужно това сега, нова политика или каквото и да било за да се. Измъкнем от калта. Сънувах. Речела: Видях мъглива червена светлина, ужасна светлина. И въпреки това продължавах да се носе към нея. Не можех да спра. Да, Кимна Рунсайтър. В Бардот Ходул, тибетската книга на мъртвите, се говори за това. Спомняш ли си, че те я е позръка на докторите, малко преди да, той се поколеба, да умреш, рече накрая. Тази мъглива червена светлина е лоша, нали? Да, трябва да избягваш, той се покашля. Слушай, Ела, имаме проблеми. Искаш ли да ти разкажа за тях? Може би си твърде уморена или нещо подобно и не би желала такмо сега да те занимавам? Толкова е странно. Имам чувството, че съм сънувала през цялото време след последната ни среща. Наистина ли са изминали две години? Знаеш ли какво си мисля, Глен? Мисля, че всички хора, които са край мен, че ставаме все по-близки. Много от сънищата не са мои. Понякога съм малко момче, друг път, мъж или старица с разширени вени и виждам места, където не съм била никога, занимавам се с непонятни неща. Еф, както казват, ти си поела към новата отруба, от която ще се родиш. И мъгливата червена светлина, това е злата отруба, където не бива да ходиш. Вероятно предчувстваш своя бъдещ живот или каквото е там. Съзнаваше, че дар дори глупости, той самият нямаше никакви религиозни убеждения. Но положивците водеха съвсем реално съществуване и този факт караше таулозите да излязат от кожата си. Ей, досети се, че трябва да смени темата. Чакай да ти разкажа какво се случи и защо съм тук. С дул ме изчезна от погледа ни. След кратко мълчание Ела се разсмя. «Кой ли какво е с Дуол Мелипон? Не може да има подобно нещо, от смеха и кратко, познатия, неповторим смях на Ела по гърба му полазиха тръпки. Не можеше да го забрави, дори след толкова години. «Не си ли спомняш?» Попита той. «Спомням си», отвърна Ела. «Как бих могла да забравя с Мелипон? Не приличаше ли на Хубит. Той е най-добрият телепът на Рейманд Холис. От година и половина насам, откакто го откри Дърда Шут, непрестанно го държи око поне един от нашите неутрализатори. И за миг не сме го изпускали. Мали е в състояние да генерира два пъти помощно е с поле от всеки друг служител на Холис. За сега това е последното от цяла поредица изчезвания на хора от службата на Холис. Изчезна поне от наша гледна точка? От гледна точка на всички служби бдителност. Ето защо си ръкух, по дяволите, ще ида да попитам Ела какво да правим. Нали така поръча в завещанието си, не помниш ли? Помня, но гласът ти кратко звучеше отнесено. Трябва да увеличите броя на рекламните съобщения по телевизията. Предупредете хората. Кажете им, гласът ти кратко постепенно отихна. Досаждам ти, нали, рече мрачно Рунсайтър. Не. Аз, тя се поколеба и глен почувства, че отново се отдалечава от него. Всички изчезнали ли са телепати? Попита го след известно време. Повечето са телепати и ясновици. Не са на земята, сигурен съм в това. Разполагаме вече сблизо близо дозина бездействащи неутрализатори, лишени от подопечни и това ме безпокои все повече. Защото намалява търсенето на антие, специалисти, напълно естествено, след като я няма първопричината. Но вътре в себе си самоверен, че са събрани за някаква важна задача. Някой генерал за нещо и само Хулис знае кой и за какво, той млъкна. С какво ли можеше да му помогне Ела? Напъхана в този проклет ковчег, изолиран от света. Тя знаеше само онова, което и кратко казваше. И въпреки това. Винаги беше разчитал на нейната прозорливост, на далновидната женска мъдрост родена от вътрешно познание. Никога не бе успял да схване същината и кратко, още докато беше жива и със сигурност не би могъл да го стори сега, когато лежеше в кочанена. Жените, с които се бе сближил след смъртта и кратко бяха далеч по слабо надарени с прозорливост. Нищо повече от едва доловими следи, намек за скрити възможности които така и бяха останали недоразвити, за разлика от тела. Кажи ми, прекъсна мислите му тя, какво представлява този мелипун? Чудак. пари ли работи? Или побеждение? Винаги съм се бояла от онази тяхна екстрасенсна мистика, усещането им за целенасоченост, заединение с космичните сили. Сарапис беше такъв, помниш ли го? Сарапис вече го няма. Холис го смачка, когато се опита да създаде собствена служба и да го конкурира. Дори един от телепатите му се бе опитал да подслушва Холис. Но Мелипон е много по-опасен от Сарапис. Когато загрее, необходими са поне трима неутрализатори, за да балансират полето му и от това само губим, защото получаваме хонорар само за един. Така е според новите. Разпореждания на съвета и трябва да се придържаме към тях. Всяка измината година все по-малко му харесваше съвета на служби бдителност, гневеше се от нейната безполезност, от цената, която бе длъжен да и кратко плаща. От нейната самовлюбеност. Доколкото можем да преценим, Мелипун работи за пари. Става ли ти по-леко от това? Зачака, но не получи отговор. Ела. Тишина. Той продължи разтревожено. Ей, Ела, чуваш ли ме? Какво стана? О, Боже, помисли си той, отишла си е. След кратка пауза, слушалката отново започнаха да се материализират нечи мисли. Казвам се, Джури. Не бяха мислите на Ела, излъчването беше друго, пожизнено и някак припряно. Нямаше адоскорошната нежност. Разкари се от линията, рече оплашен рунсайтър. Говорех с жена ми, Ела, ти откъде се взе? Аз съм Джори, продължи потокът от мисли, и никой не може да ми говори така. Бих искал да си побъбря малко с вас, мистър, ако нямате нищо против. Как се казвате? Искам да чуя жена ми, отвърна заеквайки Глен. Името и кратко е Ела Рунсайтър. Платих за да разговарям с нея и сега искам да разговарям с нея. Не степ. Познавам Мисис Рунсайтър. Продължиха да отекват слушалката мислите, вече по-силни. Тя често разговаря с мен, но това не е като да говоря с вас или някой друг от вашия свят. Мисис Рунсайтър е тук, при нас и не знае повече, отколкото знаят останалите. Коя година е сега, мистер? Изпратиха ли онзи грамаден кораб към Проксима? Много съм заинтригуван, не бихте ли ми разказали? А ако искате, после ще предам разказа ви на мисис Рунсайтър. Съгласен. Рунсайтър ядно смъкна слушалките, захвърли ги на масата, изхвърча от потъналия в прах кабинет и закрачи край безчислените редици от охладителни камери. Наоколо се мяркаха служители и чиновници, но той търсеше управителя на мораториума. Нещо не е наред, мистър Рунсайтър? Повика го фон Фугелсанг. Мога ли да ви помогна? Да, някой се вмъква в разговора ни, рече за пъхтяно Рунсайтър и спря. Друг, не ела. Проклети да сте с вашата работа, защо допускате подобно нещо и какво въобще значи това? Той пое след управителя на мораториума, който вече бързаше към кабинета. Ако я си вършех работата така, тази личност идентифицира ли се? Да, нарече се джури. Намръщен и очевидно разтревожен. Фон. Фугълсанг продължи, значи става дума за Джори Милър. Мисля, че е разположен непосредствено до вашата съпруга. В хангара. Но вътре ела. След продължително пребиваване в подобна близост, обясни фон Фугълсанг, изглежда настъпва взаимна осмоза, сливане между съзнанията на положивците. Мозъчната активност на Джори Милър се отличава с рядко срещана сила, за разлика от тази на вашата съпруга. Вероятно това е причината за подобно неблагоприятно еднопосочно движение на протофазони. Не можете ли да го коригирате? Запита Дръсгаво Рунсайтър и осъзна, че все още е задъхан и разтреперан. Разкарайте това нещо от ума на жена ми и ме свържете с нея, това ви е работата. Ако състоянието остане непроменено, прекъсна го Фонфугълсанг, ще ви върнем парите. Кой го е грижа за парите? Да вървят подяволите. Влязоха в кабинета и рунсайтър се настани в креслото с разтоптяно сърце. Ако не махнете този Джури, от линията ще ви дам под съд. Ще затворя това място. Фонфу Санг се наведе над ковчега, пъхна слушалката в ухото си и произнесе в микрофона. Изключи се, Джури, бъди добро момче. Той вдигна глава към рунсайт и рече: Джури е починал на 15. Ето защо кипи от такава жизненост. Всъщност това се случвало и преди. Появявал се е и на други места, където няма работа. Той повтори в микрофона. Не е честно от твоя страна, Джури, мистер Рунсайтър идва отдалеч, за да се срещне с жена си. Не отслабвай сигнала и кратко. Джури, това не е възпитано. Той се заслуша. Знам, че сигналът ти кратко е слаб. Отново пауза, после фугалсанг свали слушалките и стана. Какво каза? Попита Рунсайтър. Ще се махне ли? Ще ме остави ли да разговарям села? Джури не може да направи нищо, отвърна уморено Фон Фугълсанг. Представете си два радиоизлъчвателя, единият близо, но на изчерпване, разполагащ с 500 ватова мощност. А другият далеч, на същата частота, но мощността му е 5000 вата. И когато настъпи нощта, а нощта, прекъсна го Рунсайтер, вече е дошла. Поне за Ела. А може би и за него, ако не успее да открие изчезналите служители на Холис, телепати, паракитеници, ясновидци, възкресители и оживители. Не само, че беше изгубил Ела, лишил себе от съветите и кратко, заглушени от ненавременната поява на Джури. Когато я... Върнем в хангара, обясняваше Фон Фугълсанг, няма да поставяме в близост до Джури. Ако се съгласите да заплащате малко по-висока такса, бихме могли да я настаним в самостоятелна изолационна камера, чието стени са покрити с 2.6, за да прекятстват хетерофизична инфузия от такива като Джури. Но не е ли твърде късно? Запита Рунсайтър, изплувал внезапно от погълналата го депресия. Може би тя ще се върне. Щом изчезне на месата на Джури. А и други биха могли да нахлуят в нея сега. Когато е толкова слаба, Фон Фугълсанг предъвкваше замислено долната си устна. Но не е изключено да не и е кратко хареса изолацията, мистър Рунсайтър. Ние държим контейнерите, или ковчезите, както ги наричат другите, близо един до друг със съвсем конкретна цел. Като се носят и мислите си, положивците получават единствената възможност да поставете в изолация още сега, прекъсна го Рунсайтър. По-добре в изолация, Отколкото въобще да не съществува. Тя съществува, поправи го Фон Фогълсанг. Просто не може да се свърже с вас. Именно това е разликата. Е метафизична разлика, която за мен не значи нищо. Ще постави в изолация кимна Фон Фогълсанг, но мисля, че в едно сте прав. Твърде късно е, Джури е проникнал в нея за постоянно или поне докато съществува. Съжалявам а също отвърна мрачно рунсайтер. Трии ти обик притежава свежия аромат на току-що набрано кафе. Мъжът ви ще възкликне. Божичко, Сали, не знаех, че можеш да правиш такова страхотно кафе. Безвредно, ако се приготвя според инструкцията. Все още облечен фрираната си, клонска пижама, джучип присъдна сънено край кухненската маса, запали цигара и след като пъхна една монета в процепа, Набраши фъра на наскоро закупения домашен новинарски автомат. Под въздействие на Махмурлука, първо избра Междупланетни новини, премина за кратко през Местни новини и накрая се спря на Клюки. Добре, сър, отвърна жизнерадостно автоматът. Клюки. Знаете ли с какво се занимава в момента Станта Мик, на Шумелият, междупланетен финансист и спекулант? Механизмът вътре в автомата забръмча и от процепа се подаде свитък ситно напечатана разноцветна хартия, плъзна се по кухненската маса и накрая тупна на пода. Скантяща от болка глава Чип вдигна свитъка и го разпъна на масата. Мик удря Световната банка с 2 милиарда. Ап, Лондон. Какво ли намислил този път на шумелият финансист и спекулант Стантен Мик? Питаха се всички. Когато от Уайтхул дойде веста, че блестящият индустрилец чудък, човекът, който на времето предложи да построи на свои разноски космически флот, с чиято помощ народът на Израел да колонизира и направи обитаеми марсианските пустини, е поискал и вероятно ще получи заем от това не са клюки, обърна се Джучип към автомата. Това са предположения за финансови операции. Предпочитам да науча с кого е спала някоя телевизионна звезда. Както обикновено, не беше спал добре, понещо се касае до онази част от съня, която бе богата на съновидения. Не искаше да взима приспивателни, защото запасът му от стимуланти, осигуряван от близката аптека, беше на изчерпване, най-вече благодарение на нарасналото пристрастяване към тях. По закон, нямаше право да се появява в аптеката до следващия четвъртък. Два дни. Цели два дни. В този момент се обади и новинарският автомат. Нагласите циферблата на долни клюки. Той последва съвета и от процепа се появи новка с хартия, най-отгора се мъдреше великолепна карикатура на Лола Херцбурграйт. Джо Близа доволно устни, вперил поглед в примамливо разголеното и кратко хо, после зачете текста. Издебната от джепчия, късно тази нощ в една известна нью дискотека, Лола Херцбурграйт, Нанася страхотно дясно крушена досадника и го претъркулва през масата, зад която шведският крал Егон Гроат и неизвестна хубавица с невероятно големи. На вратата се звънна, Джучип вдигна сепнато глава, открича цигарата му се опитва да изгори полираната повърхност на новата маса от тиково дърво, изгаси я и като търкаше съне на очи приближи устни до домофона, окачен непосредствено добравата на входа. Кой е? Попита Джо и погледна часовника си. Още нямаше 8. Сигурно ще е роботът, дето събира найема, помисли си той. Или някой кредитор. Не посмя да отключи. Отговорителя се разна се, възбуден мъжки глас? Знам, че е рано, Джо, но сега пристигам в града. Дъждая на да насреща, водя със себе си нещо подходящо за фирмата, на което се натъкнах в топека. Мисля, че откритието си губива и бих искал да получа потвърждение от теб, преди да го напъхам в лапите на Рунсайдър. И без това той е чак в Швейцария. Приборите за изследване не са в апартамента, отвърна чип. Ще прескоча до службата да ги донеса. Не са в службата, призна неохотно той. В колата са. Не можах да ги разтоваря с нощи. Не можеш ли да почакаш до 9? Попита раздразнено Джо. Не можеше да понася маниакалната енергичност на дъжда Шут дори по обед, какво да каже за 7.40 сутринта. Появата му тук беше понеприятна от тази на някой кредитор. Чип, скъпи, това е страхотно откритие, подвижен симпозиум на чудесата, от който стрелките на твоите уреди ще се накъдрят, а фирмата ще получи свежата струя, от която така се нуждае. Анти какво е този път? Попита Джо. Телепът. Ще ти призная честно, не знам. Слушай, Чип, а Шут зашепна, поверително е. Не мога да стоя тук долу и да бърбуря непрестанно, някой може да ме чуе. Струва ми се, че вече долавям мислите на някакъв тъпак от първи етаж, който, добре, въздъхна Джи Чип. Започнат ли веднъж монолозите на Дъжда Шут, краят им не се виждаше. Няма как, ще трябва да го изслуша. Дай ми пет минути да се облека и да проверя дали е останало кафе в апартамента. Имаше неясен спомен, че е пазарувал с нощи супермаркета на блока, дори си спомняше, че разкъсва някаква блестяща зелена упаковка, кафе или чай. Цигари или някой вносен деликатес. Ще харесаш, продължаваше все така възбудено дждашут. Макар че, както често се случва, тя е дъщеря на тя... Попита разтревожено Джо. Апартаментът ми не е подходящ за посетители. От доста време не съм плащал за робочи най-малко от две седмици. Чакай да я питам дали и е кратко пука. Не я е питай. На мен ми пука. Ще изследвам в службата. Вече прочетох мислите и кратко, не и кратко пука. Наколко е години? Може да е само дете, помисли си той. Немалка част от потенциалните наутрализатори бяха деца, развили способностите си, за да се защитават от своите родители телепати. Наколко си, скъпа. Чу се слабият глас на дъжда дъ, Хашут. На 19, докладва той на джучип. Нямаше късмет, но пък беше заинтригуван. Обикновено възбудените дранканици на дъжда Шут се появяваха в присъствието на привлекателни жени. Може би и момичето се числеше към тази категория. «Дай ми 15 минути», каза той на ДД да, да, Шут. Ако работи достатъчно бързо, пропусне кафето и закуската и извади късмет в кампанията по почистването, може и да се справи до тогава. Поне си заслужаваше да опита. Той затвори, после претършува шкафовете за метла, ръчна или на батерии, или прахосмукачка, схилия акумулатор или електрическо захранване. Не намери нито едното, нито другото. Изглежда, бяха пропуснали да го снабдят от домоуправлението. Ужасен момент, за да го научиш, проклинаше той. Живееше тук от 4 години. Джовдигна слушалката и набра 214, номерът на домоуправление и поддръжка. Слушайте, заговори той развълнувано. Тък му възнамерявах да прехвърля известна сума, за да покрия разходите за робочи стъч. Бих желал да изпратите няколко бройки незабавно в апартамента ми. Ще заплатя веднага след като приключат. Сър, трябва да платите цялата сума преди да са започнали работа. През това време Джо разтвори портфейла си и сипа на масата целият запас от вълшебни кредитни ключове, по-голямата част от които в този момент вече бяха невалидни. От край време Джо Чип се славеше със способността си да забърква финансови каши и да трупа дългове. Добре, готов съм да покрия неизплатената сметка с моя триъгълен вълшебен ключ, заяви той на непознатия опонент. Плюс лихвата и глобата. За тях ще. Използвам сърцевидния. Мистър Чип, агенцията на Ферис Сиберукман, занимаваща се с финансови ревизии и анализ на кредитното състояние, е изпратила специален доклад във връзка с вашето положение. Получихме го вчера и още пазим све спомена за него. Още през месец юли вашата степен на финансова неблагонадежност от трета е била променена на четвърта. Нашата служба, сме да кажа всички уреди автомати в блока, са програмирани да не предлагат никакви отложено платени или кредитирани услуги на подобни патетични аномалии като вас, Сър. От сега нататък, що се отнася до вас? Отношенията ни ще се градят само на директно разплащане. В интерес истината, възнамеряваме да запазим тази форма на обслужване до смъртта ви. Той затвори, изгубил всякаква надежда да прилъже по някакъв начин роботачистач в апартамента. Върна се в спалнята и се облече, поне това можеше да върши без чужда помощ. След като пристегна халата и обу пантофите си звити върхове, ала дядо Коледа, той претърси кухнята за кафе. Не намери. Върна се в хола и там, до вратата на банята зърна пликс покупки, от който се подаваше пакет оригинално кенийско кафе. Зарадва се, но същевременно се зачуди на подобна скъпа покупка, като си имаше предвид текущото му финансово състояние. Върна се обратно в кухнята, претърси всички джобове за дребни монети. Най-сет не намери една и с нея, включи кафеварката. Пое дълбоко от великолепния и непознат за него. Аромат на скъпото кафе, сетне поглед на часовника, видя, че са изминали 15 минути, изтича при вратата и натисна дръжката. Вратата не се отваряше. Вместо това произнесе 5 цента, моля. Той отново прерови джобовете си. Нямаше повече монети, нито цент. Ще ти плати утре, рече той на вратата. Отново завърке дръжката, но вратата на умолимо не помръдваше. Не съм длъжен да ти плащам, продължи да убеждава той, правех го за да ти се отблагодаря. Не съм на същото мнение, отвърна вратата. Погледни в договора за закупуване на апартамента. Без да губи време за размисъл, изрови в едно от чекмеджетата договора, откакто го беше подписал, се налагаше доста често да го преглежда. Така си беше, таксата за вратата бе отбелязана като постоянна и задължителна вноска. А не като бакшиш. Виждаш, че не греша. Отбеляза вратата. Звучеше тържествуващо. Джо Чип измъкна една отверка и се зае систематично да отвърна болтовете на бравата. Ще те дам под съд, заяви вратата при първия болт. До сега не съм бил съден от врата. Мисля, че ще го преживея някак. На вратата се почука. Ей, Джо, приятелче, това съм аз, Дъждашут. Водя е с мен. Отваряй. Пъхни една монета в процепа, викна му Джо. Механизмът изглежда е заял от тази страна. С металическо дрънчене в касата на вратата, тупна една монета, пантите изкърцаха и от прага с блеснало лице, гордо му се ухили дъждършут. Той протегна величествено ръка и побутна в апартамента момичето до него. Не беше на повече от 17, стройна, Смургава кожа и големи черни очи. Майчице, помисли си той, колко е красива. Носеше платна нариза, джинси и тежки обувки, изцапани с нещо, наподобяващо истинска кал. Косата й кратко бе привързана назад с червена панделка. Ръкавите на ризата бяха навити, разкривайки уверените и кратко, тъмнокахяви ръце. В колана и кратко, от изкуствена кожа, бяха затъкнати нож. Портативен телефон и малък пакет с неприкосновен запас от храна и вода. На едната и кратко ръка беше татуирано седри букви. Кейви е темптър. Зачуди се какво ли означава това. Ето я е и пат, каза Ашут, обвил фамилиарно ръка около талията на девойката. Фамилията и кратко няма значение. Нисичек и пухкав, като възголяма тухла, Облечен в неизменното си вълнено пончо, оранжева филцова шапка, шарени ски и мукасини, той се приближи към джучип, излъчващ самодоволство с всяка молекула на тялото си. Открил бе нещо ценно и сега възнамеряваше да извлече колкото се може по-голяма полза от този факт. Пат, пред теб е най-големият електрически специалист по изследване на екстрасенсните прояви. Момичето кимна хладно на джучип. Вие самият ли сте електрически? Или вашите изследвания? Както се случи, отвърна Джо. Усещаше поясно от всякога вонята на собствения си апартамент, излъчвана от безчислените, отдавна забравени буклуци. Не се съмняваше, че и пато усеща. Седнете, покани я объркано той. Ще ви направя по чашка оригинално кафе. Какъв лукс, рече пати приседна на масата? придръпвайки рефлексивно отрязъка от сутрешния вестник. Нима, можете да си позволите оригинално кафе, мистер Чип? Джо получава страшно. Много, намеси се шут. Фирмата едва ли би се справила без него, той протегна ръка и измъкна една цигара от лежащия на масата пакет. Върни обратно, сопна се Джо. На превършване съм с цигарите, а последните си пари дадов за кафето. Аз пък платих на вратата, възропта Ашоут. Той предложи пакета на момичето. Джо само се преструва, не му обръщай внимание. Виж, например, как изглежда това място. Прави се напрекалено заед, нали всички гении са живели в Баркотия. Къде са ти приборите за изследване, Джо? Губим време. Доста странно сте облечена, рече Джо на момичето. Работя по поддръжката на подземните видеофонни линии в един кибуц на Топека, обясни тя. В нашия кибуц само на жените е позволена да се занимават с физическа работа. Затова и се заселих там, а не в кибуца на Уичита Фолс, в очите и кратко блесна гордост. Татуировката на ръката ви, не еврейски ли е? На латински, на лицето и кратко се изписа изненада. Никога не съм виждала помръсно жилище. Нямате ли чистачка? Така е с големите специалисти. Нямат време за глупости, подвикна раздразнено Ашут. Слушай, Чип, родителите и кратко работят при Рей Холис. Ако научат, че е тук, ще и кратко направят фронтална лоботомия. Те знаят ли, че притежавате наутрализираща дарба, попита Джо Момичето. Не, тя поклати глава. Аз самата не знаех. Докато не ми го съобщи един от вашите разузнавачи в кибуца. Може и да е вярно, тя свира мене. Той твърдеше, че разполагате с прибори, за да го докажете обективно. И как ще се почувствате, запитая Джо, ако се окаже, че наистина имате подобна дарба? Но аз не усещам нищо, възпротиви се пат. Нищо не умея да правя, не мога да премествам обекти, да превръщам камъни в хляб. Да раждам без да зачена или да преустановявам болесните процеси у хората. Нито пък да чета мисли, да гледам в бъдещето, не мога нито едно от тези неща. Единственото, което умея, е да неутрализирам способностите на другите. И това ми се струва безсмислено. Като оцеляващ фактор на човешката раса, възрази Джо, този дар е толкова полезен, колкото и останалите есталанти. Особено за нас, нормалните. Антие с факторът е естествена реакция, целяща запазване на екологичното равновесие. Едно насекомо се научава да лети и тогава друго придобива умението да разпъва мрежи, за да го лови. Не е ли такъв вашия талант? Мидите, например, са снабдени с твърди черупки, за да се защитават. Ето защо птиците ги вдигат на високо с ноктите си и после ги спускат на скалите. В известен смисъл може да се твърди, че за телепатите вие сте хищник, както те се явяват хищници спрямо нас, нормалните. Това ви прави наш приятел. Равновесие, пълен кръг, хищник и жертва. Принципите на тази система са вечни и да си призная честно, не виждам пътища за по-нататъчно съвършенстване. Но други бихаме сметнали за предател, рече речепат. Това тревожи ли ви? Тревожи ме мисълта че хората ще бъдат враждебно настроени към мен. Но предполагам, че не можеш да живееш дълго, без да пробуждаш нечия е ненавист, не можеш да угодиш на всички, защото хората искат различни неща. Угодиш ли на един, ще я досаш друг. Каква е вашата неутрализираща дарба? Попита Джо. Трудно е да се обясни. Както вече споменах, на меси се е тя е уникална порода си. Никога не съм чувал за нещо подобно. И кои от екстрасенсите неутрализира? Обърна се Джо към момичето. Ясновиците, рече Пат. Така предполагам. Тя посочи с пръста Шуот, чийто ентусиазъм още не беше угаснал. Така ми обясни вашият разузнавач, мистера Шуот. Знаех, че мога да върша странни неща, още от 6 годишна възраст ми се случва. Никога не съм казвала за това на родителите си, досещах се, че не ще им хареса. Те ясно ли са? Да. Права сте. Вероятно, нямаше да им хареса. Но дори само веднъж да бяхте използвали дарбата си край тях, и те ще да научат за нея. Не ви ли подозираха? Не се ли опитахте да неутрализирате техните способности? Аз патмах с ръка. Мисля, че го правех без да заподозрат, на лицето и кратко си изписа объркване. Позволете да ви обясня, заговори Джучип, как функционират в най-общи линии ясновиците. Поне, доколкото ние сме в състояние да си обясним. Ясновидецът вижда множество възможни бъдеща, подредени едно до друго като клетки на пчелна пита. Едно от тях е полярко от останалите и той избира него. Избере ли го веднъж? Неутрализаторът не е в състояние да направи нищо, с други думи, неутрализаторът трябва да присъства в момента на взимане на решение, не И тогава всички бъдеща ще изглеждат. Еднакво възможни, т.е. подтисната способността на ясновидеца за избор. Именно поради тази причина, ясновидецът мигновено може да определи наличието на неутрализатор в близост до него. Подобно е и положението при телепатите, тя се връща назад във времето. Прекъсна го дъжда Шут Джоблещи очи в него. Назад във времето, повтори Ашут, наслаждавайки се на впечатлението, което бяха направили думите му. Ясновидецът, който се намира в пределите на нейното поле, продължава да вижда една доминираща възможност, или както я е нарече, поярка възможност. Той я е избира и е прав. Но защо е прав? И защо тази възможност е поярка от останалите? Защото това момиче, той кимна към нея, Пат, контролира бъдещето и ярката възможност е такава, тъй като тя се е върнала в миналото и го е променила. Променяйки миналото, тя е променила настоящето, в което се намира ясновидецът и така той е неутрализиран без да го съзнава и талантът му остава съхранен само на пръв поглед, докато всъщност не е. Ето това е предимството на нейната дарба, пред всички други анти-с дарби. Но другото... По-важното е, че тя е в състояние да неутрализира решението на ясновидеца, след като го е взел. Тя може да се намесва ситуацията и на по-късен етап, а ти сам знаеш колко важно е това за нас. Изпуснем ли момента, губим всичко. Никога до сега не сме се умявали да неутрализираме напълно ясновидските дарби, съгласен ли си? И това беше слабото звено на нашата служба, нали? Той погледна очеквателно Джучип. Интересно, Рече Джо. Подяволите, интересно. Дадера Шуот избухна гневно. Та това е най-великата неутрализираторска дарба, на която сме се натъквали до сега. Аз не се връщам назад във времето, рече стих гласпад. Мога наистина някои неща, но това, което каза мистера Шут е само неговата гледна точка. Аз пък мога да чета мисли, заяви Шут. И знам че променяш миналото. Правила си го. Мога да променям миналото, но не като се връщам назад във времето. Не пътувам във времето, както вероятно си помислил вашият изследовател. И как променяте миналото? Запитая Джо. Като мисля за него. За някой особен момент, случка, за нещо, което някой е казал. За нещо дребно, което се случило, а аз не искам да се случвало. За пръв път го направих като малка. Когато е била на 6, прекъсна я дъжда шут, живяла е в детройт с родителите си и е щупила антична керамична статуетка, която баща и е кратко много ценял. Баща ви не можа ли да го предвиди? Попита я Джо. Нали е ясновидец? Беше го предвидил, отвърна пат и ме наказа още предната. Седмица. Но каза, че е неизбежно, нали знаете? Как с дарбата на ясновиците. Могат да предвиждат бъдещето, но не могат да го променят. После, след като се щупи статуетката, след като щупих, поточно, аз се замислих за случката и за цялата предишна седмица, в която ме лишиха от десерт и ме караха да си лягам в 5 следобед. Рекух си, Божичко, не може ли по някакъв начин да се избягват тези нещастни случаи? Не бях особено впечатлена от ясновицките възможности на баща ми. След като те с нищо не допринасяха за предотвратяване на подобни инциденти. Цял месец мислено се опитвах да възстановя проклетата статуетка. Връщах се към времето преди да счупя, припомнях си всички нейни подробности. И после, когато една сутрин станах, помня, че дори го сънувах. Тя си стоеше на мястото, цяла целеничка, пак премести напрегнат поглед към Джучип. И никой от родителите ми не забеляза нищо. Струваше им се съвсем естествено, че статуетката е цяла, уверени бяха, че винаги е била такава. Единствено аз помнях, тя се усмихна, облегна се назад и запали още една цигара. «Ще отида да си взема приборите от колата», рече Джо и се отправи към вратата. «Пет цента», моля, рече вратата, вмига, когато хвана дръжката. «Плати кратко», обърна се Джо към Ашут. След като домъкна тежката екипировка и я разположи, той нареди на разузнавача на фирмата да се разкара. Какво? Погледна го изненадано Ашут. Нали аз намерих, премията е моя. Цели 10 дни засичах полето и кратко. Не мога да изследвам в близост до твоето поле, сам го знаеш, отвърна Джо. Нейното и твоето поле ще се деформират взаимно, пък и ако не го правеха, едва ли щяхме да се захванем с тази работа. Той вдигна ръка към неохотни справилия се дъждъжа и ми остави шепа дребни монети. Иначе никога няма да се измъкнем от тук. Аз имам дребни, рече пат. чантата. Можеш да измериш силата и кратко, предложиеш шут от под отслабването на моето поле. Правил си го и преди, стотици пъти. Сега е различно, поклати глава Джо. Нямам повече дребни. Викна да да от. Не мога да изляза. Вземи едно от моите, рече Пат и погледна към Джо. Тя подхвърли на дъжда една монета и той я улови с объркано изражение. После объркването му постепенно бе заменено от мрачна вглъбеност. Изритахте. Ме значи, промърмори той, докато пъхаше монетата в процепа. И двамата, вратата се затвори зад него. Аз заоткрих. В тая работа наистина могат да ти прережат гърлото, само и само, гласът му отихна зад плътно затворената врата. Настъпи тишина. Когато ентусиазмът му угасне, отбеляза за пат, не остава много. Свясно момче е, рече Джо. Чувстваше се виновен. Но не много. Както и да е, тръгна си вече. А сега, сега е твой ред, рече пат. Така да се каже. Мога ли да си сваля обувките? Разбира се, отвърна той. После се заеда настройва приборите, провери захранването, пусна няколко те сигнала и вдигна поглед към индикаторите. А душ? Попита тя, докато подреждаше обувките си на пода. Четвърт долар, промърмори той. Струва четвърт. Погледна я и видя, че си разкопчава ризата. Нямам толкова, каза Джо. В кибуца, каза пат, всичко е безплатно. Безплатно. Той се облещи в нея. Ами това е економически неиздържано. Как може да съществува на подобна основа? И то повече от месец. Тя продължи да разкупчава ризата. Получаваме заплати и дял от това, което сме произвели. С спестеното издържаме кибуца. Дори през последните няколко години реализирахме печалба, като група, взимаме по-малко, отколкото влагаме. След като разкопче ризата си, тя я постави на облегалката на стола. Отдолу не носеше нищо и той се втренчи в гърдите и кратко, твърди и извити нагоре. Раменете и кратко бяха мускулести. Наистина ли смятате, че трябва да го правите? Попитае Джо. Искам да кажа, да се събличате. Вие не помните нищо, отбеля за пат. Какво да помня? Че предишния път не се съблякох. В другото настояще. Тогава не ви хареса, аз го изтрих и избрах това. И какво направих, попита той, след като не се съблякохте. Отказах да ви следвам. Измърморихте нещо в смисъл, че мистера Шуот не бил преценил правилно дарбата ми. Не работя по този начин. Не бих направил подобно нещо, възрази Джо. Вижте, тя се наведе, гърдите и кратко се люшнаха, сетне измъкна от Джоба на ризата смачкан лист хартия и му го подаде. От предишното настояще, онова, което изтрих. Той го прегледа и прочете собственото си заключение, оформено в едно изречение, генерираното противое с поле е незадоволително. Под стандартните норми. Неприложимо дори срещу най-низкия клас ясновици. Отдолу бе поставен зашифрован знак, кръг, разделен от черта. Да не се найема. Този знак бе известен само на него и на Глен Рунсайтер. Дори разознавачите не знаеха истинското му значение. значи Шут не би могъл да и кратко го разкрие. Джой кратко подаде мълчаливо листа и тя го прибра в джоба на ризата. Налага ли се да ми изследвате? Попита тя. След като видяхте листа. Има установена процедура, рече Джо. Шест признака. Ахти дребнав, потънал в дългове бюрократ, председи през пат, дето не можеш да платиш дори на вратата, за да излезеш от апартамента. Джо замръзна и усети, че си изчервява. Намирам се в труден момент, запълтечи той. Скоро ще си справя на крака и тогава ще получа заем. Ако е необходимо... Дори от фирмата, той стана и наля още кафе. Захар. Сметана. Сметана отвърна пат. Джо протегна ръка към дръжката на хладилника, за да извади котията със сметана. Десет цента, моля, произнесе хладилника. Пет цента за вратата и 5 цента за сметаната. Каква ти сметана, възпротиви се Джо. Това си е най-обикновено мляко, той продължи да дърпа безрезултатно вратата на хладилника. Само този път молеше се на ум. Кълна се, ще ти платя. До вечера. Вземи, пат му подхвърли една монета през масата. Наистина си затънал до гуша, а? Знаех си, още когато мистера Шут не винаги е било така, изпъшка той. Искаш ли да ти помогна да се измъкнеш от кълта, мистер Чип? Пъхнала ръце в джобове, тя го разглеждаше с равнодушно изражение. Знаеш, че мога. Седни и напиши заключението си за мен. Забрави изследванията. Моят талант е уникален. Няма да се умееш да измериш силата на полето, защото то действа в миналото, а ти и твоите прибори сте в настоящето, явяващо се последствие на същото това минало. Не мислиш ли, че съм права? Нека пак да видя онази бележка в ризата ви. Рече Джо. Трябва да я разгледам внимателно, преди да реша. Тя извади отново сганатия лист и невъзмутимо му го подаде през масата. Моят почерк, мислеше си Джо, докато го четеше. Да, това е истина. Той отново и кратко върна лището, бръкна в една папка и извади друг, непопълнен документ. Вътре нанесе името и кратко, записа няколко изключително високи резултата от изследване и накрая. Собственото си заключение Притежава невероятна мощ. Неутрализиращото поле е с изключителен мащаб. Вероятно е в състояние да неутрализира всички познати ясновици, събрани заедно, отдолу постави друг тайен символ, два подчертани кръста. Пад стоеше плътно зад него, усещаше дъха и кратко във врата си. Какво означават кръстовете? Запита тя. Да се наеме, обясни, Джо. На всяка цена. Благодаря, тя порови в и извади едра банкнота. Вземи. Това ще ти покрие разходите. Не можех да ти я дам порано, преди да приключиш с изследването. Опасявах се, да не сметнеш, че се опитвам да те подкупя. Нищо чудно да решиш, че не притежавам никаква неутрализираща дарба, тя смъкна ципа на джинсите и продължи да се съблича. Но Джо Чип разглеждаше написаното от него, без да я поглежда. Двата подчертани кръста съвсем не символизираха онова, което и кратко бе казал. Те означаваха «Отваряйте си очите». Тази личност е опасна за фирмата. Той подписа заключението, сгъна листа и, и кратко го подаде. Пад побърза да го прибере в чантата си. Кога мога да се преместя тук? Попита Пат, като шляпаше с босите си крака към банята. Този апартамент вече е мой, след като ти платих сума, равна на месечната вноска. Когато пожелаеш? Пет цента, моля, обади се банята. Преди да пуснете водата. Пат се върна обратно в кухнята и бръкна в чантата. Четири, новият сос за салата Юбик, нито италиански, нито френски притежава великолепен и непознат за вас вкус, който ще пробуди света. Отворете очите си за юбик и вкусът на дивото. Безвреден, ако се използва според инструкцията. Завърнал се обратно в Нью-Йорк, след посещението си в Мораториума на любимите събратя, Глен Рунсайтер се приземи с наетата и изящна напълно електризирана лимузина на покрива на Централната служба на Рунсайтер Асошейц. Свръхскоростта на сансьор го отведе до кабинета му на петия етаж. Точно в 9.30 сутринта, местно време, той се разположи в масивното, старомодно, облицовано в кожа кресло зад бюрото и набра номера на отдела за връзки с обществеността. Тамиш, так му се връщам от Царих. Разговарях в села, Рунсайтър вдигна глава към секретарката, застанала на вратата. Какво има, мисис Фрик? запита я той. Мисис Фрик, възрастна дама с бръчкано лице, гъсто. Покрито с грим, направи безпомощен жест, за да му покаже, че съобщението е важно. Добре, мисис Фрик. Какво има? Нов клиент, мистер Рунсайтър. Мисля, че трябва да се срещнете с нея. Тя едновременно се приближаваше към него и отстъпваше, сложна маневра, по силите единствено на мисис Фрик. Необходими и кратко бяха десетина години, за да усъвършенства. Веднага след като приключа с разговора, рече и кратко Рунсайтер. После произнесе в слушалката, с каква честота се появяват рекламите ни в междупланетния телевизионен канал? Все още ли са на три часа? Не съвсем, мистер Рунсайтър. През деня поддържаме този режим. Но като си имат предвид цените за излъчване на реклами в ефир, искам ги на всеки час, заяви Рунсайтер. Такова е мнението на Ела. Но обратния път вече се беше спрял на рекламата, която му допадаше най-много. Чухте ли за последното решение на Върховния съд, според което мъжът може съвсем легално да премахне жена си, ако е състояние да докаже, че тя не би му дала развод при никакви обстоятелства? Да, така нареченото. Не ме интересува как е наречено. По-важно е, че вече разполагаме с подобна реклама. Так му се мъчех да си я припомня. Какво представляваше? Ами, отвърната миш, разказва се за мъж, наскоро разведен, уморен от живота. Първо показваме съдията, после заседателите, сетне прокурора Федер План, който произнася. И така, сър, изглежда, че вашата съпруга. Точно така, Кимна Рунсайтър. Самият той бе участвал в написването на сценария. За него това бе още една проява на неизчерпателните му умствени заложби. Предполага се, продължите миш, че изчезналите е специалисти са наети групово за някоре от могъщите инвестиционни компании. Не бихме ли могли да използваме този слух в нашата рекламна кампания? Какво ще кажете за това, мистер Рунсайтър? Мъжът се прибира от дома, все още облечен в работно облекло, отпуска се уморено на дивана, смъква ръкавиците и промърморва намръщено. Божичко, Джил, бих искал да знам защо се чувствам така зле през целия ден. А и напоследък, все по-често ме безпокои мисълта, че някой се рови в мислите ми. И тогава жената произнася, ако наистина се безпокоиш за това, защо не се свържеш с най-близката служба бдителност? Ще найемем неутрализатор и скоро всичко ще. Бъде наред. Мъжът изведнъж се усмихва щастливо и заявява. Още щом си го помислих и вече се чувствам по-добре. Мисис Фрик отново бе застанала на вратата. Моля за вашето внимание, мистер Рунсайтер, очилата й кратко потрепнаха. Той кимна. Тамиш, ще продължим разговора по-късно. А междувременно рекламите да се появяват на всеки час. Той изключи и кимна на Мисис Фрик. Мистър Рунсайтър се освободи, Мисуирт, секретарката кимна и в кабинета влезе Едра, пълна жена. Главата й кратко беше кръгла като баскетболна топка и подскачаше нагоре-надолу. Масивното й кратко тяло се дотътри до най-близкото кресло и тя се отпусна в него, поклъщайки късите си крачета. Облечена бе в пълто, разкрасено като паяжина, което я караше да прилича на огромно и закръглено насекомо. На лицето й кратко цъфтеше усмивка. Изглеждаше уверена в себе си. Около 40 годишна Реширон Сайтър вече оставила зад себе си времето, в което би трябвало да е привлекателна. Съжалявам, мисуирт, не мога да ви отделя много време. Да преминем направо към въпроса. Какво ви тревожи? Имаме проблеми с телепатите, рече тя с глас. Поне така мислим, но не сме съвсем сигурни. Имаме си наш собствен телепът, познаваме го и го назначихме, за да слухти сред персонала. И да ни докладва, ако надуши друг телепът, ясновидец или тя погледна много значително русайтер. Да съобщи незабавно на моя директор. В края на миналата седмица телепътът се обърнал към него. Разполагаме с доклад от една частна фирма относно способностите на различни служби бдителност. Вашата се оценява най-високо. Зная, Кимна Рунсайтър. Беше виждал това изследване. Но до този момент то не беше довело до кой знае колко значително увеличаване на клиентелата. И колко телепати засякохте? Повече от един ли? Най-малко двама. Или повече? Възможно е Кимна Мисуирт. Ето как процедираме рече Рунсайтър. Първо определяме наличието и силата на екстрасенсорното поле, за да знаем с кого си имаме работа. Това отнема от една седмица до 10 дни, в зависимост от, моят шеф, прекъсна го мисуирт, би желал да изпратите неутрализаторите си незабавно, без да губите време за подобни тестове. Но в такъв случай няма да знаем колко неутрализатора да изпратим. И от какъв тип? Нито къде да ги разположим. Неутрализиращата операция се извършва на няколко етапа, не разполагаме с вълшебни пречици или обеззаразяваш спрей, с който да напръскаме въгъла. Ще трябва да се противопоставяме на хората на Холис един по един, на всяка дарба да отвръщаме с антидарба. Ако във фирмата ви са се вмъкнали хора на Холис и те са действали така, промъквали са се един по един. Първият се е наместил в отдел Кадри, Нел друг, който е оглавил следващия отдел и така нататък месеци наред. Не можем да разрушим за 24 часа онова, което те са градили продължително време. Подобни планове се подреждат внимателно, като мозайка, противникът пипа търпеливо и ние също трябва да действаме така. Но моят шеф, заяви ми Суирт, е нетърпелив. Ще поговоря с него, Рунсайтер протегна ръка към видеофона. Кой е той и какъв е неговия номер? Преговорите ще стават чрез мен. Тогава може и да не преговарям. Защо не ми кажете кога, представлявате? Той натисна един тайм бутон под бюрото, с чиято помощ викаше служебният телепът Нина Фридв. Съседния кабинет, откъдето да проследи мислите на Мисуирт. Не мога да работя с тези хора, мислеше Сирон Сайтер, ако не знам кои са всъщност. Ами, ако отсреща е не друг, а самият Трейхолис. Бихме желали да запазим инкогнито, говореше Мисуирт. Всичко, което искаме от вас, е бързина. Това е изключително важно за нас. Трябва да ви съобщя, че отделът, в който са проникнали, не се намира на земята. За нас този отдел е от изключителна важност, що се отнася до перспективите на нашата фирма и осъществените инвестиции. Моят директор е вложил в това начинание всичките си спестявания. Никой не бива да научава за това. Ако знаете само какъв шок беше, да научим, че телепати са проникнали в, извинете ме за малко, прекъсна Рунсайтър и се надигна. Трябва да проверя какво количество хора можем да отделим за тази задача. Той затвори вратата зад себе си и се отправи към Нина Фрит, която се бе разположила в съседния кабинет и пушеше съсредоточено. Открий, кого представлява, рече и кратко той. А после постарай се да научиш, кой стои над всичко това. Разполагаме с 38 безработни наутрализатори, мислеше Сирон Може би ще намерим занимание за повечето от тях в тази работа. Нищо чудно да узная, къде са се скрили хитреците на Холис. Къде изчезна цялата им проклета банда. Той се върна в своя кабинет и седна зад бюрото. В случай, че във вашата фирма наистина са се промъкнали телепати, Заговори Рунсайтър, съветвам ви да приемете моето заключение, че предприетото от вас начинание вече не представлява тайна. Противникът разполага с цялата налична информация по случая. Така че, не бихте ли ми разкрили, за какъв проект става дума? Не зная, отвърна след известно колебание Мисуирт. Или къде е разположен отделът? Не, тя поклати глава. А знаете ли, кой е вашият шеф? Работя за второстепенна фирма, контролирана финансово от него. Моят непосредствен началник е мистър Шепард Хауарт, но не зная кой стои зад него. Ако ви предоставим необходимият брой на ще ни съобщите ли къде ги спрещате? Вероятно не. Ами ако никога не се върнат? Защо да не се върнат? Ще се върнат след края на операцията. Случвало се е... Произнесе Бавно рунсайтър. хората на Холис да премахват изпратените срещу тях. Неутрализатори Длъжен съм да се грижа за неприкосновеността на моите служители. Не мога да го сторя, ако не знам къде ще ги пръщате. Скритият в охото му миниатюрен говорител изпръща и той, чу слабия глас на Нина Фрид, Мисуирт представлява станта Мик. Тя е негов поверителен помощник. Лице на име Шепард Хуарт не съществува. Отделът, за който става дума е разположен на Луната и е свързан с Техпрайс, изследователската служба на МИК, чието контролен пакет акции държи самата Мисуирт. Тя не е запозната с техническите подробности, никога никой не е кратко е представял някакви подробни доклади или научни разработки и от известно време тази мисъла потиска. Все пак успяла е да се добере чрез някой от служителите на МИК до общия смисъл на проекта. Ако може да се вярва на сведенията, получени от втора ръка, отделът на Луната разработва принципно нов, но особено скъп двигател за междузвездни полети, способен да развива скорост близка до тази на светлината. Подобен двигател представлява интерес за не една политическа или етническа групировка. Далечната мисъл на Мик е двигателя да бъде използван за осъществяване на широкомащабна звездна колонизация. Тоест, да се сложи край на монопола на отделни държавни институции. Нина изключи връзката и Рунсайтър се отпусна замислено назад в креслото. Какво ви тревожи? Запита го Мисуирт. Чудя се, рече Рунсайтър, дали сте в състояние да си позволите подобна услуга? Тъй като не разполагам с точна информация, мога само да предполагам колко наутрализатора ще ви бъдат необходими около 40. 40, произнесе мисуирт. Хъм, множко са. Колкото повече използваме, толкова по-бързо ще приключим с тази работа. Казахте, че бързате, значи ще ги отправим наведнъж. Ако сте опълно да подпишете с нас договор от името на вашия работодател, той вдигна пръст към нея. Ще приключим с този проблем в рамките на 72 часа. Рунсайтър зачека търпеливо отговора и кратко. Като притежател на Техпрайс, изпраща микроговорителчето в ухото му, тя е упълномощена да взема всякакви финансови решения. В настоящия момент се опитва да изчисли размера на сумата по днешните цени на пазара. Настъпи пауза. Стигна до заключението, че се касае за няколко милиарда. По скредита. Но идеята да се обвърже с договор никак не и кратко се нрави. Предпочита с това да се заемат адвокатите на миг, дори ако това би означавало забавене от няколко дни. Само, че те бързат, помисли си Рунсайтър. Нали така каза? Микроговорителят изпръща отново, интуицията и кратко подсказва, че вече знаете или предполагате, кого представя. Бой се, че ще поискате по-високо заплащане. Все пак името на МИК е известно по целия свят. Именно за това е използвал нея като подставено лице. От друга страна искат да наемат колкото се може повече неутрализатори. Независимо от цената. 40 неутрализатора, произнесе замислено рунсайтър и се заеда драска в бележника си. А да пресметнем. 6 по 50 по 3. По 40. Мисуирт го наблюдаваше с изцъклен поглед и щастлива усмивка, очаквайки резултата с видимо напрежение. Интересно, произнесе Рунсайтер, кой ли е платил на Холис, за да вмъкне хората си във вашия отдел? Това не ви касае, нали? Рече Мисуирт. Важното е, че вече са там. Не винаги ги откриват, рече Рунсайтър. Същото е, както когато кухнята ви се напълни мравки. Не се питате какво търсят там, а се заемате час по-скоро да ги прогоните. Рунсайтър най сетне се беше спрял на цената, която смяташе да поиска. И тя беше огромна. Трябва да помисля, произнесел объркано мисуирт, все още под впечатление на сумата, която бяха поискали от нея. Има ли наблизо кабинет, където бих могла да остана насаме? И където има видофон? Рунсайтър също се надигна. Рядко се случва някоя служба бдителност да разполага с толкова свободни неутрализатори. Ако изчаквате, ситуацията може да се промени. Налага се да вземете незабавно решение. Наистина ли смятате, че ще са ни необходими толкова много неутрализатори? Той протегна ръка към Мисуирт и я поведе по коридора към картографската на фирмата. Ето тук, рече и кратко, се виждат местонахожденията на нашите неутрализатори, плюс тези на другите фирми. Освен това са отбелязани предполагаемите места, където се намират екстрасенсите на Холис. Той преброи свалените от картата в лъкчета и накрая се спря на последното, символизиращо с Дул Мелипун. Сега вече знам къде са отишли, обърна се той към Мисуирт, която разглеждаше със замръзнала усмивка. Разположената на стената карта Гленпо е влажната и кратко длани, положив нея в на мелипон, след което затвори пръстите и кратко отгоре. Можете да останете тук и да обмислите всичко. На другия край има видофон, той махна с ръка. Никой няма да ви пречи. Аз ще съм в кабинета си. Рунсайтър напусна стаята, като си мислеше, не зная дали наистина са там. Но е възможно. А и самият Стантен миг не желаеше да си губи времето с рутинната процедура по изследване на полето. Следователно, дори да наеме повече неутрализатори, отколкото му бяха необходими, може да вини само себе си. От юридическа гледна точка, Рунсайта Расушиейтс беше длъжна да уведоми незабавно съвета за това, че част от изчезналите ясновици и телепати, а може би всичките са открити. Но срокът беше пътдневен, и той реши да отложи за някои от следващите дни. Поръчка от такъв мащаб се случваше само веднъж в живота. Мисис Фрик, рече Рунсайтър, когато влезе в предверието. Напишете договор относно наемането на 40, той млъкна. В стаята го чакаха двама души. Мъжът, Джучип, имаше и стерзан, и унесен вид, а лицето му беше по от когато и да било. До него се беше настанило дългокрако момиче с лъскава черна коса и изкрещи очи, толкова красиво, че в стаята сякаш незабавно бе просветляло. Изглежда така свежа, помисли си Рунсайтър, като че ли току-що се пробудила. Той пресече стаята и се обърна към тях, доколкото разбирам, дъжд се е завърнал от топека. Това е пат, рече Джо Чип. Без фамилия. Той кимна много значително на Рунсайтер, сетне въздъхна. Изглеждаше някак сломен, примирен и въпреки това, дълбоко в него се долавяше зараждащо се съпротивление. Далечен и слаб намек на жизненост, зад завесата на отчаянието, сякаш наскоро бе преживял ужасно духовно тързание и още не можеше да се възстанови от него. Анти Антикакво? Попита рунсайтър момичето, което все още седеше, и спружило крака. Антикетогенеза промърмори момичето. Какво означава това? Спирам процеса на кетоза, обясни момичето. От глюкозния цикъл. Обясни ми, обърна се Рунсайтър към Джо. Покажи заключението на мистър Рунсайтър, обърна се Джо към момичето. Пат бръкна в джоба на ризата си, порови малко, измъкна смачкан лист хартия и го подаде на Рунсайтър. Невероятен резултат, каза Рунсайтър. Наистина ли е толкова добра? Попита той и в същия миг забеляза двата подчертани кръста отдолу, символ на подозрение или дори на предателство. Най-добрата, която съм срещал, Кимна Джо. Елате в кабинета ми, каза Рунсайтър, и се обърна. От някъде се появи дебелата мисуирт, задъхана, с изцъклен поглед. Свързах се с мистер Хауарт, информира го тя. И получих от него нови инструкции. Мис се обърна и впери поглед в момичето и джучип, поколеба се за миг, Сет не продължи. Мистер Хауърд би желал да уредим въпроса незабавно. «Ще можем ли да продължим нашата среща? Вече ви запознах с обстоятелствата, които изискват бързина на действието. Не бихте ли ни изчакали?» Усмихна се тя на Джо и момичето. «Работата ми с мистър Рунсайтър не търпи отлагане». Пата погледна и се засмя презрително. Вие ще трябва да почакате, мисуирт, каза и кратко Рунсайдър. В него се надигаше страх, той извърна очи към пат и страхът му се усили. Седнете, мисуирт, той и кратко посочи с ръка кръслото в чакалнята. Състояние съм вече, мистер Рунсайтър, да ви съобщя точния брой на неутрализаторите, които ще ни бъдат необходими. И колко са те? 11. Произнесе Мисуирт. Ще подпишем договора след малко, каза и кратко Рунсайтър. Веднага щом се освободя, той побутна Джой момичето към кабинета и затвори вратата, след което се настани. Няма да се справят, обърна се към Джо. Нито с 11, нито с 15 или 20. Особено, когато отсреща самият с Доу Мелипун, беше уморен и сплашен. Значи това е нашият потенциален сътрудник, който мистера Шуот е открил в топека? И ти си уверен, че трябва да я наемем? И двамата са Шуот сте уверени? Е, в такъв случай ще я вземем. Може би трябва да изпратя на миг, помисли си той. Да я причисля към единадесетте. Никой досега не успя да ми разясни, продължи той, коля от екстрасенсните дарби е в състояние да неутрализира. Мисис Фрик ми каза, че идваш от Сърих, прекъсна го Джо. Какво те посъветва, Ела? Повечко реклами, рече Рон Сайтер. По телевизията. На всеки час. Той се наведе към микрофона и произнесе. Мисис Фрик, подготвяте договор за работа между нашата фирма и лице на име Джейн Доу с начална заплата, определената през месец. Декември, каква е началната заплата? Попита Пати в гласи кратко се долови недоверие, детинска подозрителност. Рунсайтер е огледа. Аз дори не знам какво можете да правите. Сферата на ясновидството, Глен, изграчи джучип. Само, че по-различно. Не оточни повече, изглеждаше напълно изчерпан, като изтощена батерия. Готова ли е да започне работа? Попита го Рунсайтер. Или първо трябва да обучаваме и да чакаме. Имаме 40 безработни неутрализатори, а сега наемаме още един. Дори да намерим работа на 11, пак ще останем с 30 свободни. Не зная, Джо, просто не зная. Може би трябва да уволним разузнавачите. А, щях да забравя. Мисля, че открих изчезналите хора на Холис. Ще ти разкажа за това по-късно. Той продължи да нарежда в микрофона. Подчертайте, че си запазваме правото да освободим от работа Джейн до без предварително уведомяване и без да изплащаме компенсация и осигуровка, а също, че няма право на отпуска през първите 90 дни. Рунсайтър се обърна към ПАТ. Началната заплата при нас обикновено е 400 по скредита на месец при 20-часова работна седмица. Когато поддържах телефонните линии в Кибуца Топека, възрази ПАТ. Получавах доста повече. Вашият разузнавач, мистера Шут, ми обеща. Нашият разузнавач ви е излъгал, прекъсна я е Рунсайтър. А и не съм длъжен да се придържам към обещанията му, вратата се отвори и мисис Фрик внесе отпечатания договор. Благодаря, мисис Фрик. Имам 20 годишна съпруга, обърна се той към Джо, която лежи в охладителна камера. Но не мога да разговарям дори с нея. Защото в разговора ни се вмъква някакво хлъпе на име джури и я заглушава напълно. Ела, красивата ела лежи за в фоня ужасен ковчек, а аз трябва всеки ден да гледам да гледам тази годзила, моята секретарка. Той се извърна към патия огледа, плъзна поглед по черната и кратко коса и сочните устни и почувства как в него се надигат неясни желания, които нямаше да го отведат до никъде, а само засилваха усещането му за празнина. Ще подпиша. Каза пат и се протегна за химикалка. Пет. Стомахът се обажда всеки път, когато имате проблеми. Вие се нуждаете от Юбик. Юбик ще ви възвърна изгубеното спокойствие. Ако се взима според предписанието, той мигновено облегчава стомашния дискомфорт и главоболието. Не забравяйте, Юбик е винаги под ръка. Избягвайте продължителна употреба. През дългите дни на принудително, неестествено бездействие, неутрализаторката на телепати типи Джаксън бе навикнала да спи до обед. Един имплантиран в мозъка и кратко електрод постоянно стимулираше съновидения, така че да си намира занимание, докато лежи увита в чершафите. Тъкмо в този момент, в изкуствено индуцирание и кратко сън се беше появил някакъв митичен служител на Холис, надарен с невероятна екстрасенсорна мощ. Всички останали неутрализатори в слънчевата система се бяха отказали да му се съпротивляват, а някои дори бяха изгубили способностите си. И така, на нея се бе паднала задачата да неутрализира това могащо чудо. Не съм на себе си, когато сте близо до мен, беше информирал опонентът ти кратко, Изкривеното му от злоба и ненавист лице напомняше на побъркана катерица. В съни си, типи му отвърна... Може би нямате ясна представа за самоопределение на вашата личност. Или в процеса на самоизграждане сте изгубили контрол над подсъзнателните фактори. Именно за това се чувствате заплашен от мен. Не ви ли спраща някоя служба бдителност, запита е нервно телепатът на Холис. Ако наистина притежавате такъв могъщ талант, за какъвто се? Говори, бихте могли да го узнаете, като прочетете мислите ми. Не мога да чета мисли, оплака се телепатът. Дарбата ми се ступи. Ще ви помоля да си поговорите с брат ми Бил. Ей, Бил, тук ли си? Харесва ли ти младата дама? Харесва ми, рече Бил, който изглеждаше досущ като брат си. Най-вече защото не се бърка в лъсновицките ми способности, той се ухили и насреща блеснаха два реда остри зъби. Аз, лишеният от бъдеще... Измамен, низвъргнат, как ти се струва това, мат, попита той брат си. Ах, да, спомням си, отвърна мат. Не беше ли от Ричард трети? Двамата се ухилиха, така че блеснаха острите им зъби. Какво означава това, попита Типи. Това означава, че и сега ще те спипаме. Отвърнаха едновременно мат и Бил. Видеофонът извъня и събуди Типи. Тя се надигна за Маяна, премигна сънено. Вдигна слушалката и произнесе: Ало? Божичко, колко е късно, мислеше си тя, търсейки с поглед часовника. Превърнала съм се в някакво растение. На екрана изплува лицето на Глен Рунсайтър. Здравейте, мистър Рунсайтър. Да не биде да имате работа за мен. Ах, мисис Джаксън, произнесе Рунсайтър. Радвам се, че ви открих. В този момент, под ръководството на Джучип и при моето участие, се сформира група от 11 души, пред които стои важна задача. Според Джо, вие сте един от нашите най-добри специалисти и аз съм склонен да се съглася с него. Колко време ще ви е необходимо, за да пристигнете тук? В тона му се долавяше оптимизъм, но на екрана лицето му изглеждаше загрижено и уморено. Тръгвам незабавно, отвърна типи. Да. Трябва да си съберете багажа, рече Рунсайтър. А времето не чака. Вече съм го събрала. След 15 минути ще бъда в службата в Нью Йорк. Трябва само да напиша бележка на мъжа ми, че излизам по работа. Чудесно, кимна Рунсайтър, с все същия замислен вид. Вече четеше следващото име в списъка. Довиждане, мисис Джаксън. Той изключи. Какъв странен сън, помисли си Типи, докато навличаше дрехите. За какво говореха тези двамата, мати Бил? Ричард трети. Но аз дори не съм го чела. Как можеш да сънуваш строфи от поема, която дори не си чел? Запита се тя. Може би в съня ми се е промъкнал някой телепът. Или са били двама, телепът и ясновидец, както в този сън. Не е лошо все пак да поразпитам. в службата дали сред хората на Холис няма двама братя с подобни способности на име Мати Бил. Все още объркана и разтревожена, тя отново се заеда да се облича. Глен Рунсайтър запали една ароматна хаванска пура, облегна се назад в креслото, включи микрофона и каза: Мис Фрик, попълнете хонорарен чек на името на Дъжда Шут. За стопос кредита. Да, мистер Рунсайтър. Той не откъсваше очи от Ашут, кръстосващ, неспокойно кабинета. Джо Чип не успя да ми обясни какво може тя, рече Рунсайтър. Сайтер. Джо Чип е нищожество, заяви Дъждърс. Нима е възможно единствено пат, сред всички познати феномени, да пътува назад във времето? Обзалагам се, че тази дарба не е нова, просто вие, разознавачите, сте пропуснали да откриете досега. Както и да е. Не виждам причини да я найемем в служба бдителност. Това е талант, а не антиталант. Ние се занимаваме с, както вече ти обясних и бе подчертал в доклада си, дарбата и е кратко в състояние да неутрализира ясновици. Но това е само страничен ефект, възрази мрачно Русайтър. Джо смята, че е опасна. Не знае защо. Не го ли пита? Измърмори нещо, както винаги. Джо никога не разполага с причини, само с предчувствия. От друга страна, иска да включим в операцията на мик. Помоли го да дойде, за да видим докъде сте стигнали със съставянето на групата. Предполагам, че хората вече пристигат. Ще заявя на Джо, че смятам идеята за включването на пат в групата за налудничава. Съгласен ли си, дъжа-дъжа? Нещо има между тях двамата, рече Шут. Какво нещо? Сексуално разбирателство. Преди няколко днини на Фрид се разтършува в ума му и откри, че е толкова беден, та не може да си позволи дори. Той млъкна, когато вратата се разтвори. Влезе мисис Фрик, стиснала в ръка чека на Шут. Знам защо иска да включим в операцията, произнесе Рон докато подписваше чека. За да я държи потоко. Нали и той ще дойде? Все пак някой трябва да измерва силата на полето. Длъжни сме да знаем срещу какво си справяме. Благодаря ви, мисис Фрик. Той и кратко махна да излезе. А си представи, че не измерим полето и то се окаже прекалено силно за нашите неутрализатори. Тогава кой ще е виновен? Ние, рече Джо. Казах им, че 11 неутрализатора не са достатъчно. Изпращаме им най-добрите, винаги пращаме най-добрите. В. Края на краищата, не бива да си разваляме отношенията с Мик Стантън. Удивително е все пак, че човек с неговите способности и могъщество е проявил подобно късогледство, подобна недопустима небрежност. Мисис Фрик, дойде ли Джо Чип? Джо. Мистер Чип е в чакалнята, където е пълно с народ, отвърна секретарката. Колко души пристигнаха? Мисис Фрик? 10? 11? Не съм ги броила, мистър Рунсайтър. Горе-долу толкова. Това е групата, обърна се Рунсайтър към дъжда, искам да се срещна с тях. Преди да поемем към луната. Изпратете ги, нареди той на мисис Фрик. Знаем добре, продължаваше Рунсайтър, че всеки един от тях е специалист от висока класа. Но какво ще се получи, когато ги съберем? Каква ще е силата на полиенцефалното противополе, което ще генерират съвместно? Задай си този въпрос, дъжа-дъжа. Именно този въпрос и задай. Мисля, че времето ще покаже, отвърна Ашут. От доста време съм в този бизнес, заговори Рунсайтер. Кабинетът вече се изпълваше с хора. Това е моят принос към съвременната цивилизация. Добре казано, Кимна Дждъ, ти си полицай, охраняващ правото на личен живот. Знаеш ли какво казва за нас Рейхолис? Казва, че се опитваме да върнем времето назад, той огледа един по един влезлият. Никой не заговори. Всички го гледаха очаквателно. Жалка, набързо скалъпена групичка, помисли си песимистично. Младо момиче с сламено руси коси, шапка, очила и бермутки, това трябва да е Еди Дорн. До нея приятна на вид зряла жена, смургава кожа и хитри очи, облечена в снежно-бяло сари, бели чорапи и широка препаска, франси някоя си, шизофреничка, която от време на време си въобразяваше, че на покрива и кратко са кацнали пришелци от звездите. Надут пъпчи в с шарена риза, който Рунсайтър виждаше за пръв път. И така нататък същия дух, общо пет мъже и пет жени. Някой липсваше. Влязоха джучип и новото откритие, Паткунли. С това станаха 11, групата беше сформирана. Успяхте на време, мисис Джаксън обърна се Сайтер към 30 годишната жена с бледороси коси, на чието гърди бе изрисуван портрет на Бертран Дръсъл. Разполагахте с най-малко време тъй като ви информирах последна за срещата. Типи Джаксън го надари с блестящата си усмивка. Някой от вас познавам, продължи. Рунсайтър като им даде знак да се настанят в креслата. Вас, мис Дорн, мистър Чип и аз избрахме първа, заради успеха ви в проследяването на Сдуул Мелипун. Жената кимна с широко отворени очи и се изчерви. Кой от вас е Александър Хамънд? Попита Рунсайтър, като преглеждаше документите. Висок, широкоплещът снегър се надигна от мястото си и даде знак, че е той. До сега не сме се срещали, отбеляза Рунсайтър, докато четеше досието на Хаманд. Смятат ви за най-добрия неутрализатор на ясновици. Трябваше по-рано да се запознае с вас. Още сколко антиясновици разполагаме? Трима души вдигнаха ръце. Вие, четиримата, ще имате честа да се запознаете и работите с най-новото откритие на Дъжда Шут, което неутрализира ясновиците на съвсем нов принцип. Може би Мискун ли ще бъде така любезна да ни разкрие сама за какво се касае? Той кимна към пат. И изведнъж се озова пред някаква витрина на номизматичен магазин на Пето авеню, так му разглеждаше извън емисионе на американски златен долар и се питаше дали ще му стигнат парите да го прибави към колекцията си. Каква колекция? Запита се изненадан той. Никога не съм събирал монети. Какво търси тук? Защо се скитам край витрините, когато в този момент трябва да съм в кабинета и да ръководя, тук не можа да си спомни какво точно трябваше да ръководи, но сещаше, че свързано с важна работа и с много хора, притежаващи разнообразни, рядко срещани дарби. Затвори очи и направи опит да се съсредоточи. Няма смисъл, каза си. Време е да се пенсионирам, от миналата година започна да ме пристяга сърцето. Но нали току-що бях там? Само преди няколко секунди. В моя кабинет. Седях и разговарях с група хора за някаква операция. Той стисна очи. Изчезна, мислеше си. Всичко, което съм градил. Когато отвори очи... Открича отново в кабинета си, от отсреща седяха дъжда шут, джучип и някакво момиче, чието име му се изплъзваше. Други хора в кабинета нямаше и кой знае защо, това му се стори странно. Мистер Рунсайтър, рече джучип, позволете да ви представя Патриша Кунли. Приятно ми е да се запозная с вас, мистер Рунсайтър, произнесе момичето. Тя се засмя и кой знае защо очите и кратко блеснаха развълнувано. Тя е направила нещо. Досети се Джучип. Пат, произнесе той. Не знам защо, но ми се струва, че нещо. Се е променило. Джо гледа кабинета, стори му се същият, както винаги, с прекомерно крещящ над свят килим, безчислен брой несвързани помежду си произведения на изкуството, по стените, оригинални, скъпи картини. Същият си беше и Глен Рунсайтър, мрачен, навъсен, с бърчено от тревоги лице. Той гледаше объркано към Джо До прозореца се беше изправил дъжда шут, с невъзмутим вид под смешната си шапка на влаков инженер. Очевидно той не беше забелязал нищо нередно. Нищо не се е променило, рече Пат. Всичко е променено, тросна се Джо. Сигурно си се върнала назад във времето и си не извела на друга възможност. Не мога да го докажа, нито да определя какво точно е променено. Не позволявам в кабинета ми семейни скандали, прекъсна го Русайтър. Джо го погледна стреснато. Семейни скандали. В този момент забеляза халката на ръката на Пат, сребърна, с вграден нефрит и си спомни, че той я бе избрал. Два-три дни преди да се оженят. Това беше преди година, в онези времена, когато едва свързваше двата края. Но сега всичко това е минало, благодарение на пад на нейната солидна заплата и на строгия финансов режим, който бе наложила. Добре, да продължим, каза Рунсайтър. Всеки от нас трябва да си зададе въпроса, защо Стантън Мик е предпочел друга служба бдителност, а не нашата. Логично погледнато, ние трябваше да получим тази поръчка в качеството си на най-добра организация в Нью-Йорк, където Мик предпочита да работи. Имате ли някакво обяснение, мисис Чип? Той погледна обнадеждено към пат. Наистина ли искате да знаете, мистер Рунсайтър? Попита го тя. Да, кимна той. Много бих искал да науча. Аз го направих, рече пат. Как? С моята дарба. Каква дарба? Попита рунсайтър. Нямате никаква дарба, вие сте съпруга на джучип. Има, възрази Джо. Опитваше се да си припомни каква точно, но мислите му плуваха в мъгла, спомените му се объркваха. Друг паралел на времето, помисли си той. Миналото. Само това си спомнеше, всичко станало беше забулено. Жена ми е уникална, тя може да върши нещо, което не е по силите на никой друг на земята. В такъв случай, защо не работи за рунсайтър? Нещо не е наред. А ти измери линейното поле? Попита го Рунсайтер. Нали това ти е работата? Звучиш прекалено уверено. Никак не съм уверен, възпротиви се Джо. Ще донеса приборите. И тогава ще разберем какъв тип поле генерира. О, е стига, Джо извика гневно Рунсайтер. Ако жена ти притежаваше някакъв талант или антиталант, да си го определил още преди една година, той натисна копчето на микрофона. Секретарката. Имаме ли досие на името на мисис Чип? Патриша Чип. Нямаме такова досие, отвърнаха след известна пауза. Кое е муминското и кратко име? Кунли, рече Джо. Патриша Кунли. Нова пауза. На името Патриша Кунли има два файла. Доклад от мистера Шут и заключение от изследванията на мистер Чип, двата документа изкочиха от процепа подговорителя и се изтъркаляха по бюрото. Рунсайтър се заеда чете заключението на Джо Чип. Джо, а погледни това тук, той си справи, застана до Джо и посочи с пръст двата подчертани кръста. Двамата се спогледаха и после се обърнаха към Патриша. Знам какво пише там, отвърна спокойно тя. Притежава невероятна мощ. Неутрализиращото поле е с изключителен мащаб. Тя се съсредоточи, за да си припомни текста. Вероятна в състояние. Та ние успяхме да получим договора с МИК, възкликна внезапно Ронсайтер. Бях събрал тук група от 11 неутрализатора и так му и кратко предложих да, да покаже на групата какво може, прекъсна Годжо. И тя го направи. Направи точно това, което искаше. Значи заключението ми е било вярно. Той почука с пръст по хартията. И тя е моя жена. Не съм твоя жена, каза Пат. Вече го промених. Искаш ли да върна всичко по-старому? Както си беше, до най-малката подробност. Хората ви няма да помнят нищо, освен ако не притежават остатъчна памет, както Джо. Но и той скоро ще забрави. Искам да си получа договора с мик заяви Рунсайтър. Ама и мен ме бива да откривам таланти, промърмори Ашут. Лицето му беше посивяло. Да, бива си те, кимна Рунсайтър. В кабинета се разнесе се острият глас на мисис Фрик. Мистер Рунсайтър, навън чака група от наши наутрализатори. Казват, че сте ги повикали във връзка с някаква важна операция. Да ги поканя ли вътре? Поканете ги, отвърна Рунсайтър. Ще запазя халката, каза пат и докосна сребърния пръстен с камък от нефрит, който Джо и кратко бе избрал за сватбата в паралелния свят. Джо се зачуди, дали само този спомен е оставила или има и други промени. Реши да не пита. Вратата на кабинета се отвори и неутрализаторите започнаха да влизат по двойки. Рунсайтър бавно ги оглеждаше. Сякаш искаше да провери, дали съставът на групата не е бил променен съзнателно отпад. Еди Дорн, Кимна той. Хамънд. Добре. Типи Джаксън. Пристигнах на време, нали, мистър Рунсайтър. Обади се, Типи. Йон продължи да изброява Рунсайтър. Момчето отсреща Кимна в отговор. Джо забеляза, че имаше подтиснат вид. Беше вглъбено и малко оплашено. Интересно, помисли си Джо, дали някой от тях си спомня нещо. Франческа Спениш, произнесе той. На прага стоеше едра жена с цигански черти, спокойна и самоверена. През последните няколко минути, мистер Унсайтер, докато чакахме отвън, някакъв тайнствен глас ми зашепна и ми разказа странни неща. Вие ли сте, Франческа Спениш? Попита я уморено, Рунсайтър. Аз съм, винаги съм била и винаги ще бъда, отвърна уверено ми Спениш. Искате ли да ви кажа какво ми съобщи гласът? Може би по-късно, отвърна Рунсайтър и прелисти следващата страница. Трябва да ви го кажа, тросна се ми Спениш. Добре, склони Рунсайтър. Ще направим неколко минут на почивка. Да чуем какво ви е разкрил гласът. Рече и кратко рунсайтър, бръкна в чекмеджето и извади шишенцето с амфетаминови таблетки. Някой, заговори ми с пениш, току-що ни премести в друг свят. Заселихме се в него, заживяхме там като граждани на този свят, сетне. Една могъща, съобхватна духовна агенция ни върна обратно. В собствената ни вселена. Това трябва да е била пат, подхвърли джучип. Пат кунли. Момичето. Което днес постъпи на работа във фирмата Тито Апостус За четър Тук ли е? Той вдигна глава към насядалите. В отговор Ким наплешив мъж с козя брада. Обут бе в старомодни панталони, със златни лампази. Ризата му се закопчаваше с блестящи копчета, видът му издаваше достоинство. Джого погледна с уважение. Дон Дени, Продължи Рунсайтър. Тук, сър, разна се в отговор нечи уверен баритон. Дон Дени беше строен мъж. На главата си бе нахлузил колбойска шапка с множество сребърни звезди. Вие сте антиоживител, четеше от досието рунсайтър. Единственият, който ще използваме. Той се обърна към Джо. Питам се, дали ще ни е необходим? Може би трябва да го заменим с някой антителепът. Колкото повече от тях, толкова по-добре. Трябва да сме готови за всичко, отвърна Джо. И без това не знаем с какво се захващаме. Прав си, Ким Рунсайтър. Нататък, сами Емандо. В отговор вдигна ръка Чипонос младеж с окръглена като диня глава, облечен в дълга риза. Джо го погледна замислено. Познаваше го добре. Емандо изглеждаше далеч по-млад от действителната си възраст, както умственият, така и физическият растеж при него бяха проустановени още преди години. От техническа гледна точка, Емандо притежаваше интелигентност, малко по-голяма от тази на Катерица. Можеше да върви, да се храни, да се къпе, дори, в известен смисъл, да общува. Но антителепатичната му дарба беше значителна. Веднъж дори бе успял да неутрализира самия Сдуо Мелипон. Седмици след този случай, вестникът на фирмата продължаваше да вдига шум. Така Кимна Рунсайтер. Следва Уенди Райт. Както винаги, когато му се отдаваше подобна възможност, Джов Пижаден жаден поглед в момичето, което отдавна мечтаеше да направи своя любовница или съпруга. Струваше му се направо невероятно, че Уенди Райт е създадена от плът и кръв, като всички останали. В нейно присъствие винаги се чувстваше недодялан, потен, мазен и невъзпитан тапанар, чийто черва куркът, а дъхът му вони. Усещаше всяка частица от тялото си, тръкането на клапите в сърцето, присвиването и разширяването на кръвоносните съдове, но се щият. Се по въздухопроводните тръби, и газов поток, цялата тази безкрайно сложна машинария, захванала се с безсмислена и обречена на провал работа. Когато се любуваше на лицето и кратко, Наусетно осъзнаваше, че той самият носи отвратителна сбръчка на маска, а плъзнаше ли поглед по тялото и кратко, имаше чувството, че набързо скълъпена долно играчка с пружина за навиване. Очите и кратко, тези зелени искрещи скъпоценни камъни гледаха равнодушно на всичко, нито веднъж не бе прочел в тях състрадание, страх или отвращение. Лицето и кратко сякаш бе озарено отвътре. Винаги изглеждаше невероятно спокойна. Но най-поразителното беше неизменното и кратко хладно и самообладание, като че ли тялото и кратко не познаваше умората, изтощението или болестите. Даваше вид на 25 годишна, но Джо не можеше да си я представи като малка, а със сигурност нямаше да я види по възрастна. Прекалено добре се владеше, както отвътре, така и отвън, за да си позволи да остарее. Тук съм, отвърна с равен глас Уенди. Рунсайтър кимна. Добре, остава само Фрадзавски, той впери очи в последния присъстващ, мъжна средна възраст, прилепнала към темето мазна коса, подпухнала кожа, огромни стъпала и ужасно изпъкнала Адамова ябълка, загърнат специално за случая в наметало с цвят на бабунски задник. Това трябва да сте вие. Познахте, съгласи се Завски и сискиска. Как ви хареса това? Божичко, завъртя очирон сайтер. Е, нямаше как, трябваше да включим и един антипаракинетик. Изборът падна на вас, той побутна документите в страни и потърси пурата си. После се обърна към Джо. Това е съставът на групата, плюс нас двамата. Искаш ли да направиш някакви последни корекции? Съгласен съм с избора, рече Джо. Изчиташ, че в този състав групата отговаря на това, което ни предстои? Да. Химна, Но не мисляше така. Не че имаше някаква конкретна причина. По-скоро подсъзнателно съмнение. Реално погледнато, неутрализиращият капацитет на сформираната група беше с огромна мощност. И все пак, мистър Чип, мога ли да отнема минутка от безценното ви време? Обърна се към него плешивият брадът апостос, а лампазите му блеснаха. Бих желал да обсъдя с вас онова. Което ми се случи с нощи. Докато се намирах в дълбоко хипнотично състояние, с мен установиха контакт двама. От хората на Холис, телепът, работещ в сътрудничество с новидец. Как мислите, дали се налага да уведоня мистер Рунсайтър? Важно ли е? Джо се поколеба и погледна към Рунсайтър. Седнал в своето любимо кожено кресло, захапал неизменната хаванска пура. Рунсайтър даваше вид на ужасно изтощен човек с огромни турбички под очите. Не, поклати глава, Джо. Не му обръщайте внимание. Дами господа, извиси глас Рунсайтър над всеобщата глъчка. След малко отлитаме за луната. Групата се състои от 11 наутрализатора плюс Джучип, аз и Зоеуирт, представителката на нашия клиент. Общо сме 14. За целта ще използваме кораба на фирмата. Той извади от джобчето на Елека своя архаичен позлатен часовник и го погледна. Три и половина. В 4 часа пратвал втори ще отлети от централната площадка на покрива. Рунсайтър штракна скапака на часовника и го прибра обратно в джоба. Е, Джо, за добро или за лошо жребият е хвърлен. Как ми се искаше да разполагаме с някой ясновидец? който да ни каже какво ни чака. Както гласът, така и лицето му издаваха тревогата и загрижеността, непосилната тежест на отговорността и възрастта. Шест, с наша помощ, вие ще получите уникалната възможност да се избръснете както никога до сега. Време е да положите истински грижи за лицето си. Самобръсначката и обика снабдена с самопочистващо се, хромирано и практически вечно швейцарско ножче. Край на мъчителното драпане. Опитайте и обик и ще бъдете възнаградени. Внимание! Използвайте само според инструкцията. Бъдете предпазливи. Добре дошли на Луната, изчурулика Зуеуирт, а очите и кратко изглеждаха огромни зад плътните, дебели стъкла на очилата. От името на мистер Хауърд, позволете ми да поднеса приветствие на всички и най-вече на мистер Глен Рунсайтер, за това, че се умя да се справи с организацията на групата и да постави в наша услуга. Подемният хотел, в който се намираме, е декориран от лада, артистично надарената се страна Мистер Хауарт и е разположен на 30 линейниярда от изследователската лаборатория, която според мистер Хауарт е била инфилтрирана от противника. Вашето присъствие в подобна непосредствена близост би трябвало вече да неутрализира полето, създавано от агентите на Холис и този факт ни прави щастливи. Тя плъзна поглед по лицата им. Някакви въпроси? Джочип не и кратко обръщаше никакво внимание, погълнат от разполагането на измервателната апаратура. Независимо от изразеното нежелание на мистер Хауърд да се правят измервания на наличното поле, той възнамеряваше да си свърши работата. Така бяха решили с Глен Рунсайтер по време на полета. Искам да попитам, обади се Фредзавски, къде се намира туалетната? Всеки един от вас ще получи миниатюрна карта, отвърна зуе уирт и кимна на присъстващата помощничка, която се заеда, раздава ярко цветените, отпечатани на гланцова хартия карти. Апартаментът, в който се намираме, продължи Зое, е окомплектован с всички необходими кухненски уреди, достъпа до които е напълно свободен, а не монетарен. Предвидане за обитаване от 20 души, като притежава система за саморегулация на подаването и пречистването на въздуха. Отоплителна инсталация, воден запас, изобилно количество храна, телевизионен приемник и високочестотна полифонична фонографска звукосистема, която за разлика от кухненските прибори се включва с монетен автомат. За да ви улесним при ползването и кратко, в стаята за игра сме поставили обменен автомат. На моята карта, каза Александър Хамънд, има отбелязани само 9 спални. Всяка една от спалните, поясни ми Суирт, е обзаведена с две легла, следователно местата са общо 18. Освен това, пет от тези легла са двойни, така че, ако някои от вас биха желали да спят заедно по време на престоя си тук, могат да го сторят. В нашата служба, рече Рунсайтър, имаме строги правила по този въпрос. За или против? Попита Зоя Уирт. Против, Рунсайтър смачка картата и я захвърли на металния пот. А и не съм свикнал да ми нареждат, но вие, мистър Рунсайтър, няма да останете тук, прекъсна го усмихнато мисуирт. Не възнамерявате ли да се върнете на земята, след като групата започне да функционира? Получи ли някакви резултати за екстрасенсното поле? Обърна се Рунсайтър към джа Чип. Първо, отвърна Чип, трябва да измеря мощността на контраполето, което ние генерираме. Трябваше да го направиш по време на полета. Не се ли опитвате случайно да правите измервания? Намеси се мис Уирт. Мистър Хаорт, както вече ви споменах, е против това. Въпреки това ще направим измерване, рече Рунсайтър. Но мистер Хаорт, стантън миксто стои зад всичко това, отряза Рун Мисуирт Мис Уирт се обърна към помощничката. Бихте ли помолили мистер Мик да дойде? Помощничката забърза към асансьорите. Добре тогава, мистер Мик ще ви го каже собствено лично. А междувременно, ще ви помоля да спрете всякакви измервания. Вече приключих, рече Джуна Сейтър. Имам данни за мощността на нашето поле. Тя е доста висока. Много по-висока, отколкото очаквах. Сигурно заради пад, помисли си той. Но защо не искат да правим измерване? Не губим време. Нашите неутрализатори вече са на място и функционират. В селището разполагате ли с доктор или сестра? Попита междувременно Еди Дорн. Понякога, когато работата е тежка, получавам психосоматични кожни обриви и се налага да ги лекувам с кортизолсъдържащ вазелин. Когато тръгвах, забравих да го взема със себе си. В сградата се помещава миниатюрно болнично отделение, в което работят няколко медицински специалисти. Уверия е мисуирт. И там ли е с монетни автомати? Попита самия Емандо. Цялото здравно обслужване е безплатно. Заплащат се само лекарствените автомати. Между другото, в стаята за игра е разположен автомат за сънотворни и успокояващи. Ако желаете, можем да инсталираме допълнителен автомат за стимуланти. А защо не и халюциногени? Попита Франческа Спениш. Що се отнася до мен, функционирам по-добре, когато съм под въздействието на психостимулиращи препарати? Така полесно установявам, кой е насреща. Мистер Мик е против използването на халюциногенни психостимуланти, защото смята, че увреждат черния дроб. Но ако носите със себе си подобни препарати, можете да ги използвате. От кога пък са ти необходими психостимуланти, за да халюцинираш? Обърна се Дон Дени към Франческа Спениш. И без това живота ти е една безкрайна халюцинация. Преди две вечери, отвърна невъзмутимо Франческа, имах много странно посещение. Не съм изненадан, рече Дон Дени. От едно красиво извезано летящо килимче, на терасата ми се си изсипа тълпа ясновици и телепати. Отвориха проход стената, подредиха се около леглото ми и ме събудиха с разговорите си. Рецитираха стихове и поеми от отдавна забравени книги, с, което ми доставиха на описуемо удоволствие и изглеждаха така, тя потърси подходяща дума, така искрещи. Един от тях, който се казваше бил, чакай малко, прекъсна Тито апостос. И аз сънувах нещо подобно. Той се обърна към Джо. Помниш ли, разказах ти точно преди да отлетим от земята? Ръцете му потрепваха развълнувано. Аз също го сънувах, намеси се Типи Джаксън. Бил и Мат казаха, че ще ли да ме спипат. Внезапно помрачнял, Рунсайтър се обърна към Джо и рече: Защо не ми каза? Защото, запълтечи Джо, защото изглеждаше много уморен. Имаше други проблеми. Не беше сън, поправи ги Франческа. Наистина ме посетиха. Мога да преценя разликата. Разбира се, че можеш. Франси отвърна Дон Дени и смигна на Джо. Аз също сънувах, заговори Йон Айлт. Но беше нещо за въздухолети. Трябваше да им запомня номерата. Помня 65. Искате ли да ви ги кажа? Съжалявам, Глен, каза Джо на Рунсайтър. Мислех, че само апостос го е преживял, за останалите не знаех. В този момент вратата на сенсора се отвори и всички погледнаха натам. Към тях се приближаваше стантън Мик, нисък, късокрак, с изпъкнало коренче. В косата му беше затъкната брошка, облечен бефриза от змийска кожа с къси ръкави и розови гамаши от козина на тибетски як, прищипани на крачулите. Носът му, мековат и сплескан, приличаше на таксиджийски тромбон. И беше голям. Най-големият нос, който съм виждал някога, помисли си Джо. По-здрави на цялото антиекстрасенсно воинство, произнесе стънтън миг и вдигна ръка. Екстерминаторите са вече тук, имам предвид вас, естествено, гласът му беше тънък и писклив, като че ли притежателят му е бил кастриран. Имаше нещо неприятно в този звук, сякаш идеше от кошер на метални пчели. Прокажните пълчища на екстрасенсните изроди са се спуснали над мирния, Беззащитен свят на станта Мик. Но днес е велик ден за град, както наричаме нашето привлекателно и живописно селище на Луната. Естествено, вие вече сте се захванали за работа, което и следваше да се очаква. Защото сте най-добрите, а и така трябва да бъде, когато става дума за Рунсайта Расушейц. Трябва да призная, че съм доволен от работата ви, ако изключим онзи там, който се ровичка в приборите. Хей, не бихте ли погледнали насам, когато ви говоря? Джо изключи полиографа и спря захранването. Чувате ли ме вече? Попита го Станта Мик. Да, рече Джо. Не изключвай апаратурата, нареди му рунсайтър. Не си на служба при Станта Мик, а работиш за мен. Няма значение, отвърна Джо. Вече разполагам със сведения за размера на екстрасенсното поле. Беше приключил с измерването. Стантън миг беше закъснял. И каква е мощността на полето? Попита Горунсайтер. Няма никакво поле, каза Джо. Искаш да кажеш, че е неутрализирано от нашите хора? Че нашето антиполе е помощно от тяхното? Не, поклати глава Джо. Казах ти вече, в обхвата на приборите не съществува никакво екстрасенсно поле. Улавям само нашето собствено поле, от което става ясно, че екипировката функционира нормално. В момента генерираме около 2000 единици мощност, като от време на време достигаме стойности над 2100. Вероятно ще можем да създадем и помощно поле, когато наутрализаторите ни се сработят. След 10 на 12 часа, не разбирам, прекъсна Горунсайтер. Всички неутрализатори се бяха събрали около джучип. Дон Денни дръпна подаващия се от полиграфа запис и се зае да го изучава. Сет не го подаде на Типи Джаксън. Записът премина от ръка на ръка. После всички впериха погледи в фронсайтър. Той се обърна към станта Мик. Защо решихте, че службата ви е била инфилтрирана от хората на Холис? И защо не ни позволявахте да направим измерване? Знаехте ли какъв ще бъде е резултатът? Очевидно е знаел. Подхвърли Джо Чип. Лицето на Рунсайтър се заля от червенина, той понече да каже нещо на станта миг, после се обърна към Джо. Да се връщаме на земята. Трябва час по-скоро да измъкнем хората от тук. После продължи на висок глас, събирайте си багажа, отлитаме за Ню Йорк. Искам до 15 минути да се натоварите на кораба, който не успее ще бъде оставен тук. Джо, събирай приборите. Аз ще ти помогна да ги отнесеш на кораба. Той отново погледна навъсено към Стантан Мик, понече да заговори. Стантан Мик внезапно се понесе към тавана на стаята, разперил в дървено лице и изпища с металическия си глас. Мистер Унсайтер, не позволявайте на таламуса да надвие над мозъчната ви кора. Въпросът изисква неприбързаност, а дискретност, успокойте хората си и нека обсъдим взаимно всичко, Закръгленото му тяло се завъртя бавно във въздуха така, че краката му сочеха право към Рунсайтър. Чувал съм за подобни нещо, викна Рунсайтър на Джо. Това е самовзривяваща се хуманоидна бомба. Да се махаме от тук. Току-що са включили на автоматично управление, за това се издигна във въздуха. И тогава бомбата избухна. Гъстият зловонен дим, който се стелеше по стените и тавана постепенно се разсея, откривайки проснатата в краката на джучип човешка фигура. Някъде наблизо се чу гласът на Дон Дени. Мистър Чип обиха Рунсайтър. Това е мистър Рунсайтър, той заекваше от вълнение. Кой още? Попита дразгаво Джо, мъчейки се да си поеме дъх. Лютивия дим дразнеше гърлото му. Главата му кънтеше от зрива, по врата му се стичаше нещо топло, вероятно беше засегнат от някое парче. Сред дима се разнесе гласът на Уенди Райт. Мисля, че всички останали са невредими. Еди Дорн се наведе на Трунсайтер. Дали да не поискаме оживител от Рейхолис? Попита тя. Лицето й кратко беше пребледняло. Не, каза Джо също се наведе. Грешиш, подхвърли той на Дон. Още е жив. Но сгърченото тяло на пода щеше всеки момент да издъхне. Само след няколко минути Дон Дени щеше да бъде прав. Слушайте, всички, извика Джо. Мистер Рунсайтер е ранен, сега се разпореждам, макар и временно, докато се върнем на земята. Ако въобще се върнем, добави Александър Хамънд, като попиваше с раната на окото си. — Кои от вас носят? — Оръжие. — Попита Джо. Никой не бързаше да отговори. Знам, че е противозаконно. Но уверен съм, че някой от вас са въоръжени. Забравете законите, сега не е време за това. В настъпилата пауза първа се обади типи Джаксън. Аз имам. В другата стая, при багажа, аз също, кимна Тито Апостус и измъкна от вътрешния джоб старомоден заряден револвер. Тези от вас, които са прибрали оръжието в багажа, да отидат да си го вземат, нареди им Джо. Шестима наутрализатори се отправиха към другата стая. Трябва час по-скоро да поставим рунсайтър в охладителна камера, промърмори Джо. На кораба има, каза Александър Хамънд. Тогава да го отнесем там, рече Джо. Хамънд, хвани го за краката, аз ще го вдигна за раменете. Апостос, ти ще вървиш отпред. Ако ти се изпречат хората на Холис, стрелей на месо. На вратата застана Йон Айлт, стиснал в ръката си лазърна тръба. Мислите, че хората на Холис са тук, при мистър Мик? С него или без него, каза Джо. Може би въобще не сме имали работа с Мик, а с Холис. Интересно, помисли си той, че експлозията на хуманоидната бомба не и нас. Потърси с очи Зоя Уирд. Е Нямаше я, вероятно се бе измъкнала преди взрива. Какво ли си е помислила, зачуди се Джо, когато е узнала, че не работи за стантън миг и че ни е довела тук, за да бъдем унищожени? Вероятно, вече са премахнали. За посигурно. И без това не може да има от полза още един свидетел на престъплението. Върнаха се въоръжените на утрализатори и зачакаха по нататъчни разпореждания от Джо. Всички изглеждаха неестествено спокойни като се имаше предвид бедственото положение. Ако се умеем да поставим тялото на Рунсайтер на време в охладителна камера, обясняваше Джун Александър Хаманд, то ще продължи да управлява фирмата. Също като жена му. Джун натисна слакът бутона на сансьора. Малка е вероятността да работи. Сигурно в момента на изстрела са прекъснали тока. Но сансьорът се появи, въпреки подозренията им. Двамата с Александър побързаха да внесат тялото. Трима от въоръжените ще дойдат с нас, разпореди се Джо. Останалите, подяволите. Извика сами Емандо. Не искаме да чакаме тук, докато се върне асансьорът. Може и да не се върне, на лицето му се четеше паника. Пръв тръгва сайтер, председи през зъби Джо. Той натисна копчето й. Вратата се плъзна. Вътре бяха Александър Хамънд, Тито Апостос, Уенди Райт, Дон Дени и Глен Рунсайтер. Нямаше как, рече им Джо, докато се носеха нагоре. Пък и сигурно горе ще ни чакат хората на Холис. Дано не знаят, че сме въоръжени. Нали е противозаконно, отбеляза Дон Дени. Да видим дали е още жив, рече Джо на Тито Апостос. Апостос се наведе и огледа проснатото тяло. Все още диша, макар и повърхностно, каза той. Има слаба надежда. Да, слаба надежда, кимна Джо. Тялото му беше изтръпнало от зрива, мислите му се влачаха, студено му беше и по всичко изглежда имаше увреден слух. Върнем ли се веднъж на кораба, мислеше си той, първо ще поставим рунсайтър в охладителна камера, а после ще се свържем с службата в Нью-Йорк и ще поискаме помощ. Ще вдигнем на крак всички служби бдителност. Ако не успеем да излетим, те ще дойдат да ни приберат. Но той си даваше сметка, че на практика това е малко вероятно. Докато помощта пристигна от земята, те ще издъхнат, изолирани в коридорите, асансьора и кораба. Шансът да се измъкнат беше минимален. Можеше да вземеш още хора в кабината. Обади се Тито Апостос. Ако се бяхме понатъпкали, щяха да се качат и жените. Тук сме пооязвими от онези, които останаха долу, възрази Джо. Холис вероятно очаква всички оцелели да потърсят спасение в асансьора. За това не са го изключили. Знаят, че ще се помъчим да стигнем кораба. Вече ни го каза, Джо отряза го уенди Райт. Опитвам се да ви обясня защо постъпвам така, отвърна Джо. И защо оставих другите долу? Ами онова, новото момиче, с особената дарба? Попита Уенди. Пат или как се казваше там? Не можем ли да пратим в миналото, преди инцидента с Рунсайтер и да накараме да промени всичко? Забрави ли за нея? Да, призна неохотно Джо. Хайде да се върнем долу, предложи Тито Апостос. Нали сам каза? Че хората на холисни дебнат на повърхността и че тук сме в по-голяма опасност, отколкото вече сме на повърхността, обяви Дон Дени. Кабината спря, той облиза напрегнато прегнато устни, докато вратата се плъзгаше в страни. Нагоре водеше екскаватор, а на другия край, зад въздухонепроницаемата мембрана се виждаше основата на техния кораб. Точно както го бяха оставили. Никой нямаше на път им. Странно, помисли си Джучип. Нима са. Били сигурни, че хуманоидната бомба ще ни избие всичките? Нещо в плановете им се объркало, първо със самия взрив, второ, че не изключиха енергозахранването и накрая празния коридор. Знаете ли какво мисля, каза Дон Дени, докато Александър Хаманд и Джо изнесоха тялото на Рунсайтер от кабината и стъпиха на подвижния екскаватор. Мисля, че планът им се провали в онзи миг, когато бомбата излетя към тавана. Изглежда, че е била осколъчен тип и по-голямата част от парчетата са попаднали в тавана над нас. Въобще не са предполагали, че някой от нас би могъл да оцелее след зрива и за това не са изключили захранването. Е, тогава, слава богу, че бомбата излетя нагоре, рече Уенди Райт. Майчице, колко е студено тук. Взривът сигурно е повредил отоплителната инсталация, тя потрепери. Екскаваторът бавно се носеше нагоре, на Джо му се стори, че изминаха цели пет минути, преди да достигнат мембраната. Това мъчително пълзене му изглеждаше най-неприятното от всичко, преживено досега, сякаш хулис специално го беше организирал. Стойте! Извика някой зад тях и по стълбите закънтяха стъпки. Тито Апостол се извърна и вдигна оръжие. Това са останалите, каза Дон на Джо. Който не можеше да се обърне. Тък му провираха безжизненото тяло на Рунсайтър през мембраната. Всички са на лице, той им махна с пистолета. Побързо! Корабът все още бе свързан чрез прозрачен пластичен проход с предната част, заслушан в познатото приглушено тропане на обувки по пода, Джо си помисли, няма наистина ще ни позволят да се измъкнем? Или ни причакват вътре в кораба? Сякаш някаква злокубна сила си играе с нас. Позволява ни да драскаме по клетката, като попаднала в капан мишка. И се забавлява. Отчайните ни опити да се измъкнем и кратко доставят удоволствие. А когато се насити, ще ни стисне в рук и сетне ще захвърли размазаните ни останки, като тези на Рунсайтър, на пода. Дени, произнесе той. Ти ще влезеш пръв в кораба. Провери дали не ни очакват. Ако са там. Попита Дени. Тогава ще се върнеш, ще ни кажеш и ще се предадем. Ще им позволим да ни довършат. Защо не помолим тази пат да използва дарбата си? Предложи Уенди Райт. В гласи кратко се долавяше напрежение. Моля те, Джо. Да се прибираме в кораба, настоя Титу апостос. Не ми харесва това момиче. Не мисля, че трябва да се доверяваме на дарбата и кратко. Защото не разбираш нито нея, нито нейната дарба, заяви Джо. Гледаше нагоре към Дон Дени, който приближи люка на кораба, натисна контролния механизъм и сетне и изчезна вътре. Няма да се върне, промърмори задъхано Джо, като едва му държаше тежкото тяло на русайтер. Помогни ми да го смъкнем долу, предложи той на Александър Хамънд. Двамата положиха тялото на пода. Доста е тежичек за човек на тази възраст. Каза Джой се обърна към Муэнди Райт. Ще поговоря с пад. Всички останали се бяха събрали на входа на свързващия тунел. Какво фиаско, изпъшка Джо. А мислехме, че това ще е най-голямото ни начинание. Човек никога не знае какво го чака. Този път за здраво ни пипна, той придърпа пад до себе си. Лицето й кратко беше омазано, блузата разкъсана. Виждаше се еластичният сотен, пристягащ гърдите и кратко. Слушай, заговори Джо, като постави ръка на рамото и кратко и нацърна в очите и кратко. Тя отвърна спокойно на погледа му. Можеш ли да се върнеш назад? Във времето преди да избухне бомбата? Можеш ли да спасиш глен Рунсайтър? Твърде късно е, отвърна пад. Защо? Защото е късно. Измина прекалено много време. Трябваше да го направя веднага. И защо не го стори? Попита враждебно Уенди Райт. Пат си извърна и впи поглед в нея. А ти помисли ли за това? И да си помислила, не ми каза. Никой не ми каза. Значи не чувстваш никаква отговорност, заключи Уенди. За смъртта на Рунсайтър. А с твоята дарба можеше да избегнеш. Пад избухна в смях. Към тях се приближи Дон Дени, излязъл от кораба. Празен е, обяви той. Добре, джо даде знак на Александър Хамънд. Да го внесем в кораба и да го поставим в охладителна камера. Двамата вдигнаха в твърденото, инертно тяло и поеха към кораба, а останалите утрализатори ги последваха. Нетърпеливи час по-скоро да се скрият на сигурно място, джо почти усещаше излъчващия се от тях страх, плътно за обикалящото поле към което беше причастен и той. Единственото, което подтискаше назряващото в него отчаяние, бе надеждата скоро да напуснат пределите на луната, при това невредими. Къде е ключът? Изкреща в ухото му Йон Айлт, докато се препъваха към охладителната камера. Той го задърпа за ръката. Ключът, мистер Чип. Пита за стартовия ключ, поясни Александър. Хамънд. На кораба. Трябва да е фронсайтър, да го намерим, преди да сме го напъхали в камерата. Джо претършува многобройните джобове и накрая откри кожен кълъв с ключ, който подаде на Йон Айлт. Сега вече може ли да го поставим в охладителна камера? Попита разгневено Джо. Хайде. Хамънд, за Бога, помогни ми. Забавихме се, мислеше си Джо. Вече е твърде късно. Всичко свърши. Провалихме се. Така ни било описано. Внезапно двигателите се пробудиха с рев, корабът се разтърси, а в контролната зала четирима неутрализатори полагаха трескави усилия да програмират комиотаризираните командни рецептори. Защо не оставиха да си тръгнем? Питаше се Джо, докато двамата с Александър Хамънд полагаха безжизненото, поне на пръв поглед, тяло в охладителната камера. Автоматични клампи притиснаха краката и раменете на Русайтър, чието тяло вече се покриваше с ослепително блестяща скреж. Не мога да разбера защо ни пуснаха. Повтори на глас Джо. Защото планът им се провали, обясни Александър Хамънд. А вероятно не са разполагали с резервен. Също като атентаторите на Хитлер, когато видели, че бомбата е избухнала в бункера, решили, че всичко, да се измъкваме от тук, прекъсна го Джо, преди да умрем от студ, той побутна Александър Хамънд навън и после затвори грижливо вратата. Боже, какво преживяване, възкликна Джо. По пътя към контролния пулт ги спря Франсис Пениш. Разполагаме ли със средства за връзка с охладителната камера? Попита ги тя. Можем ли да се консултираме с мистър Рунсайтер? Никакви консултации, отряза Джо и поклати глава. Никакви слушалки, микрофони, протофазони. Никакъв положивот. Докато не се върнем на земята и не го преместим в мораториум. Тогава, как ще разберем дали сме го замразили на време? Попита Дон Дени. Никак, рече Джо. Мозъкът може да е загинал. Подхвърлил хилен сами Емандо и си Точно така, Кимна Джо. Възможно е никога вече да не чуем глас или мислите на Глен Рунсайтър. Ще управляваме Рунсайтър Ассушиетс без негова помощ. Или ще се вслушваме в съветите на Ела. Тогава най-добре ще е да преместим службата в Цирих, в близост до Мораториума на любимите събратя, той се отпусна на една седалка, откъдето да наблюдава действията на четиримата неутрализатори. Зайли се с управлението. Извади замислено цигара и я запали. Изсъхнала, изветряла, цигарата се строши между пръстите му. Странно, помисли си той. Отзрива е, обясни Александър Хаманд, който също бе забелязал. Топлината. И ние ли сме се състарили от нея? Попита Уенди Райт и се настани до Джо. Аз самата се чувствам стара. Като твоя пакет с цигари. Всички сме остарели заради това, което се случи. Никога не сме преживявали такъв ден. С драматични усилия корабът се издигна над повърхността на Луната, отнасяйки със себе си, колкото и е абсурдно да бе, свързващия тунел. 7. Облепете лесно замърсяващите се повърхности на вашите кухненски мебели с новото чудо, на име Юбик, лесно приложимото. Блестящо, незалепващо пластично покритие. Напълно безвредно, ако се употребява според инструкцията. Край на досадното търкане, защото кухнята ви ще бъде вечно чиста. Най-добре да постъпим така, предложи Джучип. Ще кацнем в цирих, той нахлузи шлемофона и набра регионалния код за Швейцария. След като го настаним в същия мораториум, където е яла, ще можем едновременно да се консултираме и с двамата. Ще поискаме да ги свържат електронно, за да функционират успоредно. Протофазонно поправи го Дон Дени. Някой от вас случайно да знае как се казва управителят на Мораториума на любимите събратя? Попита Джо. Херберт отвърна типи Джаксън. Фамилията не помня. Някакво германско име. Уенди Райт се замисли и каза Херберт Шунхайт фон фугълсънк. Помня го, защото веднъж мистър Рунсайтър ми каза, че означавало Херберт красотата на птичата песен. Как ми се иска аз да се казвам така? Още тогава си го помислих. Можеш да се омъжиш за него, предложи и кратко Тито Апостос. Ще се омъжа за Джучип, отвърна с детинска сериозност Уенди Райт. Така ли? Очуди се, Паткунли. Очите и кратко блеснаха. Наистина ли? И това ли можеш да промениш? Попита я Уэнди. С твоята дарба. Аз живея с Джо, заяви Пат. Аз съм негова любовница. По взаимно съгласие плащам и сметките му. Платих тази сутрин на вратата, за да го пусне навън. Ако не бях аз, още щеше да си седи в апартамента. И тогава нямаше да отлетим за луната, рече Александър Хамънд, Вперил поглед в Може би на днес, посочи Типи Джаксън, но в някой от следващите дни щяхме да отидем. Така че това няма значение. Да си призная, радвам се, че Джуси намерил любовница, която да му плаща за вратата. Дайте ми телефонния е указател на кораба, рече Джо. Ще предупредя мораториума за пристигането ни, той погледна часовника. Оставаха още 10 минути полет. Ето ви указателя, мистер Чип, каза Йона Елт и му подаде миниатюрния електронен указател, снабден с клавиатура и екран. Джо написа Швейц, после цир и накрая мтлъг дъра. Семантични кондензации, обади се зад гърба му пад. Като фиврита. На екрана пробягаха цифри, механизмат избръмча и престаничкия процеп се показа фонокарта. Джо е пъхна във видеофона. Въведеният номер е излязъл от употреба. Отвърна видеофонът с механичен глас. Ако имате нужда от помощ, поставете червената фонокарта и «От кога е телефонният указател?» Попита Джо. От 1990. Преди две години. Отвърна Йон Айлт. «Не е възможно», възрази Еди Дорн. Преди две години този кораб не е бил построен. Всичко тук е съвсем ново. Може би Ронсайтър е решил малко да спести, подхвърли Тито Апостос. Едва ли, каза Еди. Той беше готов да даде мило и драго за Пратвал II. Всички, които работиха на кораба, го знаят. Той е негова радост и гордост. Беше негова радост и гордост, поправи го Франсис Пениш. Още е рано да го отписваме, рече Джо, докато пъхаше във видеофу на червената карта. Дайте ми номера на. Мораториума на любимите събратя в Цюрих, Швейцария, произнесе той и се обърна към Франсис Пениш. Този кораб все още е негова гордост и радост, защото той съществува. От процепа изкочи поредната фонокарта, Джо е дръпна и е напъхава видеофона. Този път комиотеризираният механизъм по еномера без излишно раздразнение и на екрана изплува ликът на управителя на мораториума. Като го гледаше... В Джо взе да се надига по забравена на неприязан. Казвам се Хер Херберт Шунхайт фон Фугълсанг. В мъка и тага ли се обръщате към мен, сър? Мога ли да науча името и адреса ви? Случи се нещастие, произнесе Джо. Това, което ние наричаме нещастие, отвърна фон Фугълсанг, обикновено е проява на Божиите дела. В известен смисъл целият ни живот може да се нарече... Нещастие. И въпреки това, нямам намерение да навлизам в религиозни дискусии, прекъсна го Джо. Не сега. Ала този момент е най-подходящ да се търси отеха в религията. Ваш близък ли беше покойният? Нашият работодател, отвърна Джо. Глен Рунсайтър, от Рунсайтър Ню Йорк. При вас лежи жена му Ела. Ще се приземим след 7-8 минути. Ще можете ли да уредите да ни чака ваша транспортна кола с охладителна камера? Вече е поставен в охладителна камера? Не, озъби се Джо. Пече се на плажа в Тампа, Флорида. Предполагам, че вашият странен отговор означава «Да». Разпоредете се за транспортната кола. Отвърна Джо и затвори. Виж с кой ще си имаме работа, Отсега нататък, мислеше си той. Трябва да спипаме Рей Холис, обърна се той към другите. И да зарежем оговорката с мистър Фугелсанг? Попита сами Емандо. Под спипване разбирам да му видим сметката, поясни Джо. Да си върнем за всичко. И заглен, помисли си той. Замразем в камерата, покрит със креш. Обречен на някой друг час положивот. Веднъж месечно. С изгниващ мозък и отслабващо съзнание. Божичко, възкликна мислено той. Защо точно него? Толкова жизнен човек. Не сломим. Както и да е, каза Уенди, така ще е поблизо дуела. В известен смисъл, съгласи се Джо. Дано на време да сме го поставили в камерата. Мразя мураториумите. И техните съдържатели. Този Херберт Шунхайт фон Фугълсанг никак не ми харесва. Защо Рунсайтер е предпочел швейцарски мораториум? Какво не им? Харесва на мораториумите в Нью-Йорк? Изобратението принадлежи на швейцарците, обясни Еди Дорн. Според някои проучвания продължителността на положивота на обитаващите швейцарски мораториуми е с два часа по-дълга от тази належащите в нашите. Швейцарците изглежда владеят някои особени умения. Според мен, он трябваше отдавна да забрани положивота, заяви Джо. Като явление, противоречащо на естествените процеси на раждане и умиране. Александър Хамънд подхвърли подигравателно. Ако Бог одобряваше положивота, тогава всеки от нас щеше да се ражда в ковчек, натъпкан след. Дон Дениса обади от контролния пулт. Намираме се в обсега на цирихския микровълнов предавател. Там ще извършат необходимото закацане, той се отдалечи от пулта. Е се усмихнете, рече и Меди Дорн. Помислете, че ние също можехме да сме мъртви. Разкъсани от бомбата или простреляни от лазерни тръби. Веднъж кацнем ли на земята, ще се почувстваме по-добре. Трябваше да се досетим какво ни очаква, още когато стана ясно, че ще заминаваме за Луната, промърмори Джо. Заради празнината в закона, що се отнася до гражданското управление на Луната. Рунсайтър нали все ни повтаряше, подлагайте на съмнение всяка работа, която изисква да напуснете земята. Твърде много служби бдителност са се опарили по този начин. Като се пробуди в мораториума, това сигурно ще са първите му думи. Но и той не беше достатъчно предпазлив. Предложението беше твърде привлекателно и той не можа да му стои. И ето, че накрая сам се хвана на тази примамка. Всъщност, отдавна предвиждаше, че някой ден ще му видят сметката. Възпламенени от цирийския микровълнов предавател, корабните двигатели се заеха да забавят падането и корпусът се залюля. Джо, каза Тито Апостос, ти ще трябва да съобщиш за случилото се на Ела. Вече го обмислих, отвърна му Джо. Още като излетяхме. Корабът почти увисна във въздуха и се приготви да кацне, с помощта на хомеостатичните сервоспомагателни системи. Освен това, допълни Джо, трябва да уведомя съвета за случилото се. А те ще ни опекат набавен огън, като узнаят как сами сме се напъхали в капана. Но нали съвета е на наша страна? Попита сами Емандо. След подобно фиаско, рече Александър Хаманд. Никой вече няма да е на наша страна. В. Другия край на цириското летище ги очакваше хеликоптер със слънчев генератор, на който бе изписано седри букви – Мораториум на любимите събратия. Дребничък и пъргав мъж, облечен в Туидова тога, в чието лице Джучип разпознал правителя на Мораториума, протегна към него облечената си в ръкавица ръка. Виждам, че в мъка и страдания сте прекарали това пътуване, заговори фон Фугълсанг докато се здрависваха. — Ще позволите ли на моите техници да се качат на кораба и да започнат? — Да, кимна, Джо. — Можете да го вземете. Бръкнал с ръце в Джобове, той закрачи с мрачно изражение към кафето на летището. — Най-трудното мина, — мислеше си Джо. — На земята сме, Холис не може да сложи ръка върху нас, значи имахме късмет. Лунната експедиция, цялата проклята история с Капана, всичко свърши. Започва нов етап. И над него ние нямаме никакъв контрол. Пет цента, моля, произнесе вратата без да се отваря. Джоп няколко минути и когато отвътре излезе някаква двойка, побърза да се вмъкне, изтича до един свободен стол и се настани. Сгърбен на бара, той зачете менюто. Кафе, поръче на края. Със сметана или със захар? Прогърмя говорителят на автоматичния барман, който приличаше на подвижен метален купол. И двете. По бара се плъзна малък поднос с чаша кафе, пакетче захар и тубичка сметана. Подносът спря пред него. Един международен поскрет моля произнесе автоматичният барман. Прехвърляте сметката на името на Рунсайтер Associates от Ню Йорк, ако обичате. Въведете необходимата карта. Отвърна автоматът. От пет години насам не ми позволява да нося кредитна карта, рече Джо. Продължавам да се разплащам в един поскрет, моля, повтори автоматът. Вътре в него нещо започна да трака равномерно. Иначе след десет секунди ще извикам полиция. Джо побърза да пъхне исканата монета. Тръкането спря. Не ни трябват такива като тебе тук, рече автоматът. Ще дойде ден, заяви Джо, когато хората като мен ще се вдигнат на бунт и ще ви пометат от лицето на земята. С това ще настъпи и краят на тиранията на домашните автомати. Сред хората ще се завърнат отново човешката топлина и състраданието. И когато този ден дойде, някой, преминал като мен през истински изпитания и мъки, нуждаещ се от глътка горещо кафе, за да се... Ободри и да възстанови силите си, ще го получи, независимо дали има или няма един поскредит. Джо вдигна обичката със сметана, после остави. На всичко отгоре, сметаната ви е вкисната. Автоматът не отговори. Нищо ли няма да направиш? Попита Джо. Доста приказки изприказва, когато ставаше дума за един жалък поскредит. Въшната врата се плъзна в страни и в кафето влезе Александър Хаманд. Приближи се и седна до Джо. Качиха тялото на рунсайтър в хеликоптера. Готови са за отлитане и иска да знаят дали ще тръгнеш с тях. Погледни тази сметана, рече Джо. През прозрачната стена се виждаше, че в течността вътре плуват едри парцали. Виж какво ти пробутват за един поскрет в един от най-съвременните и технологически напреднали градове на Земята. Няма да си тръгна от тук, докато не ми върнат парите. Или не заменят сметаната с прясна, за да си спия кафето. Александър Хамънд постави ръка на рамото му и го попита. Какво има, Джо? Първо цигарата отвърна, Джо. После указателят в кораба с две годишна давност. А сега ми поднасят в кисната сметана. Не разбирам защо, Александър. Пий кафето черно, посъветва го Александър. И се качвай на хеликоптера с Рунсайтер. Ние ще те чакаме в кораба. А после ще отидем до най-близката служба на съвета и ще докладваме за инцидента. Джовдигна чашката към устните си, за да открие, че кафето е изтинало, сгъстено, сплътно отайка. Остави го отвратен. Какво става, наистина? Запита се той. Какво става с мен? Изведнъж отвращението му се превърна в начеваща паника. Хайде! Джо, дръпна го Александър Хамънд. Зарежи кафето. Важното е да откараме Рунсайтърф. Знаеш ли кой ми даде този поскрет? Прекъсна го Джо. Паткун ли? И аз побързах да го профукам по същия начин, както всички пари, до които съм се докосвал. За нищо. За една чаша миналогодишно кафе, той скочи от стола и отблъсна ръката на Александър Хамънд. Защо не дойдеш с мен в мораториума? Ще имам нужда от помощ, особено докато разговарям села. Какво да кратко кажем, че вината е на Рунсайтер? Да стоварим всичко върху него? Да признаем, че той ни нареди да отлетим за луната? Това е самата истина. Или да измислим нещо друго, например, че корабът е претърпял катастрофа или че Рунсайтер е починал от някаква болест. Но Рунсайтър рано или късно ще се свърже с нея, възрази Александър. И ще. И кратко каже истината. Нямаш друга възможност. Вече наближаваха хеликоптера. Е, тогава ще оставя на Рунсайтър да и кратко разкаже всичко, реши Джо. И защо не? Той ни замъкна на Луната, нека сам да и кратко обяснява причините за това свое решение. Готови ли сте, господа? Попита ги Фон Фугълсанг, който вече се бе настанил зад приборите за управление. Можем ли да поемем с и печална стъпка към последното убежище на мистер Рунсайтър? Хайде, излитей, рече му Джо. После въздъхна и впери поглед през илюминатора навън. Хеликоптерът бавно се отлепи от пистата. Управителят на мораториума натисна едно копче и в кабината се разнесоха звуците на бетовеновата миса Салемнис а мъжкият хор тържествено запя Агнас Дей, китала с мунди, отново и отново под аккомпанимента на електронния симфоничен оркестър. Знаете ли, че Тоскани ни е обичал да пее заедно с хора, когато се изпълнявали тази опера? Попита Джо. Така в записите на «Травията» можете да чуете глас му по време на изпълнението на «Семпер Либера». Не го знаех, отвърна Александър, без да откъсва очи от цириските сгради които се носеха под тях. — Либера ми, доминя, произнесе Джо. — Какво означава това? — Боже, смили се над мен, преведе Джо. — Не знаеше ли? — Никой ли не го знае? — Какво те кара да мислиш така? — Попита Александър. Музиката. Проклетата музика той се обърна към фон Фугълсанг. Само аз единствен мога да чуя тези думи. «Успокой се, Джо, рече му Александър. Отнасяме нашият доскорошен шеф до последното му бежище, а той ме кара да се успокоя, ядосваше се Джо. Знаеш ли, Рунсайтър не беше длъжен да идва с нас на луната. Можеше да ни спрати и да се остане в Нью-Йорк. А сега най-скъпият за мен човек на този свят е, съветът на вашият приятел беше добър, прекъсна го Фон Фугълсанг. Кой съвет? Да се успокоите, той бръкна в жапката и извади миниатюрна котия. Вземете една от тези таблетки. Транквилизираща дъвка, прочете Джо и вдигна капака. Сдъх праскова. Искаш ли? Обърна се към Александър. Ти си вземи. Рунсайтър никога не е взимал успокояващи, рече Джо. Никога, през целия си живот. И знаеш ли какво, Александър? Той си даде живота за нас. В прекия смисъл. В най-прекия, кин на Александър Хамънд. Пристигаме, хеликоптерът започна да се снишава към концентричните кръгове, изрисувани на плоския покрив под тях. Успокоили се вече? Ще се успокоя, отвърна Джо, когато отново чуя глас на Русайтър. И когато се уверя, че в него е останала капчица живот, пък бил той и положивот. На ваше място не би се притеснявал за това, мистър Чип подхвърли ведро управителят. Първоначално осигуряваме един общ протофазонен поток. Главоболията ще дойдат едва след това, когато сферата на положивота започне да се разширява. Но с разумно планиране на действията, краят може да се отложи с години. Той изключи двигателите и вдигна капака на кабината. Добре дошли в мораториума на любимите събратя. Моята лична секретарка, Мис Бисън, ще ви отведе стаята за срещи, където можете да се наслаждавате на всеобщия покой, докато техниците ми приключат с подготовката на мистер Унсайтър. Искам да присъствам на целия процес, заяви Джо. Искам да наблюдавам как техниците ви ще го върнат обратно. Опитайте се да му обясните, обърна се управителят към Александър. Вие сте негов приятел, все пак. Трябва да почакаме в стаята. Джо, рече му Александър. Чичо Том, озъби му се Джо. Такъв е редът във всички мураториуми, каза Александър. Ела мен. Колко дълго ще трябва да чакаме? Попита Джо. До 15 минути ще ви отговоря. Ако успеем да получим силен сигнал, ще опитвате само 15 минути? Повиши глас Джо. После се обърна към Александър. Само 15 минути за човек, който е с една глава. Над всички нас, по лицето му се стичаха сълзи. Хайде, Александър! Да си вър, тръгвай с мен, нареди му Александър. Ще чакаме в стаята. Джо го закрачи послушно след него. Цигара. Предложи му Александър и подаде пакета. Изветрели са, рече Джо. Нямаше смисъл да проверява. Знаеше го. Да, прав си, Александър прибра пакета. Откъде знаеш? Не бива да се отчаиваш толкова лесно. Имаме късмет, че останахме живи. Можеше и ние да лежим сега в охладителни камери. рунсайтър да ни чака в стаята за срещи. Всички цигари на света са изватрели, заяви Джо. Ако рунсайтър беше жив, продължи той, всичко щеше да е наред. Зная го със сигурност, макар да не знам защо. Зачуди се какво ли правят в този момент техниците с останки на Русайтър. Помниш ли, едно време имаше заболекари? Чувал съм за това. Тогава зъбите на хората са се разваляли. Предполагам, че е било така, рече Александър. Баща ми обичаше да разказва как се чувствал, докато е чакал пред заболекарския кабинет. Всеки път, когато сестрата отваряла вратата, той си казвал: Ей, сега ще се случи. Това, от което най-много се боя в този живот. Така ли се чувстваш сега? Попита го Александър. Чувствам се. Божичко, защо този идиот не дойде още сега, за да ни каже: Всичко е наред, Рунсайт е жив. Или не? Но поне да разберем. Да или не? Почти винаги е да. От статистическа гледна точка. Този път ще е не. Няма как да го узнаеш предварително. Интересно, дали Рейхолис има представителство тук, в Цирих? Разбира се, че има. Но докато се доберем до там, ясновидците вече ще го знаят. Трябва да се обадя на ясновидец, рече Джо. Още сега, той понече да стане, после се огледа. Дай ми една монета. Александър поклати глава. В известен смисъл, поясни, Джо, ти си мой подчинен. Трябва да ми дадеш, иначе ще те уволня. Веднага, щом Рунсайтер умре, фирмата ще ръководя аз. От момента на взрива аз поех управлението, мое беше решението да се върнем на земята, както и това да се свържа с новидец. Така че, дай ми монетата, той протегна ръка. «Рунсайта Асушиейтс, произнесе Александър, се управлява от човек, който не е в състояние да задържи и 50 цента в джоба си. Ето, вземи, той подаде монетата на Джо. Прибави, а чеками. ми. Джо излезе навъсено и закраче по коридора. Какво нереално място, мислеше си. Той. На половината път между живота и смъртта. Сега вече аз съм глава на Рунсайтър Осъзна изведнъж той, ако не броимела, но тя може да участва в управлението само когато съживяваме. Знам какво се казва в завещанието на Глен Рунсайтер, а то вече в сила, аз поемам ръководството, докато Ела или той решат да го предадат в други ръце. Никога няма да се върнат обратно, осъзна внезапно Джо. Няма да бъдат в състояние да поемат лична финансова отговорност. Ясновиците на Холис вече са го предвидили. Мога да науча от тях дали ще бъда повишен до поста директор на фирмата. Заслужава си да го знае човек. При всички случаи трябва да найема ясновидец във фирмата. Къде са обществените видеофони? Попита Джо един униформен служител. След като ги откри, вдигна слушалката, поколеба си и пусна вътре монетата, която му беше дал Хамънд. Съжалявам, сър, произнесе видеофонът. Тези пари са излезли от употреба. Не мога да ги приема. Монетата издрънка в краката му, сякаш бе изплюта с отвращение. Какво означава това? Възмоти се Джо и се наведе да я вдигне. кога 50 американски конфедеративни цента са извън употреба? Съжалявам, сър, продължи видеофонът. Монетата, която пъхнахте на беше 50 американски конфедеративни цента, а филаделфийските лер, излязла от употреба емисия на Съединените Американски щати. В момента има само нумизматична стойност. Джо разгледа монетата и забеляза от едната страна по изтъркания лик на Джордж Вашингтон. Имаше и дата. от преди 40 години. Както видеофонът бе заявил, отдавна излязла от употреба. Някакви затруднения, сър? Попита един служител. Видях, че автоматът върна монетата ви. Мога ли да я разгледам? Той протегна ръка и Джо пусна талера в шепата му. Готов съм да ви обменя за 10 швейцарски франка. Които видеофонът ще приеме. Чудесно, ким на Джо. Направиха обмяната, той пусна 10 франковата монета и набра международния номер на Холис. Таланти Холис, изчурулика в охото му обигран женски глас. На екрана се появи красиво момичешко лице. О, мистър Чип, позна го момичето. Мистер Холис ни предупреди, че ще се обадите. Чакаме ви от обед. Ясновици, въздъхна Джо. Мистър Холис, продължаваше момичето, ни инструктира незабавно да. Ви свържем с него. Иска лично да се заеме с проблемите ви. Бихте ли изчакали, докато ви свържа? Ей, сега ще чуете глас на мистер Холис. Приятен ден, лицето и кратко изчезна, екранато пустя. След миг оттам го гледаше мрачно и тъжно лице с присвити очи, което сякаш плуваше в пространството, лишено от тяло. Очите приличаха на шлифовани скъпоценни камъни. Здравейте, мистер Чип. Ето, значи, как изглежда, помисли си Джо. В най-скоро време, заговори той, Съветът ще получи пълен доклад за извършеното от вас убийство на мистер Глен Рунсайтър. А вие ще прекарате в затвора остатък от дните си. Той зачака, но не последва никаква реакция. Сигурни сме в това, натърти Джо, но вече бе изгубил увереност. Що се отнася до истинската причина на вашето позваняване? Прониза го острият глас на Холис. Мистер Рунсайтър няма да. Разтреперан, Джо постави слушалката. Върна се обратно по коридора и намери Александър, който ровеше и си съхналите цигари. Александър вдигна глава. Отговората не, рече Джо. Фогелсанг те търсеше, отвърна Александър. Държеше се странно и причината за това беше изписана на лицето му. Бас държа, че се страхува да ти признае истината. Сигурно доста ще го върта, но накрая ще си каже. Е, какво ще правим сега? Ще спипаме Холис. Не можем да го спипаме. Съвета, той млъкна. Стаята бе влязал управителят на мораториума. Лицето му имаше тревожен и изпит изглед, ала същевременно се опитваше да запази изражението на човек, свикнал да нацърта в отвъдното. Направихме каквото можахме. При такава ниска температура, генерираният поток практически не среща съпротивление. Сигналът би трябвало да е оглушително мощен, а ние долавяме само статичен шум. Не забравяйте, че не извършихме оглед на първичната охладителна инсталация. Имайте го предвид. Ще го имаме, рече Александър. Той се надигна и кимна на Джо. Е, това е всичко. Ще поговоря, Села, отвърна Джо. Сега. Очуди се, Александър. по почакай докато намислиш какво да и кратко кажеш. Срещни се с нея утре. Прибери се от дома и поспи. Да се прибера от дома, би означавало да отида при паткунли. А сега не съм в състояние да се срещам с нея. Вземи си стая в някой цирихски хотел. Скри се. Аз ще се върна на кораба и ще кажа на другите да се свържат със съвета. Напиши ми заповед. Знаеш ли с кого? Бих искал да си поговоря. Попита го Джо. Суенди Райт. Тя ще знае какво трябва да се направи. Страшно много ценя мнението и кратко, интересно, та аз почти не я познавам. Едва сега Джо забеляза, че помещението е изпълнено от тиха, но настойчива музика, същата като хеликоптера, да си Рей, да Сила, пееше мъжкият хор, словите се съм инфевила, тести Дейвид към Сибила. Това е Ереквием на Верди, осъзнай изведнъж Джо. Сигурно Фон Фугълсанг го пуска собственоръчно, когато дойде сутрин на работа. Като се прибереш в хотела, продължаваше Александър, можеш да поканиш Уенди да дойде при теб. Това няма да е морално, възрази Джо. Какво? Александър го погледна очудено. В подобен момент. Когато цялата организация е на път да изчезне в небитието. Ако не се вземеш в ръце, всичко, което може да ти даде нови сили е не само морално, но и необходимо. Запази си стая, кажи ми в кой хотела и после. Парите ми са излезли от употреба, прекъсна го Не мога да използвам видеофона, освен ако наблизо не се навърта някой колекционер на стари монети, който да ми ги размени за швейцарски франкове. Исусе. Възкликна Александър и шумно въздъхна. Моя ли е грешката? Озъби се, Джо. Да не би да съм виновен за това, че парите ни са негодни? В известен смисъл, да, опрекна го Александър. Макар да не знае защо. Може би някой ден ще мога да ти кажа. Добре, връщаме се на II. Там ще вземеш Уенди Райт и ще откараш в хотела. И с какво ще платя в хотела? Няма да приемат парите ми също, както не ги прия автомата. Проклинайки шумно, Александър разтвори портфейла си и разгледа банкнотите вътре. Стари са, но все още са в обращение, заяви той и изсипа надланта си монетите. Виж тези вече не са, и Александър ги захвърли с отвращение на пода, точно както бе постъпил видеофонния автомат. Вземи банкнотите. Тук има достатъчно захубава стая, вечеря за двама и няколко питиета. Утре ще изпратя сувалката от Нью-Йорк да ви прибере. Ще ти ги върна, увери го, Джо. Сега вече получавам голяма заплата, нали съм временно изпълняващ длъжността директор на Рунсайта Расушейц. Ще мога да си изплатя дълговете, глобите и данъците, които от доста време, без помощта на Паткунли? Бих могъл да изритам. Интересно, отвърна Александър. За мен... Това е едно ново начало. Нова възможност в живота. Мога да. Управлявам фирмата, мислеше си Джо. Със сигурност не бих повторил грешката, която направи Рунсайтър, да бъда примамен от Холис, който се представя за стантън миг и да му позволя да изтегли най-добрите наутрализатори от земята. Имам чувството, огледа го замислено Александър, че ти си обречен на провали. И нищо не може да те спаси от това проклятие. Това, което всъщност притежавам, рече Джо, е волята за успех. Глен Рунсайтер го забеляза и затова в завещанието си ме посочи като евентуален негов заместник, той чувстваше нарастваща увереност. Бъдещето се разтваряше пред него, сякаш бе ясновидец. И изведнъж си спомни за дарбата на пат, за онова, което вършеше с основиците и с опитите им да нацъртат в бъдещето. Александър прочете мислите по лицето му. Няма да изхвърлиш, рече той. Защото знаеш какво е способна да прави. Добре, ще си найема стая в цирих, съгласи се Джо. След като толкова настояваш. Не, поклати глава той. Александър е прав. Няма да стане, пати или нещо по-лошо от нея, ще се спречи на пътя ми и ще унищожи всичко. Обречен съм. В класическия смисъл на тази дума. Той си представи затворена в клетка птица, която отчаяно пърха с криле. Имаше нещо трагично, неизбежно в тази гледка. Някаква предопределеност. Все още не можеше да разбере какво точно. Монетите досети се изведнъж Джо. Излезли от употреба, дори автоматът отказва да ги приеме. Превърнали се в колекционерска рядкост като експонати в музея. Това ли го тревожеше наистина? Трудно му бе да определи. Мор се стопебе, продължаваха да пеят гласовете и ти начура чура, с родителята, тетен тър спонсуй. Осем спестовна каса и обик ще сложи край на вашите финансови тревоги. Ние ще се погрижим за вашите дългове. Лихвени и безлихвени заеми, от които само може да спечелите. Слънчеви лъчи се плъзнаха по стените на елегантната хотелска стая, разкривайки странни изображения, които за изненада на джучип се оказаха украшения по мебелировката, масивни ръчно извезани драперии, на които бе изобразен възхода на човечеството от едноклетъчните организми в ранен камбрии до първите потешки от въздуха летящи механизми в началото на 20 век. Великолепен псевдомахагонов скрин – четири кресла с хромирани дръжки. Джо довърши с възхищение огледа на стаята и после осъзна смъчителен трепет, че уенди. Така и не беше отвърнала на настойчивата му покана и не бе пристигнала. Или пък е почукала, но той не я е чул, спала твърде дълбоко. И така новата империя на неговата хегемония бе рухнала още в мига на създаването. Той се надигна уморено от леглото и започна да се облича, все още под впечатленията на случилото се през предния ден. Студено му беше, необичайно студено, и той се замисли на този факт. После вдигна слушалката на видеофона и се свърза с обслужване по стаите. «Да му го върнем, ако е възможно», говореше някой слушалката. Първо, разбира се, трябва да разберем дали самият стантън Мике е бил забъркан или за целта е бил използван симулакров заместник, ако е така, защо, ако пък не, как, гласът постепенно отслабваше, сякаш разговаряше със себе си. А не с Джо. Сякаш дори не подозираше за съществуването му. Ако се съди по всички досегашни доклади, продължаваше той, няма съмнение, че Стантън Мик предпочита законните средства за действие и легалните методи, утвърдени в нашата система. С оглед на това. Джо затвори, изправи се, като се олюляваше и се опита да си прочисти мислите. Гласът на Рунсайтер. Без никакво съмнение. Отново вдигна телефона и се заслуша. Съдебен процес от страна на МИК, който не само, че може да си го позволи, но и е привикнал с подобни жителства. Преди да предявим официален протест към съвета, би било наложително е да се консултираме с нашите юристи. В противен случай сме изложени на опасността да бъдем обвинени в фалшифициране на обстоятелствата и Русайтър. Извика Джо. Неспособни да го докажем. Когато стане? Джо затвори. Нищо не разбирам, рече си той. Влезе в банята, наплиска се със студена вода, среса косата си, помисли малко и се избръсна с безплатно предоставения бръснач. Постави си от хотелския одеколон, взе една безплатна хотелска чаша и си наля безплатна вода. Дали в мораториума най сетне са успели да го съживят? Но ако е така, защо не ме чува? Защо връзката помежду ни е еднопосочна? Или това е само техническа неисправност? Той се върна при видеофона и вдигна отново слушалката, намислил да се свържа с мораториума. Макар и на най-подходящата кандидатура за директор на фирмата, ако се имат предвид личните му качества, поспециално. Не мога да се свържа, осъзна Джо и остави слушалката. Не мога да говоря дори с обслужване по стаите. Отъгъла на стаята се разнесъл се мелодичен звън, последван от равен, механичен глас. Аз съм вашият безплатен вестникарски автомат услуга, която предоставя единствено хотелска верига Рутис, разпространена из целия свят. Достатъчно е да наберете кода на новините, които ви интересуват, и аз мигновено ще ви снабдя с прясно отпечатан вестник, пълен с необходимата и вълнуваща ви в момента информация. Повтарям отново напълно безплатно. Добре, кимна Джо и застана до автомата. А да видим дали ще пише за смъртта на Русайтър, рече си той. Може би новината за нещастието вече се е разпространила по света. Вестниците редовно даваха сводка за новите посетители на мораториума. Джо натисна един клавиш с надпис «Висши междупланетни новини». Автоматът незабавно се заеда печата и хартията полетя навън с такава бясна скорост, че Джо едва успяваше да анавие. Никъде не се споменава Шерон Сайтър. Може би е твърде рано. Да не би съветът да е решил да запази този факт в тайна? Или пък причината е в Александър, подкупила служителите на мораториума, за да не разпространяват неприятната вест. Не. Александър му даде. Всичките си пари. Не би могъл да подкупи никого. На вратата се почука. Джостави вестника. Приближи се безшумно до вратата и спря замислен. Най-вероятно това беше Пат Кунли, открила, че се е настанил тук. Но можеше и да е някой пристигнал от Нью-Йорк, за да го откара. Теоретично погледнато би могла да бъде и Уэнди. Не, за нея вече беше късно. А можеше и да е най-мен обиец, изпратен от Холис. Джо отвори вратата. На прага, сгърчен от притеснение, Стиснал подпухналите пухналите си ръчички, стоеше Херберт Шунхайт фон фугалсанг. Наистина не разбирам, мистър Чип. Работехме на смени през цялата нощ. Но така и не получихме дори една едничка искрица. Направихме електроенцефалограма и на графиката се виждат криви, показващи мозъчна активност. Макар и сигнала да е слаб, няма никакво съмнение. Значи фактът на съществуване на положивот е неоспорим, само дето не можем да си осигурим достъп до него. Въведохме сонди във всички зони на мозъчната кора. Не знам какво повече можем да сторим, сър. Имате ли данни за наличен мозъчен метаболизъм? Попита Джо. Да, сър. Повикахме експерт от друг мораториум и той го определи, като използваше собствените си прибори. Метаболизмът е в границите на нормата. Както и следваше да се очаква в послесемъртно състояние. Как ме намерихте тук? Попита Джо. Свързахме се с мистер Хамънд в Ню йорк След това направих опит да ви се обадя, но видеофонът ви е заед цяла сутрин. За това реших да дойда лично. Повреден е, обясни Джо. Видеофонът, искам да кажа. Аз също не мога да се свържа. И мистър Хамънд направи няколко безуспешни опита. Помоли ме да ви предам съобщение от него. Става дума за нещо, което би желал да направите, преди да отпътувате от Цирих за Нью-Йорк. Иска да ми напомни, рече Джо, да се консултирам села. И да уведомите за ненавременната и трагична кончина на нейния съпруг. Бихте ли ми заели няколко поскреда? Попита го Джо. За да закуся. Мистер Хамънд ме предупреди, че ще ми искате пари. Информираме, че ви е осигурил достатъчно финансови средства, за да посрещнете всички насъщни нужди. Да, но той не знаеше, че ще се наложи да се настаня в такава луксозна стая. В хотела не разполагаха с по-малка свободна. Можете да прибавите сумата към сметката, която ще изпретите на. Runsiter Associates в края на месеца Вероятно, Александър, ви уведомим, че аз съм временно изпълняващ длъжността директор на фирмата. Пред вас стои енергичен човек, който е извоювал положението си в обществото стъпка по стъпка, благодарение на опоритост и сила. Вероятно се досещате, че мога да променя изградените традиции на нашата фирма да работи с вас. Фон Фугълсанг бръкна навъсено в джоба на Туидовата си тога. Измъкна портфел от изкуствена крокодилска кожа и порови в него. Суров свят живеем, рече Джо, докато приемаше парите. Свят, в който въжи правилото «Човек за човека» е вълк. Мистер Хамънд ме помоли да ви предам, че след два часа в Цирих ще долети сувалката. Приблизително. Чудесно. За ваше удобство, тя ще кацне близо до мораториума и ще изчака разговора висела. Ако желаете, ще ви откарам с моя хеликоптер. Александър Хамант ли ви каза, че трябва да се върна с вас в мораториума? Точно така Кимна фон Фогълсанг. Висок, широкопляща снегър, около 30 годишен. С позлатени зъби, покрити с орнаменти. Същият. Мъжът, който дойде с вас вчера в мораториума. С какво беше облечен? Продължи да настоява, Джо. Не можах да видя. На екрана се появи и само лицето му. А да ви е предал някаква парола, която да ми съобщите, за да съм сигурен, че става дума за него? Не разбирам какво ви тревожи, мистър Чип. Рече управителят на мораториума. Това беше същият човек, с когото се срещнах вчера. Не мога да рискувам, заяви Джо, и да се кача с вас в хеликоптера. Може би ви е изпратил Рей Холис. Той уби мистър Рунсайтър. Фон Фугълсан го облещи очи и попита: Информирахте ли съвета на служби бдителност за това? Ще го направим. Когато му дойде времето. А междувременно, трябва да си отваряме очите, за да не ни спипа Холис. Той искаше да убие и нас, когато бяхме на Луната. Имате нужда от охрана заяви управителят. Съветвам ви, незабавно да се свържете с цириската полиция. Те ще изпратят човек, докато отлетите за Ню Йорк. А като пристигнете там, видеофонът в стаята е повреден, както вече ви казах. Единственото, което чувам в слушалката е гласът на Глен Рунсайтър. Затова никой не може да се свърже с мен. Наистина ли? Колко странно, управителят го отстрани и на хвостаята. Мога ли да го чуя? Той. Вдигна слушалката. Един поскрет заяви Джо. Съдържателя бръкна подразнено в джоба на тогата, порови и измъкна шепа монети. Взимам от вас колкото за чаша кафе, обясни Джо. Поне за толкова сигурно си струва. При тези думи той се сети, че не е закусвал нищо, а не биваше да се среща села в подобно състояние. Е, би могъл вместо закуска да глътне една амфетаминова таблетка, в хотела вероятно ги имаше безплатно. Съдържателят притисна слушалката към ухото си и каза, нищо не чувам. Дори сигнал, свободно. Само слаб шум. Идещ някъде отдалеч. Едва доловим, той подаде слушалката на Джо. Наистина, чуваше се само леко пръщане. От хиляди мили. Зловещо и непомалко объркващо от глас на Рунсайтер, ако наистина това бе неговият глас. «Ще ви върна парите», рече Джо, оставяйки слушалката. «Няма значение», махна Фон огълсанг. Но вие не чухте гласа. «Да се връщаме в мораториума». Нали такава беше молбата на мистер Хамънд? «Александър Хамънд е мой подчинен», рече Джо. «Аз вземам решенията». Смятам да се върна незабавно в Нью Йорк. В този момент най-важното е да бъда уведомен за събитията съвета. Когато разговаряхте с Александър Хамънд, той каза ли ви дали останалите неутрализатори са напуснали Цирих? Всички, с изключение на момичето, което прекара нощта с вас в хотела, управителят се огледа очудено и на лицето му се изписа загриженост. Тя не е ли тук? За кое момиче става дума? Запита Джо. Загубил дъх. Мистер Хамънд не оточни. Предположи, че ви знаете. При подобни обстоятелства би било недискретно от моя страна да проявявам любопитство. Тя ни вили, никой не е идвал тук, заяви Джо. Коя ли е била? Пат Кунли? Или уенди? Той закрачи потънал в тревожни мисли и стаята. Дано е била, Пат, помисли си накрая. В гардероба рече фон Фогълсанг. Какво? Джо замръзна. Може би трябва да погледнете там. Луксозни стаи като тази са оборудвани с доста просторни гардероби. Джодокосна механизма на гардеробната врата и двете крила се плъзнаха в страни. На пода лежеше сгърчено, съсухрено, почти мумифицирано тяло, покрито с изгнили парцали, които някога са били дрехи. Сякаш постепенно между тялото и дрехите се бе размивала рязката, отличителна граница. Той се наведе и го прообърна. Тежеше само няколко килограма, когато го. докосна, крайниците се свиха със сухо пръщене. Косата беше невероятно дълга, жилав, с плъстенки чур покриваше лицето. Джо затвори очи и застина неподвижно. Последното... Което искаше в този момент, бе да узнае на кого принадлежи тялото. Колко е старо, произнесе сподавено Фон Фугълсанг. Съвсем е изсъхнало. Сякаше тук от векове. Ще сляза долу да повикам управителя. Не ми прилича на жена, промърмори на себе си Джо. Останките бяха твърде малки по размери, по-скоро принадлежаха на дете. Не може да е нито Уэнди, нито Патт. Той протегна ръка и вдигна кичура от лицето. Сякаше било в пещ. При много висока температура и то продължително време. Взривът, спомни си той. Термичната вълна от бомбата. Втренчи поглед в разкривените от времето черти на лицето. Познаваше го. Макар и смъка е позна. Уенди Райт. Дошла е по някое време тази нощ, мислеше си Джо а после в нея или около нея започнал някакъв процес. Почувствала го е и се скрила в гардероба, не искала дори в тези последни мигове или часове от живота си да му причини страдание. Не го е събудила, мълчала е до край. А може би се е помъчила, но не е имала сили. И тогава е пропълзяла тук. Моля се на Бога, каза си Джо, да свършило бързо. Нищо ли не можете да направите за нея? Обърна се той към фон Фугълсанг. В мораториума? Вече е късно. Изключено е наличието на остатъчен положивот на толкова късен етап. Това ли е, момичето? Да. Най-добре час по-скоро да напуснете хотела. Още сега. За ваша собствена безопасност. Холис, той е, нали, може да постъпи по същия начин и с вас. Цигарите ми, спомни си, Джо. Бяха и съхнали. Остарелият указател в кораба. В киснатата сметана и матилката, която ми пробутаха за кафе. И парите отдавна излезли от употреба, навсякъде все един и същи процес – остаряване. Тя първа го спомена, още когато бяхме на луната. Чувствам се стара, така каза. Джо въздъхна замислен, а сърцето му блъскаше от страх. Гласът на Рунсайтер досети се той. Какво ли означава това? Не виждаше никакъв смисъл в цялата тази бъркотия никакво свързващо звено. Гласът на Рунсайтър не се вписваше в нито едно приемливо обяснение. Радиация подхвърли фон в Според мен, тя е била изложена на екстремно посила радиоактивно блъчване може би преди доста. Време! Не поклати глава Джо, умряла е от зрива. Експлозията, която погуби Рунсайтър. Кобалтови частици, рече си Джо. Радиоактивният прах, който я е покрил и е погълнала. Но в такъв случай и ние сме го вдишали и не очаква същата участ. Нищо не може да се направи. Късно е вече. Виж, за това не се досетихме. Никой не предвиди, че бомбата ще разпръсне микроскопични радиоактивни частици. Нищо чудно, че Холис не остави да си измъкнем. И все пак това обясняваше смъртта на Уенди и съхналите цигари. Но не и е указателя, монетите и развалената сметана. Нито пък глас на Рунсайтър, кантящ в хотелската слушалка, всеки път, когато я вдигне. Чак докато се появи фон Фогелсанг. Може би Рунсайтър не иска да бъде чут страничен човек. Трябва да се върна в Нью-Йорк. Да намери останалите, с които бях на луната, в момента на взрива. Този проблем можем да решим само заедно, друг път няма. Преди да загинем един по един, както стана с Уенди. Или още по-ужасяващо. Кажете на хотелиера да донесе полиетиленова турба, обърна се той към фугълсанг. Искам да опаковам в нея и да я отнеса в Нью-Йорк. Но този случай не е ли от компетенцията на полицията? Такова ужасно убийство, мисля, че сме длъжни да ги уведомим. Донесете турбата, повтори Джо. Добре. И без това става дума за ваш подчинен. Беше, промърмори Джо, докато Фон Фугълсанг се отдалечаваше. Вече не е. Може би така е по-добре, мислеше си той. Уенди, ще те взема с мен. Ще те отнеса у дома. Но не както бе възнамерявал да го стори. Джо ще пристигне всеки момент, обърна се Александър Хамънд към насядалите около масата на урализатори. Той погледна часовника си, за да се увери. Часовникът изглежда безпрял. Докато чакаме, предложи Пат Кунли, защо не проверим в новините по телевизията, дали Холис не е пропуснал някаква информация за смъртта на Рунсайтер? Във вестниците не пишеше нищо. Обади се Еди Дорн. Телевизионните новини са от последния час. Отвърна пат. Тя подхвърли на Александър една 50-центова монета, за да включи масивния телевизор. Монтирам стената, зад плътни завеси. Това беше великолепен триизмерен полифоничен апарат, гордостта на Рунсайтер. Дайте... Аз ще го пусна, мистър Хаманд, рече сами Мандо и се надигна с готовност. Не биваше да оставяте мистер Чип. Цюрих промърмори разтревожено Уолтер Уейлес, адвокатът на Рунсайтър, докато опипваше нервно ключалките на кофарчето си. Нищо не можем да предприемем, докато не се появи тук, а въпросът не търпи отлагане. Нали сте чели завещанието, отвърна Александър. И Джо Чип го е чел. Всички знаем, че Ронсайтър пожела да остави управлението на него. Но от юридическа гледна точка заговори Уейлес. Няма да ни отнеме много време, прекъсна го Александър. Той надраска върху листа пред себе си няколко бележки, после ги прочете. Изветрели цигари. Остарял указател. Излезли от употреба пари. Загнила храна. Реклама върху кибритената котия Ще предам този лист около масата, произнесе той. Искам да видя, дали ще откриете някаква връзка между тези пет обстоятелства или както предпочитате да ги наричате. Тези пет факта са погрешни, прекъсна Йон Айлт. Лесно е да се открие връзката между първите четири, рече ПАТ. Но не и рекламата върху кибритената котия. Само тя не пасва. Може ли пак да погледна тази кибрите на котия? Александър протегна ръка към пат, взе кибрита и прочете рекламата. Изключителна възможност да преуспеете. За всички, които жадуват да се усъвършенстват. Мистер Глен Рунсайтер, по настоящем обитаващ, мораториума за любими събратя в Цюрих, Швейцария, отвои приходите си само за седмица с помощта на нашия безплатен комплект, направи си обувки към който е приложено и подробно описание за това, как полезно да продавате своята продукция на близки, приятели и колеги. Макар и замръзен безпомощно в охладителна камера, мистер Унсайтър спечели 400. Александър спря да чете и се зае да си чопли замислено зъбите. Да, каза си той, тази реклама не се връзва с всичко станало. В другите обстоятелства прозира устаряване и разложение. Но не и тук. Питам се, произнесе той на глас, какво ли ще се случи, ако откликнем на рекламата? Тук има някакъв номер на почтенска котия в демоне, а йова. Ще получим безплатен комплект «Направи си обувки», рече ПАТ. С подробно описание на това, как, а може би, прекъсне Александър, ще се свържем с Глен Рунсайтер? Всички присъстващи, включително и ПАТ, се облещиха в него. Наистина го мисля. Ето, той подаде кибрита на Типи Джаксън. Прати им експресно писмо. И какво да напиша? Попита Типи. Просто попълни формуляра, рече Александър. После се обърна към Еди Дорн. Значи си съвсем сигурна, че този кибрит стои в джоба ти от миналата седмица? Може би си го взела днес? В сряда беше, няма съмнение. И рекламата си стоеше върху него? Не съм обръщала внимание. Не знам дали е имало. Пък и кой би забелязал подобно нещо? Никой. Какво мислиш за това, Александър? Обърна се към него, Дон Дени. Дали не е номер на русайтър? Може би го е отпечатал преди смъртта си? Или е работа на Холис? Някаква зловеща шега, след като е намислил да го убие. Искала да забележим рекламата едва след като Рунсайтър бъде положен в охладителната камера в Цирих, както пише тук. А откъде ще знае Холис, че ще откараме Рунсайтър в Цирих? Попита Тито Апостос. Защо не е в Ню Йорк? Защото ела е там, отвърна Дон Дени. Застанал в нерешителност пред огромния телевизор, самия Емандо разглеждаше подхвърлената му 50-центова монета. Челото му беше сбърчено от напрежение. Какво има, сам? Попита го Александър. Самият той беше напрегнат, усещаше, че се е случило нещо. На 50-центовата монета не трябваше ли да е изобразен ликът на Уолт Дисни? Попита сами. На Дисни или ако. Е по на Фидел Кастро. Дай да погледна. Още една излязла от употреба монета, произнесе пат. Не е, възрази Александър, докато я оглеждаше. От миналата година е, има дата. Ще приеме всеки автомат. И на телевизора също. Тогава какво не е наред? Попита Еди Дорн. Това, което каза сам, обясни Александър. Изображението не съответства. Той протегна разтворената си длан към Еди Дорн. На кого ти прилича? Еди помълча малко и отвърна. Аз се не зная. Знаеш, знаеш, увери я Александър. Добре де, кимна решително Еди им отблъсна ръката. Това е Рунсайтър, обърна се Александър към насядалите около масата. Настъпи тишина, която първа наруши Типи Джаксън. Добави и това в списъка, гласът ти кратко трепереше. Забелязвам два основни процеса, каза Пат, докато Александър пишеше върху листа. Единият процес е на разпадане. С това ще се съгласите всички. А кой е другият? Вдигна глава Александър. Не съм съвсем сигурна, поколеба се Пат. Но е свързан с Рунсайтер. Мисля, че трябва да погледнем и останалите монети. Както и банкнотите. Чакайте малко да помисля. Един по един всички присъстващи извадиха портфейлите си. Аз имам банкнота от пет поскредита, рече Йона Елт, с великолепно изрисувания лик на мистер Глен Рунсайтер. Останалите банкноти са съвсем обикновени. Аз имам две такива банкноти, уведоми ги, Александър. А вие... Той огледа масата. Шест ръце се вдигнаха нагоре. Значи ставаме осем, рече Александър. Осем, в чието портфейли има пари с образа на Ронсайтер. Вероятно, до довечера и на останалите банкноти ще се появи същото изображение. Най-късно до утре. Няма значение, тези пари са в обращение и автоматите ги приемат. Не съм съвсем сигурен, възрази Дон Дени. Не виждам защо банките ще приемат пари с образа на Русайтър. Според мен те са фалшиви. Добре, де, Ким на Александър. Може и да не са истински. Но не в това е въпросът. Въпросът е в друго, продължи мисълта му, А именно, в какво се състои вторият процес тези Рунсайтерови явления? Точно така, Ким на Дон Дени. явления. Това е вторият процес, съпътстващ разложението. Част от парите се оказват излезли от употреба, върху други се явява лика на русайтър. Знаете ли какво си мисля? Мисля си, че това са два противоположни процеса. Единият е насочен навън, отвъд. Пределите на съществуването. Това е първият процес. Вторият процес е на появяване на този свят. Но на нещо, което преди това не е съществувало. Изпълнени желания, тихичко промърмори Еди Дорн. Моля, попита Александър. Мисля си, че може би това са неща, за които е мечтал Рунсайтър, полясни Еди. Да види изображението си върху банкноти или монети. Не е ли грандиозно? А кибритът? Попита Тито Апостос. Не зная. Рече Еди. Това вече не е грандиозно. Нашата фирма неколкократно използва подобна форма на реклама. Намеси се Дон Дени. Както и по телевизията, във вестниците и списанията. За това отговаря отделът за връзки с обществеността. Рунсайтър никога не се е интересувал от рекламите, още по-малко от рекламирането върху кибрити. Ако става дума за някаква форма на материализация на душата му, по-скоро бих очаквал да се поляви на екрана на телевизора, а не върху банкноти и кибрите ни кутии. Може и на телевизията да го има, рече Александър. Така е, ким напад? Не сме го включвали. Сами, обърна се Александър и пусни телевизора. Не зная, дали наистина искам да гледам, рече еди, докато сами Еман пахаше монетата в процепа на автомата. Вратата на залата се отвори. На прага стоеше Джучип и Александър пръв видя лицето му. Изключете телевизора, рече Александър и се изправи. Всички останали бяха в перили погледи в Джо. Какво се случило, Джо? Попита Александър. Какво има? Наех сувалка, за да ме докара до тук. Ауенди? Напишете чек за сувалката, рече Джо. Чака на покрива. Нямах достатъчно пари в мен. Можем ли да отпуснем необходимата сума? Обърна се Александър Самуалтър Уайлес. Можем при подобни случаи. Ще отида да уредя въпроса, той взе кофарчето и излезе. Джостана на прага, замислен. Изглеждаше устарял поне с 100 години от последната среща с Александър. Тя е в моя кабинет, рече той. Но не мисля, че е необходимо да я виждате. Управителят на мораториума беше с мен, когато я открих. Каза, че нищо не може да се направи. Изминали са години. Години. Потрепери Александър. Да слезем в кабинета, рече Джо. Той поведе Александър през коридора към асансьора. Докато летях насам, взех успокояващи. Сега се чувствам доста по-добре. Поточно, нищо не чувствам. хапчетата е. Като и мина действието, ще го почувствам отново. Вратата на асансьора. Се разтвори. Двамата се спуснаха надолу, без да промълвят нито дума, слязоха на третия етаж и се отправиха към кабинета на Джо. Не ти препоръчвам да гледаш, каза Джо преди да отключи вратата на кабинета. Оставям на теб да решиш. Но щом аз съм го преживял, ще го преживееш и ти. Той включи осветлението. Майчице Мила възкликна след секваща дъха пауза Александър. Не го отваряй, посъветва го Джо. Няма да го отворя. С нощи или тази сутрин? Изглежда е станало порано, преди да успее да се добере до моята стая. Двамата с притежателя на мораториума открихме парчета от дрехите и кратко в коридора. И пред вратата на моята стая. Но докато е пресичала в на хотела, се е чувствала добре, иначе все някой щеше да забележи, че нещо не е наред. Знаеш как е в такива големи хотели, се има по някой на пост. Фактът, че е успяла да се добере до стаята ми, да, показва, че е била в състояние да се придвижва. Във всеки случай. Това изглежда напълно възможно. Знаеш ли, мисля си за нас, останалите, рече Джо? В какъв смисъл? В същият. Че това ще ни сполети и нас. Как е възможно? А как е възможно да сполети нея? Всичко е заради взрива. И ние ще измрем един по един. Ще загинем до крак. Всички ще се превърнем в купчина от съсухрена кожа и трушливи кокали, нахвърляни безпоредъчно в някой нелунов чувал. Добре де, Кимна Александър. Очевидно има някаква сила, която предизвиква разложение. И тя започна да се проявява след взрива на луната. Това вече го знаем със сигурност. Освен това знаем, или предполагаме, че има и втора сила, противоположна на първата която въздейства на обкръжаващия ни свят в обратна посока. И тя е свързана с рунсайтър. Върху парите, които носим, се появява неговия лик. А на кибрита чух го слушалката на видеофона. Рече Александър. В хотела. В слушалката. Как? Не зная. Просто говореше в нея. Не на екрана, само гласа. И какво каза? Нищо особено. Александър го разгледа внимателно. А той можеше ли да те чуе? Попита накрая. Не. Опитах се да се свържа. Линията беше еднопосочна, можех само да чувам. Ето защо не можахме да се свържем с теб. Да, Ким Джо. Когато пристигна, так му бяхме решили да включим телевизора. Представиш ли си, във вестниците не се споменава и думичка за смъртта му. Каква бъркотия? Никак не му се. Нравеше и гледът на джучип. Състарен, сгърчен и уморен. Така ли започва това? Трябва на всяка цена да се свържем с рунсайтър, рече си той. Достатъчно ще само да го чуваме. Очевидно, той търси връзка с нас, но. Ако искаме да преживеем тази криза, трябва да установим контакт с него. Дори да се появи на екрана, каза замислено Джо, каква полза от това? Ще бъде същото, като слушалката. Освен ако не успее да ни съобщи, как да разговаряме взаимно. Може и да знае някакъв начин, ако разбира какво точно се случило. Първо би трябвало да знае какво се случило с самия него. А това и ние не знаем. Изглежда, мислеше си Александър, че в известен смисъл той е жив, макар нези от мораториума да не успяха да го възкресят. А Фон Фугълсанк чули го в слушалката? Попита Александър. Опита се. Но до него достигаше само някакъв слаб шум, и дещ отдалече. И аз го чух. Никакви гласове. Шум като от абсолютната пустош. Много странен шум. Не ми харесва я работа, заяви Александър. Щях да се почувствам малко по-добре, ако и фон Фугълсанг бе чул глас. Така поне щяхме да сме сигурни, че го има, а не е някаква твоя халюцинация. Но някои от събитията със сигурност не бяха плод на нечия халюцинация, автоматите, които отказваха антични монети, не притежаваха психика и боравеха само субективната реалност. При тях физиологията не играеше никаква роля. Машините не притежават въображение. Ще се махна от тази сграда, заяви Александър. Трябва да изберем някое място, някой град, съвсем на посоки, с който никой от нас не е свързан по никакъв начин. И никога не е бил там. Балтимор, предложи Джо. Добре, заминавам за Балтимор. Ще избера един магазин на посоки и ще проверя дали приемат парите с образа на Росайтър. Купи ми нови цигари, каза Джо. Добре. Тък му ще проверя дали избраните на посуки цигари в някой случайен магазин на Балтимор са устарели. Ще дойдеш ли с мен или предпочиташ да се качиш и да разкажеш на останалите за Уенди? Ще дойде с теб, заяви Джо. Може би не трябва да им казваме? Мисля, че трябва. И без това скоро ще се случи отново. Още преди да се върнем от Балтимор. Може би се случва в този миг. Тогава незабавно да тръгваме за Балтимор, рече Александър и пое към вратата. Джо Чип го последва. Девет, косата ви е суха, не се поддава на обработка? Нима това е. Проблем. Използвайте шампуан обик и само след пет дни тя ще блести и с неузнаваема красота. Шампуанът обик е напълно безвреден ако се използва според инструкцията. Спряха се на супермаркет щастливци, разположен в покрайнините на Балтимор. Дайте ми пакет Тпалмал, заръча Александър на комютаризирания автономен продавач. Уинс са поевтини, намеси се Джо. Вече не ги произвеждат, отвърна троснато Александър. От години на сам. Произвеждат ги, възрази Джо. Но не ги рекламират, той се обърна към продавача. Сменяме поръчката на Уинкс. Фулея пред тях се изтъркали пакет цигари. 95 цента, произнесе продавачът. Ето, банкнота от 10 поскредита, скредита. Александър пъхна банкнотата в процепа и механизмата придърпа с тихо бръмчене. Арестотови, сър, произнесе автоматичният продавач и пред тях се си изсипа цяла купчина дребни монети. Моля, Освободете път. Значи парите с образа на Рунсайтър са в обращение, мислеше си Александър, докато двамата с Джос отдалечаваха от штанда. Той отвори предпазливо пакета. Цигарите се разпаднаха между пръстите му. Това не доказва нищо, отбеляза Александър. Пострано щеше да е, ако се случи и с пакета, пал мал. Връщам се обратно на опашката. Той понече да застане пред штанда. Но че жената зад тях, възпълна възрастна дама, облечена в черно пълто, се кара с продавача. Мъртво беше, настояваше тя списклив глас. Когато го отнесох, вкъщи видях. Тя постави на штанда сексия с някакво повяхнало от света вътре, приличаше на мушкато. Не мога да ви върна парите, повтаряше продавачът. Не носим отговорност за растенията, които продаваме. Купувачо. Отваряй си очите, такова е нашето правило. Моля ви, освободете пътеката. Ами вестникът, който взех от лавицата Saturday Evening Post. Той също е стар от преди година. Какво става тук? Следващият клиент, произнесе продавачът без да и кратко обръща внимание. Александър приближи към лавицата с цигари, подредени в купчини по 8 кашона. Вземи един кашон. Рече той на Джо. Домино посочи Джо. Същата цена, като на Уинкс. Божичко, какво значение има това сега? Вземи един на посоки, той протегна ръка и дръпна най-близкия кашун. Празен е. И все пак вътре имаше нещо, кашонът не беше съвсем празен. Александър разкъса. Опаковката. Отвътре изпадна смачка на хартийка. Бележка, изписана с добре познатия на Джупочерк. Александър вдигна и двамата зачетоха. Изключително важно е да вляза във връзка с вас. Положението е сериозно и със сигурност ще се влуши още с течение на времето. Има няколко възможни обяснения, които ще обсъдя с вас. Не се предавайте. Съжалявам за Уенди Райт, направих каквото можах в тази насока. Значи той знае за Уенди. Рече Александър. Е, може би това значи, че няма да се повтори с никой от нас. Случайно избран кашун цигари, мърмореше замислено Александър. Случайен магазин, в град избран на посуки. И се натъкнахме на послание от Глен Рунсайтер. Какво ли има в останалите кашони? Същата бележка. Той взе един кашон, лъйма, разклати го, после го отвори. Вътре бяха подредени десет пакета цигари и нищо повече. Александър отвори един пакет. Виж, нищо им няма, посочи той на Джо, който на свой ред бе отворил друг случайно избран кашун. После още един и още един всички изглеждаха съвсем нормално. Но всички до един се разпадаха между пръстите им. Чудя се, откъде е знаел, че ще дойдем тук, рече Александър и че ще отворим точно този кашун. Нямаше никаква логика. Но и тук, в този магазин, съществуваха двете противоположни сили. Разложението срещу Рунсайтър. Навсякъде, в целия свят. Може би и в цялата Вселена. Нищо чудно, мислеше си Александър, слънцето да угасне и глен Рунсайтър да го замести със яйния си лик. Ако може. Да. Кимна мълчаливо Александър. Това е въпросът докъде ще му стигнат силите на Русайтър? Или погледнато от другата страна колко далеч може да стигне процесът на разложение? Да опитаме нещо друго предложи Александър. Той подмина штандовете с домакински принадлежности, спре се пред електрониката и избра един доста скъп касетофон германско производство, опакован в кутия. Ето този изглежда подходящ. Рече той на последвалия Годжо. Ще го купим и ще го отнесем с нас в Нью-Йорк. Не искаш ли да го творим? Попита Джо. И да го пробваме, преди да го платим? Мисля, че вече знам какво ще намерим вътре, поклати глава Александър. Нещо, с което това не е най-подходящото място да се срещаме. Той отнесе късетофона при штанда. Веднага, щом се върнаха в Нью-Йорк, Александър отнесе касетофона в работилницата на фирмата. Само след 15 минути техникът бе приключил с огледа на механизма и докладва, всички подвижни части са износени. Гумените колела са сплескани от продължителна употреба, вътре в котията има множество парченца от гума. Спирачките за превъртане в двете посоки са изтрити до основи. Механизмът има нужда от почистване и смазване, явно е използван дълги години. Освен това, трябва незабавно да се подменят всички ремъци. Колко дълго е употребяван, според вас? Поне няколко години. Аз го купих днес, възрази Александър. Невъзможно, поклати глава техникът. Или са ви проботали? знам какво са ми проботали, прекъсна го Александър. Знаех го още като го купих, преди да отворя котията, той се обърна към Джо. Чисто нов късетофон. С напълно износен механизъм. Закупен са странни пари, които в магазина приеха без да им мигна окото. Ненужни пари, с които се купуват ненужни стоки, в това няма никаква логика. И днес, ако не е отвратителен ден, намеси се в разговора техникът. Тази сутрин намерих папагала ми мъртъв. От какво? Запита Джо. Не зная, просто беше умрял. Твърд като тухла. Техникът забуда костелив пръст в гърдите на Александър. Ще ви кажа нещо за вашия касетофон, което дори не подозирате. Той не само е износен, той е безнадежно устарял, поне на 40 години. Отдавна не се използват подобни спирачни механизми, а и ремъците излязоха от употреба преди доста време. Никъде няма да откриете резервни части за него. И не си. Заслужава, това е само една антика. Боклук. Забравете го. Прав сте, отвърна Александър. Не го знаех, двамата с Джо излязоха от работилницата и поеха по коридора. Сега вече не става дума за разложение, тук въпросът е друг. Сигурно ще ни бъде все по-трудно да намираме свясна храна, каквато и да е. Всъщност, каква част от хранителните продукти, продавани в магазина, могат да се използват след години? Консервите. Рече Джо. Фонзи магазин в Балтимор имаше доста консерви. Значи преди 40 години в магазините са продавали доста повече консервирани храни, отколкото в наше време. Не ни остава нищо друго, освен да се възползваме от този факт, той помисли малко. Само за един ден времето се премести от 2 на 40 години назад. Какво ли ще стане до утре? Ще се върнем с 100 години? С какво са се хранели преди сто години? Едва ли консервите ще издържат толкова дълго? Ейца по-китайски, подхвърли Джо. Заравяли ги в земята по хиляда години. Процесът не засяга само нас, разсъждаваше на глас Александър. Спомняш ли се унази жена, в магазина в Балтимор, мушкатото, което бе купила, беше умряло? Нима целият свят ще гладува само заради една бомба, избухнала на луната? Защо ще страдат и другите? Мисля си заговори Джо. Почакай малко прекъсна го Александър. Хрумна ми нещо. Може би Балтимор съществува само когато някой от нас го посети? Както и супермаркетът щастливци щом излезем от него, той преминава в небитието. Възможно е само ние, които бяхме на Луната, да преживяваме всичко това. Философски въпрос, който в този момент не е от значение, отвърна Джо. Нито пък може да бъде решен по един или друг начин. Но може би този въпрос е жизнено важен за онази възрастна дама. И за всички останали. Идва техникът от работилницата, рече Джо. Нацърнах в инструкцията, каза техникът, която беше приложена заедно с вашия касетофон. Вижте сам, на лицето му се четеше объркване. Той изведнъж дръпна книжката и я разтвори. Ще ви спестя грижата да го търсите. Прочетете тук, на първа страница, където е написано кой е направил проклетата машина и къде да пишете за евентуални повреди. Произведено от рунсайтър в Цирих, прочете на глас Александър. Гаранционен сервис за Северноамериканската конфедерация в град. Демоне. Адресът е същият като на Кибрита. Той подаде книжката на Джо. Заминаваме за Демоне. Тази книжка на Успоримо посочва връзката между два отделни факта. Можем ли да открием нещо общо между Рунсайтър и този град, Демоне? Защо е избрал точно него? Защото е роден там, обясни Джо. Там е прекарал първите 15 години от живота си. Често го споменаваше. Значи след смъртта си се е върнал в Демоне. По някакъв начин. Не, Рунсайтер е в Цюрих, мислеше си Джо. И същевременно в Демоне. В Цюрих е тялото му, замразено в охладителна камера, с наличен и измерим мозъчен метаболизъм, но въпреки това недостъпен ум. В Демоне той не присъства физически, но изглежда, че с него може да бъде осъществен контакт и дори вече осъществен, макар и еднопосочно, с помощта на средства като тази малка книжка. А междувременно, заобикалещият ни свят се разпада, преобръща се наопаки, издигайки на повърхността от минали фази на рълността. Токовиш след някой и друг ден по улиците започнат да се движат конски трамваи. «Хайде да се качим при останалите», предложи Джо. «Да видим дали всичко е на тях, преди да тръгнем за демоне». Ако не побързаме, заговори Александър, може да се наложи да пътуваме цял ден или дори два дни. Защото и способите за транспорт ще претъркят обратна еволюция, мислеше си той. От ракетна тяга към реактивен самолет, от него към Витлов, после наземен транспорт, парни двигатели, фургон с конска тяга, не, чак до там едва ли ще стигнем. И все пак, касетофонът се оказа от преди 40 години, при това с износени части. Така че, всичко е възможно. Асансьорът пристигна сред оглушителен трясък. Александър отвори очи и дръпна в страни тежката метална решетка. Кабината беше с открити страни, преградени с излъскани медни перила. На малко столче бе приседнал скучаещ на вид човек, облечен в странна униформа, с едната ръка стискаше метална ръчка. Джопонечи да влезе, но Александър го спря. Не бързай, рече той. Погледни внимателно и помисли, опитай се да си припомниш асансьора, с който пътувахме преди малко, с хидравлично задвижване, затворен от всякъде, автоматичен, съвършено безшумен. Той млъкна. Защото странният на вид асансьора беше изчезнал и на негово място се бе появила познатата кабина. И въпреки това, той чувстваше. Присъствието и на другия, по стария асансьор. Той сякаш се мъжелеше някъде зад границата на реалността, готов да изкочи на бял свят в мига, когато двамата отклонят вниманието си. Той иска да се върне, осъзна Александър. Не можем вечно да отлагаме този момент, не повече от няколко часа. Инерцията на ретроградната сила все повече нараства, около нас се трупат архаични форми. Сигурно времето се е върнало назад със сто години. Поне толкова стар изглеждаше сансьорът, който видяхме преди малко. И все пак, рече си Александър, все още можем да осъществяваме контрол върху заобикалящата ни реалност. Успяхме да върнем предишния сенсор. Ако станем заедно и функционираме като едно цяло, всичките 12, тогава, какво видя? Попита го Джо. Какво те накара да ме спреш? А ти не забеляза ли старата кабина? Попита го Александър. Отворената клетка, смедни перила, Някъде от преди 1910 година. На столчето бе седнал униформен оператор. Не, отвърна Джо. Нищо ли не видя. Видях това, завъртя ръка Джо. Кабината, в която се качвам всеки ден, когато идвам на работа. Значи възприятията ни се различават, помисли си Александър. Интересно, какво ли означава това? Но в едно бе напълно уверен че след смъртта на Рунсайтър, това е най-опасната промяна. Вече не регресираха в един и същ ритъм. Сигурно същото е сполетяло и Уэнди Райт, точно преди смъртта и кратко. Интересно, колко ли време още им оставаше? Внезапно той почувства е коварно, дебнещо, смръзяващо присъствие, което от някакъв неопределен миг в близкото минало бе започнало да го изучава, него и обкръжаващия го свят. Спомни си за последните минути на луната. Студът се просмукваше в тъканта на обкръжаващата го реалност, разтваряше се в нея и я разкъсваше. после нахлуваше в отвърстията и се спускаше право към сърцевината на нещата, към същината, която им даваше живот. Вътре себе си той видя нещо, напомнящо ледена пустиня, от която се надигаха блестящи гладки хълмове. Вятър брулеше равнината, в която се бе превърнала реалността, впиваше се в леда а хълмовете се топяха. От крайщата на това видение нацърташе мрак. Не, повтаряше си той, това са само мои представи. Всичко това е вътре в мен, вселената наоколо не е покрита със слоеве безжизнен лед, мрак и студ. И въпреки това го виждам с очите си. Странно. Нима целият свят е събран в мен. Обвил е тялото ми. Кога е станало това? Дали това не е проява на задаващата се смърт? Несигурността, която чувствам, полъхът на наближаващата ентропия, това е основният процес, а заобикалящият мелет е само външна изява на този процес. Ако премигна с очи, цялата Вселена ще изчезне. Но къде е онази пътеводна светлина, която ще ме насочва към новата отруба? Къде е мъглявото червено сияние, излъчвано от съвоклопляващите се двойки? Къде е мрачната светлина на животинската алчност? Единственото, което долавяме този безмерен мрак и пълната загуба на топлина, една безкрайно истиваща равнина, изоставена от слънцето. Не, тази смърт не е нормална. Тя е неестествена, обичайният миг на забрава е изместен насилствено от някакъв друг, помогащ фактор. Ако разполагах с повече време, ако можех да легна и да обмисля внимателно всичко, може би тогава щях да разбера смисъла на ставащото. Какво има? Попита го Джо, докато се изкачваха с асансьора. Нищо, отряза Александър. Те може би ще успеят, каза си той, но не и аз. Двамата продължиха да се пътуват в мълчание. Когато стигнаха залата за заседания, Джо изведнъж осъзна, че Александър не е с него. Обърна се и погледна назад. Александър стоеше на другия край на коридора. «Какво става с теб?» Викна му Джо. Александър не помръдваше. «Добре ли си?» Той закрачи към него. «Уморен съм, обясни Александър. Не изглеждаш никак добре», отбеляза Джо, завладян от тревога. «Ще вляза в туалетната», каза Александър. «Ти върви при другите». Виждали всичко е наред. Ей, сега ще дойда, той се огледа объркан. Ще се оправя, настоя Александър. После продължи неуверено по коридора. Ще дойда с теб, предложи Джо. Ако се наплискам, ще ми олекне, каза Александър, отвори вратата на туалетната и влезе. Джо стана да го чака отвън. Има му нещо, повтаряше си той. Тази гледка на стария асансьор предизвика някаква промяна в него. Александър се появи отново. Е това, той дръпна джо за ръката и му посочи надписите по стената. Графити. Нали знаеш, драскат ги навсякъде. И най-вече в мъжките туалетни. На стената бе изписано салени букви, Штраус в пясък главата си крие. Жив съм аз, а мъртви сте вие. Това почеркът на Рунсайтър ли е? Попита Александър. Познаваш ли го? Да, Кимна Джо. На Рунсайтър. Сега вече знаем истината. Това ли е? Истината. Рече Джо. Сигурно, Кимна Александър. Очевидно. Какъв ужасен начин да я научиш? Написана на стената в мъжката туалетна. Единственото, което чувстваше, бе горчиво разочарование. Такива са всички графити, прями и груби. Ако чакахме да го научим по телевизията или от видеофона, щяха да минат, може би, месеци. А и след това, щяхме да го чуем със заобикалки. Но ние не сме мъртви, възрази Джо. С изключение на Уенди. Намираме се в състояние на положивот. Вероятно, все още сме на борда на Прътвал втори, на път към земята, след като експлозията ни е погубила нас, не на Русайтър. И сега той се опитва да улови нашите протофазони. За сега неуспешно, все още не сме се свързали с него. Но поне той се свърза с нас. Срещаме посланията му навсякъде, дори в случайно избрани места. Присъствието му е всеобхватно, защото той е единственият, който се опитва да влезе в контакт с нас. Лошо ми е, Александър протегна ръка и завъртя крана на чешмата. След това наплиска лицето си. Водата не беше топла, Джо забеляза, че е примесена с дребни парчета лед. Връщай се в заседателната, посъветва го Александър. Ще дойда, когато се почувствам по-добре. Май по-добре да остана с теб, предложи Джо. Не, подяволите, разкарай се. Александър го отблъсна панически. Лицето му бе посивело. Джо изхвърча в коридора. Бягай, вижда ли всичко е наред с тях. Александър отстъпи назад в туалетната, притиснал ръце към очите си и затвори вратата. Добре, извика Джо към вратата. Ще те чакам в заседателната, той се услуша, но отговор не последва. Александър? Извика Джо. Божичко, помисли си той. Но това е ужасно. Наистина му има нещо. Той заблъска по вратата и извика, искам да се уверя с очите си, че с теб всичко е наред. Късно е вече, Джо отвърна с нисък, равен глас Александър. Светлината в туалетната угасна. С нищо не можеш да ми помогнеш, този път гласът бе съвсем слаб. Не биваше да се отделяме от останалите. Уенди се отдели и първа пострада. Ако искаш да останеш жив, намери ги и не се отделяй от тях. Разкажи им всичко, опитай се да ги накараш да разберат. Ясно ли е? Джо посегна към ключа за осветление. Нещо се удари в ръката му, беше меко и топло, той отскочи назад, оплашен от реакцията на Александър. Нямаше смисъл повече да проявява излишно любопитство. Ще се върна при другите, извика той. Разбирам всичко. Как се чувстваш в този момент? Тишина, а после два доловим дразгав шепот, не е чак толкова страшно. Просто гласът изчезна. Отново настъпи тишина. Може би пак ще се срещнем, подхвърли Джо. Знаеше, че това не бяха най-подходящите за момента думи, дори потрепери, когато осъзна, че способен да бърбори подобни пошлости. Но нищо по-удачно не му хрумна. Надявам се, че сега си по-добре, продължи той, макар да знаеше, че Александър не го чува. Ще се върна след, като им разкажа за надписа на стената. Ще дойда сам, но останалите ще кажа да не идват, защото могат да те. Той потърси подходящата дума, да те тревожат, завърши накрая. Никакъв отговор. Е, с Богом, произнесе Джо и напусна потеналата в мрак туалетна. Пресеча коридора. Спря пред вратата на заседателната и след като пое няколко пъти дълбоко, натисна дръжката. Отсреща грееше екрана на телевизора, предаваха някаква реклама, триизмерното изображение показваше вътрешността на баня и изведнъж джо забеляза, че на стената има графити, също като в туалетната. Спознатия до болка почерк, бе надръскано, не на ме винете. Не съм ви крив. Вие сте мъртви. Аз съм жив. В голямата заседателна зала имаше само един зрител. Джо стоеше насред празната стая. Останалите, цялата група бе изчезнала. Зачуди се, къде ли са отишли. И дали ще оцелее достатъчно дълго, за да ги открие? Съмняваше се. Десет. Притеснява ви миризмата на пот от вашето тяло? Снабдете се с дълдорант юбик и край на грижите. Пътят ви в обществото ще бъде отворен. Безопасен, ако се използва съобразно програмата за хигиена на тялото. А сега, обяви телевизионният говорител, да се върнем обратно при Джим Хантер и последните новини. На екрана изплува слънчевото, гладко лице на репортера. Глен Рунсайтър се завърна днес в мястото, където се е родил, но това завръщане не беше белязано с печата на радостта. Вчера, която се слави като най-добрата служба безопасност на земята, без трагедия. Вследствие на терористичен акт в една подземна инсталация на Луната, Глен Рунсайтер бе ранен смъртоносно и почина преди останките му да бъдат замразени в охладителна камера. Въпреки това, трупът бе откаран в мораториума на любимите събратя, където бяха положени отчаяни и напразни усилия да бъде върнат към положивот. Когато на мястото на надеждата дойде отчаяние, Опитите бяха прекратени и тялото на Глен Рунсайтер бе пренесено тук, в град Демоне, където ще бъде положено в гробището Симпъл Шепърт. На екрана се появи старомодна дървена конструкция, около която се беше скупчила малка групичка. Интересно, помисли си Джо, кой ги е опълномощил да пренасят тялото му в демоне? Това печално, но наумолимо решение, довело до приключването на последната глава от един живот, бе взет от съпругата на покойния, продължи репортерът. Мисис Еларон Сайтър, която също обитава охладителна камера и се надяваше да сподели компанията на съпруга си, беше възкресена, за да бъде информирана за ужасния инцидент от Нейния е благоверен и даде позволение да бъдат прекратени съживителните мероприятия. За кратко на екрана се появи фотография на Еларон Сайтър, направена при живе. Всички служители на Рунсайтер Асошейтс се събраха, за да отдадат последна почет пред църквата на гробището. На екрана се появи панорамен изглед на гробището. От приземилия се наблизо кораб се спускаха хора. На път им се изпречи репортер с микрофон в ръка. «Познавахте ли лично своя шеф, мистер Глен Рунсайтър? Запита репортерът. Какъв беше той като човек и ръководител? Примигващ към ослепителната светлина, Пръв взе думата Дон Дени. Всички. Го познаваме не само като наш работодател, но и като човек, като великолепен приятел, на когото можеш да се довериш в труден момент. Сигурен съм, че и останалите ще ме подкрекат. Всички подчинени на мистър Рунсайтър ли присъстват тук сега? По голямата част отвърна Дон Дени. Научихме за кончината от мистър Ленни Гелман председател на съвета на Обединените служби безопасност. Той ни уведоми също така, че тялото на починалия е било преместено тук, в демоне и ни предложи да пътуваме с неговия кораб, за да почетем памета на нашия шеф, да ни посочи с ръка ракетата за тях. Искам да му изразя нашата обща благодарност, за това, че своевременно ни информира за пренасенето на тялото от Цирих до тук. Няколко човека от групата, за съжаление, не можаха да ни придружат и местонахождението им в настоящия момент не ни е известно, става дума за неутрализаторите Александър Хамънд и Уенди Райт, както и за мистър Чип, който завежда нашата изследователска лаборатория. Надявам се, че след като ни видят, да, ким на репортерът, може би след като проследят предаването, което се излъчва чрез сателит над територията на цялата планета, те ще пристигнат тук, в демоне, за да станат съпричастни на тази ужасна трагедия и няма съмнение, че мистер Унсайтер би желал те да са близо до него в този прощален час. А сега да се върнем в студиото, където Джим Хънтер ще продължи с другите новини. На екрана отново се появи «Джим Хънтер и заговори». Рей Холис, човекът, чието екстрасенсно надарен персонал е основният обект за неутрализация от страна на службите по безопасност, заяви в изявление на неговата преслужба, че дълбоко съжалява за неприятния инцидент довел до смъртта на Глен Рунсайтер и възнамерява да почете с присъствието си погребението в демоне. Възможно е обаче, представителят на службите Ленни Гелман официално да поиска Холис да бъде отстранен от погребалната церемония във връзка с съобщението, че първоначалната му реакция, когато научил за смъртта на Глен Рунсайтер е било зле прикрит облегчение. А сега продължи говорителят, като вдигна поредния лист, да продължим с другите новини. Джочип натисна педала на дистанционното управление и телевизорът угасна. Това съобщение на се връзва с графитите на стената, мислеше. Си той. Може би в края на краищата Рунсайтър е мъртъв. Така поне смятат уния от телевизията. А също Рей Холис и Ленни Гелман. Всички го мислят за мъртъв. Единственото, което говори в противоположна посока, са някакви дръсканици по стената на туалетната. А тях може да напише всеки. Телевизионният екран изненадващо блесна отново, без някой да е натискал повторно педала. Мяркаха се неясни изображения, които се често, сякаш някой сменяше каналите. Изведнъж на екрана се появи лицето на Глен Рунсайтър. Опротивяха ли ви вече всички вкусове? Попита Рунсайтър с познатия си дълбок глас. Не смятате ли че вареното зеле е завладяло домашната трапеза? Този познат до болка, тръпчив и неприятен мирис, който не можете да прогоните от печката, колкото и монети да пъхате в нея. Юбик променя всичко. Юбик ще пробуди вашите вкусови усещания, ще върне на храната ви пикантния мирис, ще надари с примамливи ухания на екрана, лицето на Глен Рунсайтер бе изместено от разноцветен флакон със спрей. Само едно пръсване с препарата Юбики незабавно ще бъдат прогонени вашите страхове, че светът се превръща в кисната сметана, износени касетофони и архаични асансьори кабини, както и всички останали все още незабелязани прояви на разруха. Виждате ли, подобно регресивно разпадане на светоусещането е съвсем типично за пребиваващите състояния на положивот, особено в ранните стадии, когато връзките с реалния свят все още са силни. В мозъка се запазва остатъчен заряд под формата на проточваща се вселена, който се възприема като псевдореалност, но е много нестабилен поради липсата на енергийна поддръжка от страна на тъканите. Това въжи с особена сила, когато бъдат засегнати едновременно няколко системи, както е във вашата група. Но всичко ще се промени, ако използвате нашия мощен препарат Юбик. се отпусна за замаян, впил поглед в екрана където се сменяха изображения на новия препарат Юбик. После се появи женско лице, типична домакиня, с очи, едри зъби и конска захапка, а устните заговориха. Попаднах на Юбик след като опитах няколко послаби средства за поддържане на реалността. Тенджерите и тиганите ми непрестанно се превръщаха в ръждива пепел. Подът на къщата хлътваше. Мъжът ми, Чарли, проби с крак вратата на. Спалнята. Но сега вече използвам новия економичен юбик и резултатът е вълшебен. Погледнете този хладилник. На екрана се появи масивен хладилник със заоблени краища. Той е регресирал поне с 80 години назад. 62 години, поправи я механично джо. А вижте сега, продължи домакинята и напръска корпуса на хладилника с спрей. Блеснаха вълшебни искри и само в миг старият ръждясал корпус се превърна в великолепен модерен хладилник с шест врати и монетен автомат. Да, чу се плътният глас на Рунсайтър. С помощта на най-съвременните постижения на науката, регресията на материята към поранни форми вече е обратима при това на съвсем ниска цена. И обик се продава във всички големи супермаркети на Европа. Да не се приема вътрешно. Не го доближавайте до източник на топлина. Придържайте се към препоръките, отпечатани върху опаковката. Търси го, Джо. Не стой като закопан, иди си купи флакон събик, а после напръскай всичко около теб. Джо подскочи като ожилен. Значи знаеш, че съм тук, извика той. Можеш ли да ме чуеш? Разбира се, че не мога нито да те чуя, нито да те видя. Тази реклама е записана предварително, направих го преди две седмици или поточно, 12 дни преди смъртта ми. Знаех за взрива на бомбата, възползвах се от услугите на ясновидец. Значи наистина си мъртъв. Разбира се, че съм мъртъв. Не гледа ли репортажа от демоне? Знам, че си го гледал. Ами ми онези графити на стената в мъжката туалетна? Поредният регресивен феномен. Прогърмя гласът на Рунсайтър от телевизора. Купи си флакон Събик и той ще изчезне, ще бъдат преустановени всички подобни явления. Александър смята, че сме мъртви, рече Джо. Александър също регресира, засмя се Рунсайтър и стените на залата затрепериха. Виж какво, Джо, записах тази реклама, за да ти помогна, направих го специално за теб, защото сме приятели. Знам, че си объркан, особено в този момент. Нищо чудно, като си има предвид положението ти. Както и да е, дръж се, веднъж стигнеш ли в демоне, ще се успокоиш напълно. Какво е това, Юбик? Попита Джо. Мисля, че е твърде късно да се помогне на Александър. От какво е направен този Юбик? Как работи? В интерес на истината, надписите на стената се появиха под въздействие на Александър. Ако не беше, той нямаше да ги видиш. Значи това наистина е запис? Попита Джо. И ти не можеш да ме чуеш. Вярно е. А, да не забравя още, Александър продължава Русайтър. По Подяволите изруга Джо. Нямаше никакъв смисъл. На екрана отново се появи изцъкленото лице на домакинята. Неслед дълго изчезна и телевизорът угасна. Значи Александър е виновен за всичко, мислеше си Джо. Тази идея не му се струваше особено логична, по-скоро внасяше допълнително объркване. Беше направо безсмислена. Но дали наистина Рунсайтър не можеше да го чуе? Ами ако се преструваше, че е на запис? За кратко време, докато течеше рекламата, той сякаш отговаряше на въпросите му, едва накрая в разговора се появи противоречие. Изведнъж, че се почувства като като изгубена сред огромната равнина на реалността, пеперуда, която разглежда обкръжаващия асвят през на призма. После му хрумна нова мисъл, още по-злокобна. Да предположим, че Рунсайтър е направил този видеозапис с основа на погрешни или съзнателно променени предвиждания на ясновици, които са предрекли, че взривявайки се, бомбата ще убие него, а останалите ще се спасят. И така, записът е направен. Но той не съответства на действителността, защото в последствие загиват те, а Рунсайтър остава жив. Точно както пишеше на стената на мъжката туалетна. Преди да отлети, Рунсайтър дава нареждане на рекламата да бъде пусната по телевизията в точно определен час, но после пропуска да го отмени. Това може да обясни противоречията между думите му, произнесени от екрана и написаното с неговия собствен почерк послание на стената. И това за момента е най-правдоподобното обяснение. Имаше и друга възможност, Рунсайтър да разиграва с тях някаква зловеща игра, като непрестанно ги изпраща то в една посока, то в друга. Могъща, нестествена сила, която се разпорежда със съдбата им. Надвиснала над истинския живот или над може би над двете. Във всеки случай, контролираща всички техни възприятия или поне голяма част от тях. Като изключим процеса на регресия. Но защо не него? Защо? Всъщност и да го контролира, Рунсайтър не би го признал. Рунсайтър и Юбик. Юбик лати, внезапно осъзна той, това ще е происходът на странното съкръщение, с което Рунсайтър е нарекал своя от спрей. Който най-вероятно не съществува. Или може би е поредната измамна. Следа? за да ги обърка още повече. Везде същ, Лат, Белпрев. И още нещо, ако рунсайтър наистина е жив, тогава би трябвало да съществуват два Марунсайтеровци, един в истинския свят, който се опитва да се свърже с тях и мистериозният рунсайтър, който света на положивота е труп и очаква да бъде погребан в церемониалната зала на демоне. Толкова по-загадъчни от гледната точка на подобна логика са и други присъстващи във втория свят личности, като Рей Холис и Ленни Гелман, чието автентични двойници са останали света на живите. Пълна бъркотия, повтаряше си Джучип. Хич не му се нравеше тази работа. Макар последната теория да притежаваше определена симетрия, тя му се струваше изпъстрена с противоречия. Най-добре, рече си той, да се върна в апартамента и да потърся флакон събик, а сетне да потегля за демоне. Нали това ме посъветва Рунсайтер? Вероятно, ако нося със себе си обик, ще съм в по-голяма безопасност. Ако искам да остана жив или положив, трябва да внимавам и в най-дребните препоръки. Каквито и да са те. Таксито го остави на покрива на сградата, в която живееше. Сподвижната рампа се спусна до своя етаж. Намери в джоба си монета, която му беше дал някой, Александър или Пат, и отвори вратата. Стаята миришеше на изгоряла мазнина. Миризма, която помнеше от ранното си детство. Още щом влезе в кухнята, откри причината. Регресирала бе печката. Беше се превърнала в античен модел на газова печка, са закривени крака и инкрустирана вратичка, която не се затваряше добре. Той се загледа в странното изделие, после осъзна, че цялата кухня претърпяла подобна регресия. Весникарската машина бе изчезнала напълно. Тостерът се беше смалил на размери и се беше превърнал в някакъв очукан, ламаринен, неавтоматичен модел, който дори не притежаваше механизъм за изхвърляне на филийките. Хладилникът в дъното на кухнята беше срамъчен двигател, реликви изплувала от Бог знае колко далечно минало и беше по стар дори от онзи хладилник от рекламата. Единствено кафеникът беше спечелил от промяната, липсваше приставката за монети и очевидно кафето щеше да е безплатно. Вероятно това важеше и за останалите уреди, осъзна той. С изключение на тези, които бяха изчезнали. Като вестникарската машина и буклокомалачката, която също не се виждаше. Никъде. Опита се да си припомни какви други предмети имаше наоколо, но спомените му бяха съвсем мъгляви. Накрая се отказа и се върна в дневната. Телевизорът беше изминал дълъг път обратно на еволюцията. Върху шкафа бе разположен масивен като бюро-радиоапарат, над който стърчеше разкрачена антена. Майчице Мила, възкликна мислено той. Но защо регресията на телевизора не бе продължила назад до метал и пластмаса? Нали това са съставките, от които е бил конструиран, а не този ранен модел на радиоприемник? Може би този факт потвърждаваше, макар и по странен начин. Отдавна забравената Платонова философска представа за света на обектите, за неизменчивите и вечно съществуващи образци на реалните вещи. Така образа на телевизионния приемник е наложен над предхождащите образи, както поредицата от кадри, наложени един върху друг на филмова лента. Във всеки обект остава малко, макар и недоловимо присъствие от предишните форми. Миналото е латентно, потопено под воала на реалността, но все още присъстващо и готово да се издигне на повърхността в случай, че по-късния образец по една или друга причина изчезне. Така в мъжа е заложено не момчето, а поранен мъж. Историята започваше много отдалеч. Изсъхналите останки на Уенди. Процесията от форми, заложени в нея, внезапно е срещнала своя край. И последната форма се стопила, защото не е имало какво да замени, не е имало нова форма, нито следващ етап на развитие, който да заеме нейното място. Сигурно това е, което ни спохожда в напреднала възраст. Наближаващата пустуш поражда деградация и старческа семилност. Само, че при Уенди това е станало много бързо, само за няколко часа. И все пак, нали в теорията на Плутон се говореше за някаква вътрешна идея, която е в състояние да наживее всякаква разруха? Древният дуализъм тяло и дух разделени. Тялото среща онзи край, който сполетя Уэнди, а духът напуска гнездото като птица и отлита. Може би това е прераждането, за което се говори в Тибетската книга на мъртвите. Боже, дано да е така! Защото в такъв случай всички ние ще се срещнем отново. В някоя друга част на гората, като в Винипух, където момчето и неговото мече продължават да си играят, защото олицетворяват едно вечно понятие като всички нас. Всички ние ще намерим своя пух, в някой друг, по-чист свят. От чисто любопитство той включи архаичния приемник, вътребавно засвети жълтеникава лампа, разна се познатият радиошум и най сетне ясните тонове на предаваща станция. Време е за предаването «Семейството на Пепер Йънг», обяви говорителят на фона на тихо свирещ орган. Спонсорирано от ароматния «Камей», Сапунът НА КРАСИВИТЕ ЖЕНИ ВЧЕРА ПЕПЕР ОТКРИ, ЧЕ Джо изключи радиото. Евиш сапунена опера от преди войната, мислеше си той. И тук е в сила законът за регресиите, който доминира в този свят на положивота, или каквото е всъщност. Джо гледа стаята и забеляза средата маса в бароков стил, покрита със стъкло, върху което бе оставен брой на списание «Либърти». Също от преди войната, с великолепна илюстрация на текущия сериал «Светкавица в нощта», футуристична фантазия, за въображаема атомна война. Той прелисти замислено страниците, после потърси други промени стаята. Гладкият пот от изкуствена материя се беше превърнал в дюшеме от широки липови дъски, покрито си стъркани и потънал в прахтурски турски килим. На стената бе останала само една картина, покрита с тъклографика. Изобразяваща умиращ индианец на кон. Никога преди не я беше виждал. Не. Събуждаше никакви спомени в него. А и въобще не го беше грижа за това. Видеофонът бе заменен от черен бакелитов телефон, окачен на стената. Дори нямаше шайба. Той вдигна слушалката и чудалечен женски глас. Номерът моля. Джо побърза да затвори. Термостатичната контролна отоплителна система по всичко изглежда бе потънала в небитието. В далечния край на стаята бе разположена газова отоплителна печка, от която стърчеше лъскава тенекия на вентилационна тръба и се губеше в тавана. Джовле за спалнята, дръпна вратите на гардероба, порови малко и накрая се спря на черни оксфордски обувки, вълнени чорапи, голф, синя памучна риза, спортно сако от камилска вълна и каскет. Освен това, извади и един чифт официални дрехи ръчно изработен черен костюм, тиранти, широка шарена на вратовръзка и бяла риза с твърда яка. Божичко, рече си той, когато се натъкна по дрехите на турба за голф, пълна с всякакви стикове, каква реликва? Отново се върна в дневната. Едва сега се сети да потърси с поглед онова, което бе останало от полифоничния ултракасовълнов тунера но нямаше и помен от свръхсложната апаратура. На негово място се виждаше някакъв странен навич шкаф с капак отгоре и медна дръжка отстрани. Нямаше смисъл да вдига капака, за да види какво има вътре. Върху тролата беше оставено пакетче с бамбукови грамофонни игли, както и 10-инчова плоча предназначена за 7-8 оборота, с черен етикет на фирмата Виктори Записна, Турска наслада в изпълнение на оркестъра на Рейнобъл. Не му оставаше друго, освен да каже последно с богом на своята музикална колекция. Нищо чудно до утре да бъде притежател да цилиндричен фонограф с винтово задвижване, на който ще може да пуска само приглушени рецитали от религиозни вечеринки. Вниманието му привлече захвърленият на масичката вестник, който изглеждаше съвсем нов. Вдигна го и прочете датата вторник, 12 септември 1939. Прегледа заглавията. Французите твърдят, че се разкъсали отбранителна линия Зигфрид. На Западния фронт назрява масивно настъпление. Интересно, помисли си Джо. Втората световна война е избухнала съвсем наскоро. И французите си въобразяват, че ще спечелят. Той прочете следващото заглавие, според съобщение на Полската осведомителна агенция Настъплението на. Стъплението НА. Германците спряно, но нашествениците са хвърлили нови сили в офанзивата. Цената на вестника беше три цента. Това също му се стори интересно. Какво ли можеше да си купи сега за три цента? Джо захвърли вестника и отново се зачуди на това, колко нов изглежда. На не повече от един ден. Сега вече имам ориентация за времето, помисли си той, и знам колко назад те стигнала регресията. Той продължи да обикаля за интригуван апартамента и след дълго се спря пред масивен скрин за покривки, върху който бяха подредени няколко поставени в рамка фотографии. Всичките бяха на Рунсайтър. Но не на този Рунсайтър, когато познаваше. Тук имаше бебе, после малко момче и накрая младеж. Рунсайтър какъвто е бил преди много години, но без съмнение Рунсайтър. извади портфейла си. За да открие и вътре само снимки на Рунсайтер и нито една от неговото собствено семейство или приятелите. Прибра обратно портфейла и едва тогава осъзна, че е направен от естествена тележка кожа, а не от пластмаса. Сигурно, в онези дни кожените изделия са били широко разпространени. Следващата стъпка беше почтенската ниша в дневната, която би трябвало да съдържа днешната поща. И тя беше изчезнала напълно. Замисли се как ли са получавали пощата си на времето? На прага пред вратата? Не. Майче в някаква котия, изведнъж си спомни термина Пощенска котия. Добре, но къде са ги поставили тези пощенски котии? На входа на сградата. Имаше някакъв смътен спомен. Не му оставаше нищо друго, освен да излезе и да провери. Ако притежаваше такава пощенска котия, тя щеше да се намира на приземния етаж, 20 нива под него. Пет цента, моля, произнесе вратата, когато се опита да отвори. Поне едно нещо не се беше променило. Входната врата, която очевидно притежаваше неизчерпаем заряд на упоритост и щеше да си остане непроменена, дори когато всичко останало се промени. Щеше да я има след пълната регресия на града, в който живееше на целия свят. Пъхна монетата в процепа, пресече площадката и се качи на рампата, която бе използвал преди малко. Но и рампата се беше превърнала в стръмен наклон от олющени циментови стълби. 20 етажа, повтори си той. Стъпало по стъпало. Невъзможно, никой не би могъл да измине такъв път. Асансьорът. Понече да го намери, но после си спомни какво бе. Станало с Александър. Ами ако този път аз видя онова, което той бе съзрял в предишния, открита желязна клетка, увиснала на метално въже, управлявана от склерозирал старец с фурашка на главата. Видение на от 1939, а от 1909 година, регресия, помасивна от всичко, с което се сблъсках до сега. По-добре е да не рискува. И да се възползва от стълбите. Той въздъхна и пое надолу. Изминал бе приблизително половината път, когато ненадейно го сполетя някаква мисъл. Нямаше никакъв начин да се върне обратно в своя апартамент, или да се изкачи на покрива, за да потърси такси. Слезе ли веднъж на приземния етаж, ще трябва да остане там за винаги. Освен ако флаконът Събик, не се умее да върне към живот, изчезналия сансьор. Ще трябва да използва наземни средства за придвижване. С какво ли, по дяволите, са се придвижвали в онези времена? Железница. Закрит фургон. Така или иначе, вече беше късно да се връща назад. Продължи да се спуска шумно по стълбището. Когато най-сет не стигна приземния етаж, той се озова в просторно предверие, насред което бе разположена покрита с мрамор маса, върху която имаше две възи цветя. Четири широки стъпала водеха до входната врата, закрита с парденца. Той стисна медната дръжка и я дръпна към себе си. Още стъпала. И най-сетне, в цяла редица от почтенски котии, всяка стабелка и миниатюрна брава, за която се искаше ключ. Значи в края на краищата се бе оказал прав. Намери котията с неговото име, на която имаше бутон за звънец, свързан най-вероятно с негови апартамент. Ключът. Нямаше ключ. А може би имаше? Той се заеда рови с джобовете си и за негова изненада на пода тупнаха няколко метални обекта. Наведе се и ги разгледа. Бравата на пощенската котия беше наобичайно малка, вероятно и ключът нямаше да се отличава с кой знае какви размери. Избрана и дребния ключ от падналата връзка пъхна го в бравата и го завъртя. Медната вратичка се отвори. Джонадник навътре В котията лежаха две писма и голям пакет, овид в кафява хартия и запечатан слепенка. Отгоре бяха залепени оранжеви трицентови почтенски марки с образа на Джордж Вашингтон и той спря за миг, за да им се порадва, като назабравена реликва от миналото. После се заеда разкъсва опаковката на пакета, без да обръща внимание на писмата. Пакетът беше доста тежък и прекалено голям. За. Да съдържа само флакона с Юбик. Ами ако се лъжеше, и вътре нямаше никакъв флакон? Не, невъзможно. Ако е така, чака го съдбата на Александър. Морс серта и етиоур каза си той, после захвърли хартията и огледа картонената котия вътре. Юбик, лековит бълсъм за черен дроп и бъбреци. В котията беше положен буркан от синьо стъкло с масивен похлупък. На прилепения етикет надръскано. начин на употреба. Този уникален обезболяващ балсам, чиято формула бе разработена за период от 40 години от доктор Едуард Зундърбар, ще сложи край на мъчителните нощни ставания. Гарантираме спокоен и приятен сън. Да се разтвори една чайна лъжица от балсама в чаша с топла вода и да си спие половин час преди лягане. Ако болките на разположението продължават, Дозировката да се увеличи на една супена лъжица. Да не се дава на деца. Съдържа отвара от олеандър, селитра, ементово масло, энцетилпенол, цинков оксид, въглен, кобалтов хлорид, кофин, екстракт от дигиталис, минимални количества стероиди, натриев цитрат, аскорбинова киселина, изкуствени отцветители и подправки. Лековитият балсам за черен дроп и, и убик е мощно и ефикасно средство ако се използва според предписанията. Възпламеним. Да се използват гумени ръкавици. Да се избягва пряк контакт с очите. Да не се маже върху кожата. Да се избягва продължително вдишване. Внимание, продължителната употреба може да доведе до привикване. Това е безумие, рече си Джо. Прочета повторно списъка на съставките, а в него се надигаше ням гняв. И чувство на пълна безпомощност, което пускаше корени навсякъде в душата му. Свършено с мен, каза си Джо. Този балсам няма нищо общо с прея, който рекламираше рунсайтер по телевизията, това е някаква шарлатанска сме от мирисени билки, патентовани преди столетия лекарства, кожни мехлеми, обезболяващи, отрови и какво ли не още. Ето, че и самият юбик, за който гърмеше рекламата, е претърпял регресия. Каква ирония? Средството, изобретено да преустановява регресивните промени, е регресирало на свой ред. Трябваше да се досетя още когато видях тези трицентови почтенски марки. Той огледа улицата. Пред вратата беше паркиран великолепно запазен модел Ласал с изящни класически линии, сякаш изваден от музея. Дали не бих могъл да стигна до Демоне с този Ласал? Зачуди се Джо. Сигурно, Стига да остане непроменен до една седмица. Което е малко вероятно. Ако въобще до тогава нещо остане непроменено, това ще е само моята входна врата. Той приближи автомобила и направи бавен кръг около него. Може и да е мой, рече си Джо, трябва да проверя, дали в джоба си нямам ключ от стартера. Нали така са потегляли едновремешните коли? Само, че аз не умея да управлявам такава кола. Особено този моделс, как са го наричали, ръчни скорости. Той отвори вратата и се настани на шофьорската седалка, зад голямото кормило. След това се загледа напред, захапал замислено устни. Дали да не изпия една супена лъжица от бълсъма Юбик, запита се Джо. Като си имат предвид съставките, нищо чудно ако хвърля тупа малко след това. Дори дигитали са да ме пропусне, ще ме довърши кобалтовия хлорид. Бавно и неумолимо. Да не забравяме и отварата от оляндър. А комбинацията от всичко направо ще ми стопи костите. Сантиметър по сантиметър. Чакай малко, каза си той. Та през 1939 година е съществувал въздушен транспорт. Ако се умея да открия нюйоркското летище, с помощта на тази кола може би там ще мога да найма самолет. Някой тримотуренфорд. Заедно с пилота. Ето как ще стигна до демоне. Той опита подред всички ключове от връзката и последният завъркя стартера. Моторът изрева, стартерът продължи да грачи и този звук му се стори странно приятен. Ето още една интересна регресия, напълно безшумен, транспортът от неговото собствено време сякаш беше лишен от този осезаем и енергичен реализъм. А сега съединителят, припомни си Джо. Долу и вляво. Напипа го с крак и го притисна към пода. Следва скоростният лост. Размърда го и внезапно се разна пронизителен звук на търкащ се метал в метал. Изглежда не беше притиснал съединителя до край. Опита повторно, този път без никакъв шум. Колата подскочи напред, разтърси се науверено, но продължи да се движи. Джо почувства как се изпълва с оптимизъм. Да видим сега къде е това проклето летище, рече си той. Преди да сме се върнали във времето на първите самоделни самолети с техните външни цилиндри и ротационни двигатели. Изпробег от 50 мили преди следващото зареждане. След близо час, той пристигна на летището и паркира колата край хангарите, в които бяха подредени до потопни двумоторният аероплани с дървени корпуси. Каква гледка само? Мислеше си Джо. Една отминала страница от историята. Останки от друго време са живени отново, но изгубили връзка с познатия, истински свят. Въображаема гледка, изплувала съвсем за кратко от небитието, която скоро ще изчезне, пометена от процеса на регресия, както и всичко останало. Джо слезе с разтърперени крак от колата, сигурно това ще е било автомобилната болест, и закрачи към най-високата сграда на летището. Какво мога да найема с тях? запита той мъжа зад гишето, като изсипа всичките си пари. Искам да стигне колкото се може по-бързо до демоне. Трябва да излетя незабавно. Чиновникът от среща, плешив, с почернени мустаци и очила с златни рамки, разгледа мълчаливо парите. Ей, сам извика той през рамо. Ела да видиш, какво има тук. Отзад се поляви втори човек. Облечен на риза с навити ръкави, ленени панталони и платнени обувки. Фалшиви са, заяви той, след като огледа парите. От някоя игра. Това върху тях не е нито Джордж Вашингтон, нито Александър Хамилтън. Двамата чиновници впериха погледи в Джо. Отвън на паркинга имам ласел, модел 1939. Готов съм да го заменя за еднопосочен билет до демоне, на който иде от самолетите. Интересува ли ви? След кратко мълчание, пръв се обади чиновникът със златни рамки. Може би Оги Брент ще прояви интерес. Брент ли? Възкликна другият и вдигна вежди. Онзи, пилотът на Джени? Четиратайката му ще е поне на 20 години. Няма да стигне и до Филаделфия. А какво ще кажеш за МакГи? Може, само, че го няма. Тогава, може би и Сенди Джесперсън? Неговият, Къртис Райт, може да изкара до Айова, чиновникът се обърна към Джо. Идете в трети хангар и потърсете един двумоторен самолет, отцветен в червено и бяло. Там ще намерите нисичък на ръст и леко пълен мъж. Ако той не ви вземе, никой няма да го стори. Освен ако не изчакате утре да се върне Айк МакГи с неговия тримоторен Фокер. Благодаря, кимна Джо и пое към посочения хангър. Самолетът червено и бяло се виждаше отдалеч. Е, поне няма да летя в няколя бракма от Първата световна война, успокояваше се Джо. Всъщност, досети се той, откъде да знам, че този Джени, например, не е точно такъв? Майчице Мила. По всичко изглежда, че основните черти на този период са развили взаимосвързани координати в мислите ми. Нищо чудно, че успях да подкарам онзи стар ласал. Вече започвам да влизам в ритъм с настоящия времеви континиум. Нисък и пълен мъж с червеникава коса и омазнени ръце погледна към приближаващия се Джо. — Вие ли сте мистър Джесперсън? Попита Джо. Така изглежда, мъжът го разглеждаше внимателно очевидно заинтригуван от странните му дрехи, които не бяха регресирали. Какво мога да направя за вас? Джо му обясни. Вие искате да замените вашия нов ласел, ама чисто нов, за един полет до демоне? Изненада се, джесперсън. Добре, нищо не обещавам, първо да видим колата. Двамата се отправиха към паркинга. Не виждам никакъв нов ласел, рече подозрително Джасперсън. Прав беше. Лъскавият ласал беше изчезнал. На негово място се мъдреше схлупено старял модел на форткопе 1929 с брезентов покрив. Без никаква стойност, ако се съдеше по изражението на Джасперсън. Положението изглеждаше безнадежно. Никога нямаше да се добере до демоне. А както беше подчертал в телевизионната реклама Рунсайтър, това означаваше гибел. Същата. Която бе сполетяла Уенди и Александър. Времето беше отрешаващо значение. Като ще се мре, поне да рискувам, рече си Джо. Юбик, помисли си той. Отвори вратата на Форда и влезе вътре. На седалката до него беше оставена бутилката, която бе получил по пощата. Вдигна я. Откри поредната промяна, която не го изненада. Бутилката, както и колата беше регресирала. Сега вече това беше плоска дървена манерка, с издраскана от употреба повърхност. Ужасно стара на вид, капачката беше грубо изделана и цялата изработка напомняше изделие от XIX век. Надписът също беше променен. Той приближи манерката към очите си и текста, елексир от Юбик. Гарантира възвръщането на изгубената мъжественост и премахва репродуктивните смущения, както при мъжете, така и при жените. Полезен дар за цялото човечество, ако се употребява по предписание. Понадолу продължаваше с ситни букви, не го прави Джо. Има друг начин. Не се отчайвай. Ще го намериш. Късмет. Рунсайтър осъзна той. Продължава да разиграва своята садистична игра на котка и мишка с нас. Само и само да продължим забавлението. И да отложим наближаващия край. Един господ знае защо. А може би на Рунсайтър му е приятно да ни гледа как се мъчим? Не, едва ли не Йонзи глен Рунсайтър, когато познавах. Въпреки това, Джостави манерката с която бе намислил да използва. И се зачуди, какъв ли е този таинствен друг начин, за който намекваше рунсайтър. 11. Ако се приема според предписанието, Юбик ще ви осигури безгрижен сън без досадната утринна сънливост. Ще се събудите свежи и готови да се справите с дребните проблеми на деня. Не надхвърляйте препоръчената дозировка. Хей, мога ли да разгледам тази манерка? Запита Джасперсън и в глас му се долови вълнение. Джо Чип мълчаливо му подаде плоската дървена манерка, съдържаща елексир от юбик. Моята баба често разказваше за него, заговори Джасперсън, като разглеждаше манерката. Откъде го имате? Спряха да го произвеждат още във времената след гражданската война. Наследство ми е отвърна, Джо. Сигурно. Отдавна не съм виждал тези ръчно изработени манерки. А и на времето не са произвели, кой знае какво количество. Казват, че лекарството било открито през 1850. Никога не се е продавало в другериите, клиентите сами го поръчвали. Имало три вида, които се отличавали по силата си. Това, което вие притежавате, е най-силното, той погледна Джо. Знаете ли какво има вътре? Разбира се, рече Джо. Ементово масло. Цинков оксид, натриев цитрат, въглен. Оставете, прекъсна го. Джасперсън. Той сбърчи вежди, очевидно замислен над нещо друго. После изражението му се промени. Беше взел някакво решение. Ще ви откарам в демоне, В замяна на тази манерка селексира от Юбик. Да тръгваме, предпочитам да летим през деня, пилотът прибра манерката и се измъкна от форда. Само десетина минути по-късно, двумоторният Картис Райт беше зареден догоре с гориво. Помощникът завърти витлото, а после Чип и Джасперсън се понесоха по затревеното летище, подскочиха във въздуха и отново се задрусаха по земята. Джу стисна заби и опря гръб в седалката. Доста сме тежички, обясни съвсем спокойно Джесперсън. Не изглеждаше никак разтревожен. Самолетът отново се издигна във въздуха. Летището остана зад тях, а те се понесоха с рев над покривите на близките сгради. Право на запад. Колко време ще ни е необходимо, за да стигнем? Извика Джо. Зависи от попътния вятър. Трудно е да се каже. Ако имаме късмет, ще пристигнем утре по обед. Ще ми кажете ли, попита Джо, какво има в тази манерка? Златни трушички, разпръснати в минерално масло. Извика в отговор пилотът. Злато ли? Много ли е? Джасперсън обърна глава и се ухили. Нямаше нужда да отговаря. Всичко беше повече от ясно. Старият Къртис Райт продължи да парпори, носейки се в посока Йова. В три следобед на следващия ден стигнаха летището в демоне. След като напълни резервуарите с гориво, пилотът поефна известна посока отнасяйки със себе си своята златна манерка. Целият схванат от дългия полет, Джосмака спусна в дървеното си тяло от самолета, приклекна за да разтрие изтръпналите си крака и после закуцука към схлупената постройка на летището. Мога ли да използвам телефона? Попита той чиновника, който убиваше времето си, като не вършеше нищо. Ако ставите един долар, отвърна чиновникът и посочи близката будка. Джопорови в джоба, Подмина няколко монети с образа на Рунсайтър и накрая попадна на една истинска, с изобразен на нея Бизон. Хвърля на гишето и чиновникът изръмжа одобрително. След като влезе в кабината, Джо отвори указателя и потърси номера на гробището. Съобщи го на телефонистката и след дълго го свързаха с Симпл Шепард. На телефона е мистер Белисе, гробището Симпл Шепард. Дошъл съм, за да присъствам на... Погребалната служба на Глен Рунсайтър, рече Джо. Закъснял ли съм? Попита малко разтревожено. Погребалната церемония на мистър Рунсайтър тече точно в този момент, отвърна мистър Белисе. Къде се намирате, сър? Желаете ли да изпратим кола, за да ви докара? На летището съм, обясни Джо. Трябваше да пристигнете порано. Рече малко заедливо, мистер Белисе. Съмнявам се, че ще успеете да хванете края на церемонията. Но мистър Русайтър ще остане в залата за поклонение до утра сутринта. Излезте навън и чакайте колата ни, мистър, чип, добави Джо. Да, очакват ви. Няколко души от присъстващите ни предупредиха за вас. Както и за мистър Хаманти, той направи кратка пауза, мисис Райт. Те с вас ли са? Не, отвърна Джо. После че слушалката и се отпусна на полираната дървена пейка, близо до изхода, откъдето можеше да наблюдава приближаващите се коли. Скоро ще се присъединя към останалите от групата, рече си с облегчение той. За щастие все още не са напуснали града. Хей, мистър, повика го чиновникът, не бихте ли дошли за малко? Какво има? Попита Джо и се надигна. Монетата, която ми дадохте, заговори чиновникът, като я разглеждаше в гланта си. Това е долар с изображение на Бизон, рече Джо. Какво не му е наред? Ами годината, тук пише 1940, чиновникът се облещи в него. Джо въздъхна измъчено, измъкна от Джоба си останалите монети, намери една, емисия 1938 година и я хвърли на гишето. Задръжте и другата. Каза той и се върна на пейката. Доста често ни пробутват фалшиви пари, отбеляза чиновникът. Джона отговори, вместо това се загледа в допотопното радио, което дрънкаше въгъла на чаканията. Говорителят тък му рекламираше някаква паста за зъби, на име Ипана. Половин час по късно на паркинга спря изящен Уилис Найт, модел 1930 година, отвътре излезе със сухрен субект, Пременен в крещящо черен костюм и закри очите си с ръка, разглеждайки чекалнята през прозореца. Джо приближи към него. — Вие ли сте мистър Белисе? Попита той. Разбира се, че съм аз, мъжът подаде ръка, от него лъхаше на ементови бомбони. После се настани зад кормилото и запали двигателя. — Да вървим, мистър Чип. — Моля ви, побързайте. Може би ще успеем да хванем края на церемонията. Отец Събернати обикновено става доста. Приказлив, когато погребваме някоя важна клечка. Джо се настани до него. Само минута по късновече летяха по улицата към центъра на демоне, вдигайки от време на време главозамайващата скорост от 40 мили в час. Вие сте работили за мистър Рунсайтър? Поведа разговор Белисе. Точно така. Трябва да призная, че мистер Рунсайтър се занимавал с доста странен бизнес. Не съм съвсем сигурен, че схванах същината му, Бели се натисна клаксона, за да прогони от шосето излезлия на очаквано сетър. Какво всъщност означава екстрасенсен? Няколко от служителите на мистер Рунсайтър си позволиха да използват този термин. Парафизиологични възможности, обясни Джо. Сили на ума, работещи директно, без посредничеството на някакви физически фактори. Мистични сили, това ли искате да кажете? Като да гледаш в бъдещето? Питам ви, защото същите тези хора разговаряха за бъдещето, сякаш вече съществува. Не с споделят го помежду си, но аз случайно чух разговора, нали знаете, случва се понякога. Та вие сте медиуми, така ли? Нещо подобно. И какво ще кажете за войната в Европа? Германия и Япония ще загубят, заговори с отекчение Джо. Съединените щати ще се включат във войната на 7 декември 1941, той потъна в мълчание, изгубил всякакво желание да продължи. Имаше си достатъчно проблеми. Как ли възприемат реалността останалите от групата, мислеше си той? Този момент, Съединените щати... 1939 година? Ами ако регресията продължи още по-назад, когато се присъединя към тях? В поранен период интересен въпрос. Предстоеше им, заедно, ръка за ръка, да изминат обратно пътя на регресията, до тяхното собствено време, близо 53 години напред. Ако групата като цяло беше подложена на същата степен на регресия, каквато бе изживяли той, тогава с присъединяването си нямаше да помогне нито на тях, нито на себе си, освен, може би в едно, да му бъде спестено неприятното усещане от още по-изразена регресия. От друга страна, тази реалност на 1939 година изглеждаше доста стабилна, вече близо 24 часа в нея не се наблюдаваше никаква промяна. А може би причината за това е близостта с групата? Не, не съвсем. Бурканът с убик се беше превърнал в дървена манерка, а ясансьорната е кабина от 1908, като онази, която бе. Съгледал Александър. Всъщност имаше още нещо. Пилотът също беше забелязал манерката с елексир от Юбик. Значи тя не е рожба на въображението ми, дори с нейна помощ стигнах до тук. Пилотът видя и регресиралия образ на моя ласал. Изглежда. Че онова, което е сполетяло Александър, е било нещо различно. Поне се надяваше, че е така. Молеше се. Да предположим, каза си Джо, че не сме в състояние да обърнем посоката на регресията и останем тук до края на своя живот. Толкова ли е лошо? Ще трябва да привикнем с ламповите радиоприемници сплетени предници, ще се научим да управляваме брак ми като Остин които се продават за сумата 445 долара, тази цифри изплува от някъде в мислите му, но той беше сигурен, че е вярна, а като си намерим работа и се осигурим финансово. Ще летим с по-модерни въздухоплавателни средства. Та нали само преди 4 години, през 1935 е основана Транстихоокеанската линия с 4 моторни клипари. Тримоторният самолет на Форд вече е навършил 11 години. За тези хора той е устарял а двумоторната таратайка, с която долетях, е направо музеен експонат. Виж, моят си се губиваше. Страхотно удоволствие ми достави да го карам. През океански хидроплан Белпрев. Ами, Русия. Попита мистър Белисе. Тя ще участва ли във войната? Ще прегазим ли червените? Можете ли да погледнете толкова напред? Русия, отговори Джо. Ще се бие на страната на американците. Сколко други неща ще трябва да привикнем, продължи мисълта си той. Медицината е страшно изостанала, всяко заболяване ще ни носи огромни рискове. Дори и пломбите сега са цяло събитие, все още работят с бурмашини и новокайн. Никой не е чувал за флоридни пасти за зъби, ще ги открият най-рано след 20 години. Вид местна опойка Белпрев на наша страна ли? Запълтечи Бели се. Комунистите? Това е невъзможно, те са сключили пакт с фашистите. Германия ще наруши пакта, поясни Джо. През юни едно 9 4 1 Хитлер ще нападне Съветския съюз. И ще ги изтрия от лицето на земята, надявам се. Джо се обърна и го погледна. Комунистите? Заговори Бели се? Ето кое е най-страшната заплаха. А не германците. Вижте, например, отношението им към евреите. Знаете ли кой печели от всичко това? Всичките тези чифути, които се настаниха в нашата страна и си живеят от помощи. Вярно, може. Бинацистите попрекалиха в някои неща, но така или иначе, еврейският въпрос трябваше да бъде решен, не точно с помощта на концентрационни лагери, но нещо от този род. Тук в Штатите си имаме подобни проблеми не само с евреите, но и с чернилките. Не е лошо да измислим някакво подобно решение и за едните, и за другите. За първи път чувам термина «чернилка», промърмори Джой осъзна колко чуждо и далечно му е това време. И колко много е забравил. Линдберг е прав, когато става дума за Германия, продължаваше мистер Белисе. Слушали ли сте речите му? Не това, което пишат във вестниците, а истинските, той намали пред едно кръстовище. Вземете сенаторите Борах и Най. Ако не бяхате, Рузвелт щеше да продава амуниции на англичаните и до сега да сме се забъркали в тази война, която не е наша. Рузвелт е заинтересован да бъде премахнато ембаргото за продажба на оръжие, но това означава да се включим във войната. Американският народ няма да го подкрепи. Американският народ няма никакво намерение да участва във войната на Англия, а и в която и да друга война, най-сетне светофарат даде зелено и колата продължи напред. Никак няма да ви харесат следващите пет години, отбеляза Джо. Защо? Всички жители на Йова мислят като мен. Знаете ли какъв е според мен вашият мистер Рунсайтер? От вашите думи, а и от това което чух от другите, правя заключение, че вие сте професионални гитатори. той погледна на дуто и храбро към Джо. Джо не отговори, загледан в неизмазаните постройки край пътя, в старовремските автомобили, повечето черни, и се зачуди дали не е единственият от групата, останал в този странен период от историята на неговата страна. В Нью-Йорк едва ли мислят по този начин, рече си той, но тук, това е библейският район, изолационисткият Среден Запад. Не бива да оставаме тук, трябва да се преместим на източното крайбрежие или да поемем на запад. Но инстинктивно усещаше, че вече се е сблъскал с най-важния проблем. Знаем прекалено много, каза си той, за да останем в този отрязък от времето. Ако регресията беше продължила само 20 или 30 години назад, нямаше да срещнем затруднения в психологическата адаптация, може би щеше да ни е малко скучно да гледаме първите полети на... Джемини е Яполо, но поне щяхме да се справим. Но в този период. Тук все още слушат 10-инчови плочи на 78 оборота. Двете черни врани. И Джо Пенер. Депресията не е отминала. В нашето време поддържаме колонии на Марс и Луната, усъвършенстваме между полети, а тези хора не са в състояние да се преборят с пустинните области на Оклахома. Никога няма да привикнем с мирогледа им, с техния морал, с политическата и социална среда. За тях ние сме професионални агитатори, пострашни от нацистите, може би дори от Комунистическата партия. Ние сме най-опасните агитатори, които биха могли да се появят в този период Белисе е съвършено прав. Откъде сте бе, хора? Попита го Белисе. Не сте от щатите, нали? Прав сте... Отвърна Джо. Ние сме от Северноамериканската конфедерация. Той извади от Джоба си една монета с образа на Русайтър. Заповядайте. Бели се погледна монетата, преглътна и се опули. Че това е, това е покойният. Това е мистер Русайтър. Той взе монетата и я разгледа. Тук пише, че е от 1990 година. Да не я профукате наведнъж. Посъветва го Джо. Когато пристигнаха в района на гробището, церемонията вече беше приключила. На просторното стълбище на погребалната зала се беше подредила малка групичка и Джо веднага разпозна присъстващите. Ето ги най-сетне, Еди Дорн, Типи Джаксън, Йона Елт, Франсис Пениш, Тито Апостус, Дон Дени, самия Мандо, Фредзавски и пат. Моята жена, помисли си Джо, загледам в красивата и кратко черна коса. Изумителният цвят на очите и кратко. И могъщия контраст, който се излъчваше от нея. Не, промърмори гласно той, докато слизаше от колата. Тя вече не е моя жена, това беше в друго време. Но си спомни, че бе запазила хълката. Великолепният пръстен, с нефритен камък, който сама бе избрала, останал бе само той. Срещата с нея го разтърси дълбоко. За миг в него изплуваха спомени от този призрачен брачен живот, който беше и Стрит. И който всъщност никога не е съществувал, ако се изключи хълката. Стига да поиска, тя може да премахне и нея. Здравей, Джо Чип, произнесе пац хладен, почти подигравателен глас, а очите и кратко го разглеждаха внимателно. Здрасти, отвърна той. Останалите също го поздравиха, но това сега нямаше значение. Пат му бе обърнала внимание. А къде е Александър Хамънд? Попита Дон Дени. Александър е мъртъв. Уенди Райт също. Знаем за Уенди, рече Пат. Се така спокойно. Не, не знаехме, възрази Дон Дени. Предполагахме, но не бяхме сигурни. Аз не бях сигурен. Какво се случи с тях, Джо? От какво загинаха? От старост, отвърна Джо. Какво? Запита дразгаво Тито Апостос. Другите се скупчиха около Джо. Джо, заговори пат, помниш ли какво ни каза в Нью-Йорк, малко преди да излезеш с Александър Хамънд? Помня, прекъсна я, Джо. Спомена нещо за години, продължи пат. Каза, че било изминало твърде много време. Какво означава това? Мистър Чип, взе думата Еди Дорн, откакто пристигнахме тук, този град се е променил до назнаваемост. Никой от нас не разбира какво става. И вие ли виждате това, което ние виждаме? Тя посочи с ръка по зала, после улицата и останалите сгради. Стига, Чип, ядоса се Титу апостос. Не се измъквай, за Бога, всичко, което искаме от тебе да ни кажеш, как изглежда това място. Ето тази кола, например, той махна с ръка. С която пристигна. Кажи ни какво виждаш, кажи ни с какво дойде. Всички го гледаха с напрегнато очакване. Мистър Чип, заека самия мъндо, това е един доста стар модел автомобил, нали? Той се изкикоти. На колко години е според вас? 62. Отвърна Джо след кратка пауза. Това прави 1930 година, обърна се Типи Джаксън към Дон Дени. Съвсем близо до нашите предположения. Нашите предположения бяха за 1939 година, произнесе с равен глас Дон Дени като гледаше Джо. В глас му не се долавеше. Никакво вълнение. Дори при тези обстоятелства. Аз намерих по-лесен начин, заговори Джо. Погледнах във вестника, който беше пуснат в пощенската котия на мой апартамент в Нью-Йорк. Днес е 13 септември 1939. Французите си мислят, че са пробили отбранителната линия Зигфрид. Което всъщност, промърмори Мори Йонайлд, е само едно заблуждение. Да си призная, рече Джо, надявах се, че вие като група съществувате в покъсна реалност. Но виждам, че греша. Щом казвате 1939, нека бъде 1939, чу се пискливият глас на Фредзавски. Нищо не може да се направи, след като всички възприемаме реалността по един и същи начин. Млъквай, Завски, сряза го Тито Апостос. Джучип погледна към Пат. Ти какво мислиш за това? Тя свирамене. Не вдигай рамене. Рече и кратко той. Отговаряй. Върнали сме се назад във времето, произнесе пат. Без майтап, подхвърли Джо. И сега какво да правим? Продължи пат. Да се преместим напред, така ли? Никъде не сме се връщали, тросна се Джо. Намираме се там, където сме били винаги. Но по някаква причина, или няколко причини, реалността е отстъпила. Загубила своята поддържаща структура и се отдръпнала към поранни форми. От 53 години. Но процесът на регресия може и да продължи. В този момент повече ме интересува дали рунсайтър ви се явявал по някакъв начин. Рунсайтър, заговори с тежък глас дондени, лежи в своя ковчег, вътре в погребалната зала и е мъртъв като скумрия. Това единственото явление на което сме присъствали до сега и единственото, на което въобще ще присъстваме. А думата... Юбик говори ли ви нещо, мистър Чип? Запита го Франческа Спениш. Трябваше да изминат няколко секунди, преди да схване какво го питат. Исус е Христе. Възкликна той. Не можете ли да различите появата на Франси без от странни сънища, прекъсна го Типи Джаксън? Същност и преди ги е имала. Франси, разкажи му за Съня Събик. С нощи го сънува, обърна се тя към Джо. Наричам го Съня Събик, обясни Франческа Спениш, защото точно за това става дума. Вижте, мистър Чип, това не беше като нито един от досегашните ми сънища. Огромна ръка се спусна от небето, приличаше на ръката на господа Бога. Невероятна по размери, като планина. В този момент осъзнавах колко. Важна е тя. Юмрукът беше стиснат и в него беше скрито нещо толкова велико и толкова ценно, че не само моят живот, но и животът на цялата планета зависеше от него. Зачаках юмрукът да се отвори и той се отвори. И тогава видях какво има вътре. Флакон със спрей добави дръзгаво Дон Дени. Върху флакона продължи Франческа Спениш. Имаше една единствена дума, изписана със златни блестящи букви и тя беше юбик. Нищо друго. Само тази странна дума. После им рукът отново стисна флакона, ръката постепенно се скри в сивкавата мъглявина, която обграждаше. Днес, преди да започна службата, погледнах в речника, а после се обадих в градската библиотека, но никой не знае какво означава тази дума или на какъв език, е нямаше я и в речника. Библиотекарката ми каза, че такава английска дума няма. Най-близката е латинската дума обиквай, което означава «вездесъщ» рече Джо. Франческа с кимна. Точно така. Но дума и обик няма, а в съня видях именно нея. Става дума за същата дума – рече Джо. Само, че произношението е различно. Откъде знаеш? Попита го иронично Паткунли. Вчера ми се яви Рунсайтър, обясни Джо. В записана предварително реклама нямаше особено желание да се разпростира в обяснения, струваше му се прекалено сложно. Поне в този момент. Ах, ти, жала глупак, просъскапат. Защо? Попита я той. Това ли е твоята представа за явяване на мъртвец? Че тогава можеш да наречеш. И явяване и писмата, които е написал преди смъртта си. И бележките в бележника му, ще вляза да отдам последна почет на рунсайтър, заяви Джо. После заряза групата, все още подредена на стълбите и влезе в хладната погребална зала. Пусто. Вътре нямаше никой, само празни седалки и в далечния край, ковчек, отрупан с цветя. В една малка странична ниша имаше старомоден червеникав орган с големи тръби и дървени с гаваеми седалки. Миришеше на прах и цветя и от този аромат му се догади. Колко ли жители на Йова, помисли си той, са поели към вечността от тази зала. Полирани подове, кърпички, черни вълнени костюми и печалната музика на органа. Той наближи ковчега, поколеба се, сет на надник навътре. В единия край беше захвърлен и съхнал обгорен скелет, който завършваше с прозрачен като пергамент череп, подигравателно захилен, с черни. Орбити Наоколо се въргаляха захабени парцали, сякаш раздухани от вятъра. Като че ли скелета се бе загърнал с тях, а Сет не ги бе разхвърлял с диханието си. Нищо не помръдваше. Загадъчната промяна, която беше поразила Уенди Райт и Александър, и тук беше стигнала до своя край много отдавна. Преди години, може би, като при Уенди. Какво ли са видели останалите от групата? Или се е случило след церемонията? протегна ръка и дръпна по хлопака на ковчега. Глухият удар на дърво в дърво отекна в празната зала. Никой не се появи. Заслепен от напиращите в очите му сълзи, той пресече по в тишина зала и излезе навън, в от слънчеви лъчи следобед. Какво има? Запита го Дон Дени, когато се присъедини към групата. Нищо, рече Джо. Изглеждаш така, сякаш някой ти е изкара от ъкала за път. Нищо. Той впери в нея поглед, изпълнен със свирепо мраза. Случайно да си видял вътре Еди Дорн? запита го Типи Джаксън. Никъде я няма. Обясни Йон Айлт. Но нали преди малко беше тук? Очуди се Джо. Цял ден се оплаква, че и е кратко студено и е уморена, каза Дон Дени. Може да се е върнала в хотела. Спомена, че искала да си легне, веднага щом приключи службата. Сигурно така е поступила. Сигурно е мъртва, добави Джо. Сет не продължи. Мисля, че вече ви казах. Отделили се някой от групата, чака го гибъл. Не забравяйте какво се случи с Уенди Райт, Александър и Рунсайтер, той млъкна. Рунсайтер беше убит от зрива, поправи го Дон Дени. Ние бяхме убити от зрива, рече Джо. Знам го, защото Рунсайтер ми го каза. Беше го написал на стената на мъжката туалетна в нашата служба. А после го видях на... Говориш небивалици, прекъсна го срязък глас-пад. Мъртъв ли е рунсайтър, или не И ние, мъртви ли сме, или не? Първо казваш едно, после друго. Не можеш ли да говориш разумно? Опитай се, помоли го Йон Айлт. Останалите закимаха в знак на съгласие. Мога да ви кажа какво беше написано на стената, отвърна Джо. Мога да ви кажа за износения касетофон. За рекламата на за забележката в кашончето за цигари от Балтимор и за етикета на елексира от Юбик. Но не мога да ви обясня връзката между тези явления. Единственото, което знам със сигурност, е, че трябва час по-скоро да стигнем хотела и да открием Еди Дорн преди да издъхнала и да. Се сгърчила. Къде можем да хванем такси? От гробищата ни дадоха кола, обясни Дон Дени. Ей, онзи! Персеро, той посочи с ръка. Забързаха натам. Едва ли ще можем да се качим всички, каза Типи Джаксън. Попитайте Белиса дали ще ни услужи с неговата, рече Джо. Той се настани зад волана, завъртя ключа и щом колата се напълни, подкара по главната улица на Демоне. Автомобила на Белиса надок лаксон, за да ги увери, че всичко е наред и се понесе след тях. 12. пъхнете вкусния юбик във ва вашия тостер и закуската ви ще се превърне в истински празник. Юбик е продукт на свежи зеленчуци и здравословни ароматни подправки. Безвреден, ако се употребява според инструкцията. Един по един отпадаме, мислеше си Джучип, докато насочваше колата сред оживеното движение. Нещо не е наред с моята теория. Еди не би трябвало да пострада, тя беше на отлъчно с групата. Аз. Аз трябваше да съм следващата жертва. Докато летях насам от Нью-Йорк. Ако някой от нас се почувства внезапно уморен, предупреди гидон Дени, трябва незабавно да предупреди останалите. Това изглежда е първият признак. И никой да не се отделя от групата. Чухте ли? Той огледа седналите отзад. Почувства ли някой внезапно умора веднага да съобщи на мен или на джечип? Той се обърна към Джо. И после какво? И после какво, Джо? Повтори след него пат. Какво ще правим тогава? Кажи ни, Джо, слушаме те. Изглежда ми странно, отвърна Джо, че твоята дарба тук не може да ни бъде в помощ. Въпреки, че на пръв поглед ситуацията изглежда създадена именно за нея. Не можеш ли да се върнеш само 15 минути назад и да предупредиш Еди Дорн да не се отделя от групата? Защо не направиш онова, което стори, когато за пръв път те представих на Рунсайтър? Др. Д. Шут ме представи на Рунсайтър, поправи го Пат. Значи нищо няма да направиш, поклати глава Джо. Самия Мандо се запревива от смях и рече, с нощи двете доста се поздърпаха, Мискунли и Мис Дорн. Мис никак не обича. Затова не иска да й кратко помогне. Харесва меди, натърти пат. Има ли някаква причина, поради която не желаеш да използваш дарбата си? Попита я Дон Дени. Джо е прав, странно е, че не искаш да ни помогнеш. Пат помълча малко, сетно отвърна, дарбата ми е изчезнала. Изгубиха след зривана. Луната. Защо не ни каза? Възкликна, Джо. Не ми се казваше, по дяволите, ледоса се пад. Защо трябва да ви го съобщавам? Непрестанно се опитвам, но нищо не се получава, нищо. Никога до сега не ми се случвало подобно нещо. Тази дарба е с мен откакто се помня. Кога? Заговори Джо. Когато бяхме на луната, прекъсна го тя. Срунсайтър. Значи доста отдавна го знаеш, заключи Джо. Опитах в Нью-Йорк, след като ти се завърна от Цирих и стана ясно, че с Уенди се случило нещо ужасно. Правя опити дори в момента, още откакто изчезна Еди Дорни ти каза, че била мъртва. Може би причината е в това, че се върнахме назад във времето, може би екстрасенсните дарби не играят никаква роля през 1939. Но тогава как да си обясним случилото се на Луната? Освен ако вече сме се връщали назад този период, но не го осъзнаваме, тя потъна в мрачно мълчание, а на лицето й кратко беше изписано огорчение. Всичко съвпада, помисли си Джо. Напълно естествено е, дарбата и кратко запътуване във времето да изчезнала. Това не е истинската 1939 година, всъщност, излезли сме извън всякакво време, точно както твърдеше Александър. Значи надписът на стената на лъже. Това е положивотът, точно както се казваше в съобщението. Все пак не посмя да го сподели с останалите в колата. Защо да им съобщава, че всичко е безполезно? Рано или късно ще го разберат сами. По като Дени, например, може би вече се досещат. От думите му и от преживяното досега. Май наистина си разтревожен, заговори го Дон Дени от загубата на нейната дарба. Естествено, свираме не Джо. Надявах се да променим положението. Има и още нещо. Погледна го Дон Дени. Виждам го изписано на лицето ти, усещам го в гласти. Нещо ужасно важно. Тук направо ли да карам. Смени темата, Джо. Зави надясно, обади се Типи Джаксън. Ще видиш тухлена постройка с неонова реклама отгоре, обясни пад. Това е хотел Меремонт. Ужасно място. А и храната е отвратителна. Единственото питие, което предлагат се нарича Нехи. На мен храната ми хареса, отбеляза Дон Дени. Великолепни телешки пържоли, нищо общо с нашата синтетика. Истинска сьомга, а парите вървяха ли? Попита Джо. Изведнъж до ушите му стигна пронизителен вой. Който отекваше по улицата. Какво е това? Не зная, вдигна рамене Дон Дени. Полицейска сирена, обясни сами Емандо. Не даде сигнал, когато зави. Ами как да дам? Възмути се Джо. Като няма с какво. Трябваше да дадеш сигнал с ръка, обясни сами. Сирената съвсем беше наближила, Джо изви глава и в този момент един мотоциклет ги задмина и препречи пътя им. Спри до тротуара, посъветва го сами. Джо спря колата. Моторизираният полицай приближи към прозореца, огледа Джо внимателно, сетне каза. Бихте ли ми показали книжката си, господине? Нямам, отвърна Джо. Пишете глобата и да свършваме. Вече виждаше съвсем ясно хотела. Вие най-добре да тръгнете незабавно, обърна се Джо към останалите. В този момент ги задмина и втората кола. Имате ли някакви документи за самоличност? Попита го полицаят, когато останаха сами. Джо започна да рови в портфейла си. Полицаят попълни с нервни жестове една квитанция, откъсна я и му я подаде. Не сигнализирахте при промяна на посоката. Не носите шофьорска книжка. Отзад на квитанцията пише къде и кога да се явите. хлоп хлопна бележника си, козирува, сетна ях на яхна мотора, даде газ и потегли, без да поглежда назад. По някаква неясна причина Джо обърна квитанцията и прочете указанията. После ги прочете още веднъж, този път по-бавно. На гърба на квитанцията с добре познатия почерк, беше написано, намирате се в много по-голяма опасност, отколкото предполагах. Това, което ви каза Паткунли. Тук бележката свършваше. Посредата на изречението. Зачуди се, какво ли е продължението. И дали въобще имаше такова? Погледна отпред, там нямаше нищо, после пак обърна квитанцията. Едва сега забеляза, че в долния край беше изписано с ситен текст. В аптеката на Арчер ще намерите изпитани домашни мехлеми и рецепти с доказана стойност. На подходящи цени. Не е кой знае колко, помисли си Джо. И все пак, подобно на попълненото списалко отгоре, това несъмнено беше поредното рунсайтерово явление. Той слезе от колата и се отправи към най-близкия магазин за сладкиши и цигари. Мога ли да използвам вашия телефонен указател? Обърна се Джо към задрамалия собственик. Отзад махна собственика и посочи с пръст. Джо намери указателя и затърси по редовете адреса на аптеката на Арчер. Нямаше го никакъв. Затръшна указателя и се върна отпред, при собственика. Да знаете, къде се намира аптеката на Арчер? Попита го той. Никъде отвърна собственика. Поточно, вече никъде. Защо? Затвориха я преди доста години. Кажете ми, къде се намираше? Нищо, че е затворена. Ето, начертайте тук. Няма какво да ви чертая. И така ще ви кажа, мъжът вдигна тежката си ръка и посочи вратата на магазина. Виждате ли е и оня стълб? Като го стигнете, ще поемете на север. Север е натам, той посочи с пръст. Ще видите една стара сграда с фронтон. Жълта на цвят. Някой от апартаментите вътре все още се дават под найем, но магазините отдолу са затворени. Надписът над един от тях още виси аптеката на Арчер. Ще го видите. Един ден преди доста години Еда Арчер научи, че има рак на гърлото и после. Благодаря, прекъсна го Джо. Излезе на огрения от слънцето пъваш, изтича до стълба и погледна на север. Далеч в страни се виждаше висока жълта сграда. Имаше нещо странно в изгледа и кратко, някакво треперене, колебание, като че ли сградата изплуваше в реалността, а сетне се отдръпваше назад в небитието. Като осцилация, на която всяка фаза продължаваше само няколко секунди, за да премине в своята противоположност, постоянна и симетрична промяна между две. Състояния на съществуващата и на подлежащата структура. Като че ли е жива, помисли си Джо. Сигурно това е краят, рече си той. После пое към изоставената аптека, без да откъсва очи от нея, гледаше я как пулсира, следеше промените между двете фази, а с приближаването започна да различава същността на двете альтернативни състояния. В амплитудата на най-голяма стабилност, тя се превръщаше в павилион за домашни украшения от неговото собствено време, снабден с автономна система. Готов да предложи на евентуалните купувачи над 10 000 артикула за обзавеждане на модерните апартаменти. През целия си живот неведнъж бе посещавал подобни комиотаризирани и високофункционални търговски обекти. В амплитудата на нематериалност, пред него се появяваше порутена от старост другерия с украса в стил Рококо. На витрината се виждаха колани против херния, редици от масивни очила, хаванчи и чукало, стъкленици с таблетки, Ръчно изписана табелка белка пиевици. Високи, здраво запечатани буркани, съдържащи може би потомството на Пандора, от патентовани лекарства и плацебо препарати, а над цялото това многообразие беше закована дървена летва с надпис аптеката на Арчер. Понищо не си личеше, че магазинът е затворен, по късното му състояние, от 1939 г. сякаш беше изчезнало. Ако вляза вътре, помисли си, Джо, или ще се върна още по-назад във времето, или ще попадна в моето собствено време. Очевидно, това, което ми е необходимо, е тази поранна фаза от преди 1939. Той спря отпред, долавяйки почти осезателно приливите и отливите на двете фази, влечеше гото напред, ту назад. Край него се блъскаха миновачи, но не го забелязваха. За тях не съществуваше нито аптеката на Арчер. Нито арт-павилионът от 1992 година. Това го изненадваше най-много. В мига, когато сградата се люшна към античната си фаза, Джо пристъпи напред и пресече Прага. И попадна право в аптеката на Арчер. Вдясно се виждаше дълъг, покрит с мрамор тездях. Зад него бяха наредени котии с сивка в цвят. атмосферата вътре в магазина беше мрачна, не само поради недостига на светлина, а сякаш целта е била всички предмети да се слеят със сенките си и да станат незабележими за времето. Въздухът беше плътен, тежък и го дърпаше надолу, като скука. Осцилациите бяха преустановени. Понеза. Него, след като беше влязъл. Питаше се дали е поступил правилно, после се замисли, макар и твърде късно, за другата възможност. За вероятността да попадне в своето време. Да напусне този плъзгащ се на свят, не способен да съхрани стабилност дори само за малко, да го напусне и край. Късно е вече, каза си той. После закрачи с аптеката, разгледа витрините и накрая застана пред гишето за рецепти в дъното. Посрещна го слабичък мъж, облечен в нещо подобно на униформа, с много блестящи копчета. Двамата се гледаха известно време, без някой да заговори. Единственият звук идваше от големия стенен часовник с латински цифри на кръглия цифербът, чието махало се клатеше науморно напредназът. Бих желал да получа един буркан събик, рече Джо. Отмехлема ли? Попита аптекарят. Устните му не се движеха в синхрон с думите, а ги изпреварваха значително. Това мехлем ли е? Очуди се Джо. Мислех, че е за вътрешна употреба. Известно време аптекарят не отговаряше. Сякаш двамата бяха разделени от някакво течение, от голям интервал време. Накрая той отвори уста и раздвижи устни. Малко по-късно душите на Джо стигнаха и думите. Юбик претърпя няколко промени в процеса на усъвършенстване от производителя му. Вие вероятно сте запознат с стария Юбик. Аптекарят се завъртя в страни но движенията му бяха насечени като на стопкадър, той направи няколко бавни, отмерени, танцови крачки, с естетически приятен, но емоционално разтърсващ ритъм. Напоследък срещаме все по-големи трудности в снабдяването с убик. продължи той, докато крачеше обратно, стиснал в ръка плоската некия на котия, която остави на гишето пред Джо. Този тук е под формата на пудра, към него се добавя горе на смола, но нея ще трябва да си купите отделно. Не е кой знае колко скъпа, за разлика от подрата. Ще ви искам 40 долара. А какво съдържа? Попита истинал Джо. Тайна на производителя. Джо взе котията и я вдигна към светлината. Може ли да прочета етикета? Разбира се. На бледата светлина, която се предсеждаше от към улицата, той смъка различи буквите, изписани върху котията. Текстът напомняше указанията в долния край на квитанцията и продължаваше точно там, където изписаното с почерка на Рунсайтър внезапно бе секнало. Няма нищо с. Истината. Тя не е правила, повтарям, не е правила никакви опити да използва дарбата си след взрива на бомбата. Не се опита да помогне нито на Уенди, нито на Александър Хамънд и Еди Дорн. Тя та мами, Джо... И това ме кара да преосмисля цялата ситуация. Веднага, щом стигна до някакъв извод, ще ти го съобщя. А междувременно отваряй си очите. Между другото, подрата юбик притежава универсални терапевтични качества, ако се използва според предписанията. Ще приемете ли чек? Попита Джо. Не нося 40 долара в мен, а ужасно се нуждая от вашия юбик. Въпроса е на живот и смърт. Той посегна към вътрешния джоб за чековата книжка. Не сте от тук, нали? Рече аптекарят. Познавам по акцента. Съжалявам, трябва да ви познавам, за да приема чек за подобна сума. Последните няколко седмици имахме цял куп неприятности с чекове на разни пришелци от други краища. Тогава кредитна карта. Какво е това кредитна карта? Очуди се аптекарят. Джостави котията събик, обърна се и, без да каже нито дума повече, напусна аптеката. Пресече улицата в посока към хотела, но после се спря и погледна назад. Видя само една порутена стара сграда са спуснати пердета на горните етажи и са залостени врати и прозорци отдолу, зад които прозираше непроницаем мрак. Без следа от живот. Край, рече си Джо. Изпуснах и тази възможност да си куки юбик. Дори и да бях намерил 40 долара на улицата. Все пак успях да прочета до край предупреждението на Русайтър. Каквото и да означаваше то. А може и да не е вярно. Да само неясна и объркана мисъл, породена в един умиращ ум. Майчице, въздъхна той. И все пак, ако е истина... Миновачите наоколо бяха вдигнали глави към небето. Джо забеляза това и също погледна нагоре. Като прикри очи от слънцето, той откри, че в небето се носи самолет и оставя след себе си следи от дим, които оформяха букви. Заедно с останалите миновачи и той засрича изписаното послание. Не унивай, Джо! Лесна е да се каже, помисли си той. А още по-лесно е да го напишеш в небето. Прегърбен от тревога, чувстващ себе си надигащ се от дълбините ужас, той пое бавно към хотел Меремонт. Дон Дейни го посрещна в покритото с безвкусен провинциален килим хотелско фое. Открихме я, уведоми го той. Всичко е свършило за нея. Гледката е ужасна. Направо ужасна. А сега го няма и Фредзавски. Все си мислех, че е в другата кола когато тръгнахме. Но изглежда е останал на гробището. Всичко става толкова бързо, промърмори Джо. Мислеше си дали този вечно близък и така недостижим достижи мюбик, наистина би могъл да промени нещо. Никога няма да узнаем, помисли си Джо. Има ли тук нещо за пиене? Попита той. Ами парите? Моите не стават за нищо. Грубишната оправа поема всички разходи. По нареждане на Рунсайтър. И сметката в хотела ли? Стори му се странно. Как ли е било уредено? Искам да погледнеш тази квитанция, рече той на Дон Дени. Когато останем сами, Джо му подаде смачканата хартийка. Прочетох и останалата част на съобщението, за това ме нямаше. Дени плъзна поглед по надразканото в квитанцията. После прочете по-бавно. След това е на Джо. Рунсайтър смята, че патко он ли ни лъже, произнесе той. Да, кимна, Джо. Разбираш ли какво означава това? Че тя може да неутрализира всичко това. Всичко, което ни сполетя, като се започне със смъртта на рунсайтър. Може би означава и много повече, отбеляза Джо. Прав си, отвърна Дон Дени. Да, абсолютно си прав, лицето му се беше изпънало, а очите му блестяха. Приличаше на нещастно, оплашено хлапе. Да си призная честно, хич не ми се мисли за това, заговори Джо. Не ми харесва цялата тази работа. Положението става все по-лошо. Много по-лошо, отколкото си мислех, че ще стане и отколкото предполагаше Александър Хамънд. Не, че имахме някакви розови представи. И все пак, това е най-вероятното обяснение, каза Дени. Докато се случваше всичко, рече Джо, непрестанно се опитвах да разбера смисъла. Сигурен бях, че ако успея да го направя. Не, дори Александър не предполагаше тази възможност, замисли се той. И двамата пропуснахме. Имахме други проблеми. Не казвай на другите, предупреди го Дон Дени. Може и да не е вярно. А дори и така, знанието няма да им помогне с нищо. Знанието за какво? Намеси се паткунли. И какво няма да им помогне? Тя застана пред тях и ги прониза с блестящите си черни, мъдри и спокойни очи. Невероятно спокойни. Жалко за Еди Дорн. А и за Фредзавски, предполагам, че и той вече е поел по своя път. Май останахме съвсем малко, а... Чудя се, кой ли ще е следващият? Нищо не издаваше каквото. И смущение или неспокойство в нея. Тя се владеше чудесно. Типи лежи в стаята си. Не каза, че е уморена, но вероятно точно така се чувства. Не мислите ли? Да, така е, кимна след кратко мълчание Дон Дени. Ще позволиш ли и аз да хвърля един поглед на тази бележка? Пат протегна ръка. Моля. Джо и кратко подаде бележката. Настъпи часът, мислеше си той, всичко събрано в този миг, в настоящето. В една единствена секунда. Откъде полицаят е знаел името ми? Попита Пат, вдигнала очудено вежди и ги огледа. Тук пише и за мен. Не позна почерка, помисли си Джо. Защото не познава толкова добре рунсайтър. Колкото го познаваме ние. Това е рунсайтър, каза той. Ти го правиш, нали пат? Ти с твоята дарба. Всички ние сме тук заради теб. И ти ни убиваш, добави Дон Дени. Един по един. Но защо? Той се обърна към Джо. Каква причина може да има, за да го прави? Та тя дори не ни познава. За това ли дойде в Рунсайта Расушиец? Попита я, Джо. Опита се да не издава вълнението в гласи, но безуспешно. Стана му мъчно за самия него. да шут те откри и те доведе. Той работеше за Холис, така ли? Значи това е било нещастието, което ни сполетя, не взриват на бомбата, а ти? Пат се усмихна. И фойето на хотела избухна в лицето на джучип. 13. Привлекателна и желана с новия елегантен сутиен Юбик. Нашата модна линия от и Юбик ще ви позволи винаги да изглеждате добре. Юбик осигурява солидна поддръжка на гърдите, стига да бъде поставен според инструкцията. Наоколо ромолеше мрак и се притискаше към него като влажна, топла вълна. Ужасът който се бе надигнал в него спадането на мрака, ставаше все по-осезателен и реален. Постъпих непредпазливо, мислеше си Джо. Не последвах съвета на рунсайтър и кратко позволих да види написаното в бележката. Какво има, Джо? Стигна до него разтревоженият глас на Дон Дени. Какво стана с теб? Нищо ми няма, вече виждаше по малко. мракът бе разреден от хоризонтални сивкави ивици, Сякаш бе започнал да се разпада. Уморен съм, рече Джо, изведнъж осъзна какво невероятно изтощение бе тялото му. Не помнеше някога да е бил толкова уморен. През целия си живот. Чакай, ще ти помогна да седнеш в креслото, предложи Дон Дени. Джо почувства на рамото си неговата влажна длан, усети, че Дон Дени го води и от този факт му стана още по-страшно. Задърпа се. Нищо ми няма, повтори Джо. Най-сетне различаваше очертанията на Дон Дени. После от мрака изплува и хотелското фоайе с висящия старомоден полилей и лампионите по стените, разпръскващи жълта светлина. Ще поседна малко. Какво му направи? Попита Дон Дени, като гледаше пад с ненавист. Нищо не ми е направила, отвърна Джо. Гласът му беше изтънял до нознаваемост. Точно така. Хим напад. Нищо не съм направила. На никого. Искам да се кача в стаята и да си легна, заяви Джо. Ей, сега ще ти уредя стая, каза Дон Дени. Тойто се полявяваше, то изчезваше от полезрението на Джо, заедно с гаснащите светлини на флоето. Сиянието им от стана приглушено червено, после отново се усили. А ти стой при Джо и не се отделяй от него. Веднага се връщам, Дени забърза към рецепцията. Пато стана. Мога ли да направя нещо за теб? Попита любезно тя. Не, отвърна, Джо. Дори произнасенето на тази единствена дума му струваше огромни усилия. Усещаше някаква празнота в сърцето си, която ставаше все по-голяма. Може би цигара, допълни той и с това силите му почти си изчерпаха, а сърцето му заблъска лудо. Стана му още по-тежко, като че ли върху него тегнеше непосилно бреме, което го притискаше в креслото. Имаш ли? Настоя Джо и се опита да нацърне зад мъгливата червена пелена. Зад е мигащото сияние на неясната реалност. Съжалявам, отвърна пат. Нямам. Какво става с мен? Попита Джо. Сърдечен удар най-вероятно, каза пат. Как мислиш, в хотела има ли лекар? Съмнявам се. Няма ли да провериш? Да попиташ? За мен причината е психосоматична, обясни пат. Ти не си болен. Ще се оправиш. В този миг се върна Дон Дени. Намерих ти стая, Джо. На втория етаж, номер 203, той замлъкна и Джо почувства, че го разглежда с критичен поглед. Слушай, изглеждаш ужасно. Съкрушен. Сякаш всеки миг ще се пръснеш. Божичко, Джо, да знаеш само на какво приличаш. Ей така изглеждаше Еди Дорн, когато открихме. А, не е вярно, намеси се пад. Еди Дорн не мъртва. А Джо не е, нали, Джо? Искам да се кача в стаята, промълви Джо. Искам да си легна. Той се ли и си изправи, сърцето му кънташе, после за замик се поколеба и пак продължи да блъска като стомане на преса върху бетон. След всеки удар тялото му се разтърсваше. Къде е асансьорът? Попита той. Ще те заведа при него, Дон Дени постави ръка на рамото му. Като перце си, рече той. Какво става с теб, Джо? Знаеш ли? Опитай се да ми обясниш. Не знае. Отбеля запад. път. Мисля, че трябва да повикаме доктор, предложи Дон Дени. Незабавно. Не, поклати глава Джо. Като си легна, ще ми стане по-добре, помисли си той. Сякаш плуваше сред океанско течение и го дърпаше го невидим прилив, принуждавайки го да заеме хоризонтално положение. Притискащата го сила настояваше само за едно, да отпусне тяло, да се изтегне по гръб, сам, горе в хотелската стая. Където никой не може да го види. Трябва да се махна от тук, повтаряше си Джо, трябва да остана сам. Но защо? Питаше се той. Не знаеше отговора, онова, което го влечеше нагора беше неясен инстинкт, безмислен, необясним. Ще повикам, доктор, повтори Дон Дени. Пат, ти остани при него. Не го изпускай от очи. Веднага се връщам, той се надигна. Джо проследи за Маяно как се отдалечава, фигурата му внезапно се смали, после изчезна. До него стоеше Патриша Кунли, но това не се чувстваше помалко самотен. Въпреки близостта и кратко, неговата изолация бе станала абсолютна. Е, Джо, заговори тя. Какво искаш? Какво? Бих могла да сторя за теб. Само ми кажи. Асансьорът... Изхърка той. Искъж те отведа при асансьора? Судоволствие. Тя си изправи и той се помъчи да последва. Струваше му се, че път върви страшно бързо, не го изчакваше, дори не поглеждаше назад, едва успяваше да задържи в полезрението си. Въобразявам ли си, мислеше си той, или наистина се движи толкова бързо? Не, причината е в мен, аз вървя бавно, притиснат от гравитацията. Светът наоколо беше придобил плътността на твърда материя. Възприемаше себе си по един единствен начин като предмет, подложен на силите на гравитацията притежаващ само това качество, тази същност и едно усещане инерцията Не бързай толкова, рече той. Вече не я виждаше, беше се стопила отвъд полезрението му. Той се спря, Неспособен да продължи и задиша тежко, лицето му беше плувнало в пот, а очите го смъдяха от солената влага. Почакай! Пад се появи отново. Наведе се над него и едва тогава различи чертите и кратко. Все същото спокойно изражение. Пълната липса на интерес, по-скоро някакво научно любопитство. Искаш ли да ти изтрия пота? Попита го тя, като извади малка везена кърпичка. Усмихна се както преди малко. Само ме заведи при асансьора, той насили краката си да продължат напред. Една крачка. Втора. Вече можеше да различи вратата на асансьора, край нея се навъртаха неясни фигури. Над вратата висеше старомоден циферблът с огромна стрелка, която се местеше между четвъртия и третия етаж, слизайки все поналяво. След минутка пристига, увери го пад. Извади цигара от чантата си, запали и пусна няколко облачета. Това е един ужасно стар асансьор, рече тя и скръсти спокойно ръце. Знаеш ли какво си мисля? Кабината сигурно ще отонези първите с открита клетка. Това плаши ли те? Стрелката падна под цифрата две и замря на единицата. Вратата се отвори. Отсреща блестяха медните перила, зад тях мрежа. Мъж в униформа бе приседнал на едно ниско столче и стискаше блестяща ръчка. Тръгваме нагоре, обяви той. Отдръпнете се, моля. Качвам се, заяви Джо. Ама защо не? Попита Пат. Да не те е страх, че ще се откъсне въжето? Това ли те плаши? Виждам, че си сплашен. Александър, видя тази кабина, промълви Джо. Слушай, Джо, заговори път, остава само още една възможност да се качиш горе. По стълбите. Но ти нямаш сили да се си изкачваш. Особено в това състояние. Ще се кача по стълбите. Той се извърна и ги затърси с поглед. Никъде не ги виждам, помисли си ужасен. Не мога да ги открия. Тежеста притискаше дробовете му. Дишането ставаше все поболезнено и мъчително, трябваше да се бори за всеки дъх. Може би наистина съм получил сърдечен удар. Не мога да се кача по стълбите в подобно състояние. Но по-силно от всякога беше желанието да остане сам. Затворен в празна стая, изтегнат на леглото, без свидетели, сред тишината. Прострял ръце в страни, без никаква необходимост да разговаря, дори да се помръдва. Никакви проблеми, никакви тревоги повече. И никой няма да знае къде е. А това, неизвестно защо, му се струваше крайно важно, искаше да бъде непознат и невидим за околните, да живее необезпокояван. Особено отпад, да, тогава и тя няма да го вижда. Ето, че стигнахме, рече тя. Хвана го за ръката и го побутна наляво. Точно пред теб. Хвани се за перилата и можеш да затропкаш нагоре по стълбите. Виждаш ли? Тя истича леко пред него станцова стъпка, поклони се и застана на следващата площадка. Можеш ли да го направиш? Не искам, изхриптя, Джо, да идваш с мен. О, миличък, тя премигна с подигравателна покорност и черните й кратко очи блеснаха. Нима се опасяваш, че ще се възползвам от състоянието ти? И ще ти причиня болка? Не, поклати глава Джо. Просто искам да остана сам, той се вкопчи в перилата и изкачи първото стъпало. После спря и погледна нагоре, като се опитваше да различи горния край на стълбището. И да определи колко път го чака. Мистър Дени ме помоли да остана при теб. Мога да ти чета или да ти подавам разни неща. И да те наглеждам. Той изкачи още една стъпало. Сам изхриптя Джо. А може ли да те гледам, как се катериш? Искам да видя, колко ще издържиш. Ако въобще стигнеш до някъде. Ще стигна, той постави крак на следващото стъпало, напрегна мишци и се издърпа. Изпълненото му с кръв в сърце сякаш притискаше гърлото, стисна очи и пое съскане въздух. Чудя се, говореше Пат. Дали това е направила Уэнди? Тя беше първата, нали? Аз я обичах, прошепна Джо. О, зная. Дедъж Ашуд ми каза. Прочете го в мислите ти. Двамата с дъждъж бяхме доста добри приятели. Немалко време сме прекарали. Заедно. Може да се каже дори, че бяхме любовници. Да, така си беше. Значи, рече Джо, нашето предположение е вярно, той пое дълбоко. Изкачи още едно стъпало, после още едно, с невероятни усилия. Че ти и дъжда работите за Холис и сте проникнали, съвсем правилно, Ким напад. Сред нашите най-добри неутрализатори. Ирунсайтър. За да ни унищожите, той пристъпи на следващото стъпало, всичките. Това не е положивот. Ние не сме, о, можеш да умреш, увери го пат. Не си мъртъв, точно ти не си. Но загивате, един по един. Ала, защо да говорим за това? Защо да се връщаме към тази тема? Преди малко го каза и да си призная честно, омръзна ми да го повтарям отново и отново. Ти си един ужасно скучен и педантичен човек, Джо. Приличаш на Уенди Райт. Двамата щяхте да сте чудесна двойка. За това значи Уенди умря първа, досети се той. Не защото се отдели от групата. А защото той сгърчи устни от непоносима болка сърцето, опита се да изкачи още едно стъпало, но този път не успя. Спъна се и се преви, точно както се беше свила Уенди в гардероба. Протегна ръка и сгръбчи ръкава на сакото си. После го дръпна. Платът се скъса. Изсъхнал и захабен, той се разтроши като стара хартия. Вече нямаше никакво съмнение, скоро зад него щеше да остане диря от разпадаща се тъкан. Таничка пътека по стъпалата, към стаята, където го очакваше така жадуваният покой. Последните му движения ще да са съвсем механични. Някаква вътрешна ориентация, потикваща го към смъртта, разложението и небитието. В него властваше повелята на алхимията, чиято кулминация беше гробът. Джуй скачи поредното стъпало. Ще успея, осъзна той. Силата, която ме води, се храни от тялото ми, ето защо Уенди, Александър и Еди, а вероятно и Завски, са се рушили физически, докато са умирали, оставяйки след себе си само една прозрачна, чуплива обвивка, в която няма нищо, никаква плът, жизнени сокове и физическа същина. Тази сила се бори с множество гравитации и цената и кратко е такава, пълно измукване на тялото. И все пак, резервите, които се крият в мен ще са достатъчни за да стигна, това е биологически предопределено и може би дори пат, която е дала тласък на движението, не в състояние да му се противопостави. Зачуди се, как ли се чувства тя сега, докато го наблюдава да си скачва. Дали му се възхищава? Или изпитва съжаление. Вдигна глава, потърся споглед и смъка различи лицето и кратко. В него се четеше само интерес. Никаква ненавист. Неутрално изражение. Това не го изненада. Патна беше предприяла нищо, за да го спре, да му попречи. И това му се стори съвсем естествено. По-добре ли се чувстваш? Попита го тя. Не, каза той. После коленичи и се покатери на следващото стъпало. Изглеждаш ми променен. Вече не си така подтиснат. Защото знам, че ще успея, заяви Джо. Сигурен съм. Малко става, успокой го пад. Аха. Невероятен си. Така банален, така дребен. Дори в предсмъртния си гърч. Тя млъкна и побърза да се поправи. Дори в това което прилича на предсмъртен гърч. Не биваше да използвам този термин. Опитай се да гледаш оптимистично. Нали? Кажи ми само колко стъпала остават. Шест, тя продължи безшумно пред него. Не, съжалявам. Десет. Или девет. Май са девет. Изкачи още едно. Следващото. И последващото. Не говореше. Дори вече не се опитваше да гледа пред себе си. Продължаваше да пълзи като охлюв на горе, стъпка по стъпка и усещаше как в него се заражда нова способност да изчислява със съвършена точност, до каква степен да се напряга и как най-добре да използва почти изчерпаните си сили. Съвсем близо си, изчурулика от предпат. Няма ли да кажеш нещо, Джо? Някакви коментари за това епично скачване. Най-великото в цялата човешка история? Не, това не е вярно. Уенди, Александър, Еди и Фредзавски вече го направиха преди теб. Все пък това е първото, на което присъствам лично. Защо точно аз? Попита Джо. Избрах да гледам теб, Джо, заради долнопробната идея, която ти беше хрумнала в цирих. Искаше да прекараш една нощ в хотела Суенди Райт. Е, тази вечер ще е различно. Тази вечер ще си сам. И унази също бях сам, отвърна Джо. Направи още една крачка. Закашля се конвулсивно и заедно с пръските, от него излетяха последните резерви на сила. Тя е била там, не в леглото ти, но някъде в стаята. Само, че ти си проспал мига, засме се пат. Опитвам се, шептеше Джо, да не кашлям. Направи още две крачки и почувства, че стигнал целта. Колко ли време вече беше на стълбите? Нямаше начин да разбере. Изведнъж осъзна стреснат, че е не само изтощен, но и стинал. Кога ли е станало това? През последния час. Студът бе прониквал в него постепенно и незабележимо. О, Боже! Рече си той и се разтрепери. Този път беше по-лошо отколкото на луната, далеч по-лошо. По-страшно дори от мразовития полъх в хотелската стая в Цюрих. Метаболизмът, мислеше си Джо, е процес на изгаряне, нещо като постоянно действаща пещ. Когато този процес бъде преустановен, спира и животът. Сигурно грешат в преценката си за Ада, рече си Джо. Фада е студено. От всичко там лъха на лед. Тялото е съставено от тегло и топлина. Сега теглото се превръща в сили, от които аз черпя, а топлината, моята топлина, бавно отслабва. И няма да се върне, докато не се прероди отново. Такъв е редът във Вселената. Така че, в края на краищата, няма да остана сам. Но се чувстваше сам. Твърде бързо губя сили, рече си той. Все още не е дошъл часът, но има някаква сила, която ускорява събитията, принуждава ги да настъпват преждевременно и то само от злоба и любопитство. Нечие незряло и перверзно присъствие, което обича да гледа. Инфантилна, умствено изостанала душевност, която черпи наслаждение от всичко това. Която ме прекърши, като насекомо са смазани крайници. Като забита в земята боболечка, която не може нито да полети. Нито да се скрие, а само да потъва все по-надолу в света на разложението. В гробишния свят, когато същата тази перверзна душевност е заселила със своите собствени нечестиви обитатели. Тази душевност се нарича пат. Имаш ли ключ? Попита го пат. От твоята стая. Представиш ли си, как би се почувствал, ако след всички тези мъчения откриеш че си забравил ключа и не можеш да влезеш в стаята. Имам, той затършува по джобовете. Сакото му се разкъса, платът бе износен и стар, свлече се на пода, а от джоба изпадна ключа за стаята. Из трополи две стъпа надолу. Извън обсега на ръката му. Ей, сега ще ти го дам, предложи с готовност пат. Тя изтича край него, вдигна ключа, огледа го на светлината, после се върна на площадката и го остави върху перилата. Тук ще стои рече речепат. Да ти е под ръка, като се изкачиш. Като награда. Стаята, струва ми се, е вляво, през четири врати. Трябва да се движиш внимателно, но изкачиш ли веднъз стъпалата, ще ти е полезно. Виждам го, рече Джо. Ключа. И площадката, виждам края на стълбището. Той сграбчи из две ръце перилата и се издърпа с отчаяно усилие нагоре. Нещо се скъса в него, Тежестта, която го притискаше, внезапно се удесетори, а себоусъщането започна да избледнява. Но! Беше стигнал площадката. С Богом, Джо, каза пат. Надвесила себе над него, за да вижда лицето и кратко. Нямаш нужда от помощта на Дон Дени, нали? Сега вече и доктор не може да ти помогне. Ще каже на Дон, че си се почувствал зле и са те откарали с Линейка в болницата. Така поне ще те оставят на мира. Ще бъдеш на саме със себе си. Съгласен ли си? Да, изхриптя той. Ето ти ключа, тя на хладното метално късче шепата му и я затвори. Не унивай, както са казвали през 1939. И не взема и рибата за рак, и това са казвали, тя приклекна до него, погледна го за секунда отблизо и после изтича по коридора към асансьора. Видя я да натиска бутона, вратата се отвори и пати изчезна от погледа му. Джус грабчи ключа, изправи се, като се подпираше на стената, обърна се наляво и поебавно. Тъмно е, помисли си той. От челото му се стичаше пот и го заслепяваше, не можеше да определи. Дали в коридора цари мрак или той изгубил способността си да вижда. Докато се добере до първата врата, вече се беше свлякал на пода и лазеше. Изви глава и погледна номера. Не беше неговия. Продължи нататък. Когато най-сът не стигна пред вратата на неговата стая, трябваше да си справи, за да пъхне ключа в ключалката. Усилието едва не го довърши. Все още с ключ в ръка той падна. Назад, главата му се удари в пода и тялото му се претърколи в страни. Лъхна го на старост, изтощение и вледеняваща смърт. Нямам сили дори за да вляза стаята, помисли си Джо. Вече не мога да стана. Но не биваше да остава тук. Някой можеше да го види. Джо сграбчи с две ръце дръжката и се притегли към нея. Подпре се срамо на вратата. Пъхна с разтреперани пръсти ключа и се наведе напред, така че да падне стаята, като се отвори вратата. И тогава, помисли си той, остава само да се отпусна в леглото и всичко ще свърши. Ключалката штракна. Металното езиче се прибра навътре. Вратата се отвори и той полетя напред, с разперени ръце. Подът се издигна на среща му, мярнаха се шарките на килима, златисти и червени цветя, но систрити износението от употреба цветове и миг преди да се удари, мина му през ума, тази стая е ужасно стара. Когато са построили хотела, сигурно асансьорът е бил с отворена клетка. Значи видял съм истински асансьор, първия, автентичния. Полежа известно време и после се раздвижи, сякаш призован от външна сила. Изправи се на колене, опря длани в пода и тогава забеляза ръцете си. Кожата беше пожълтяла и напукана като пергамент, като коричката на добре изпечена, но забравена във фурната пуйка. Покрита си съхнали плюски, тя не приличаше по нищо на човешка кожа, сякаш тялото му бе пропътувало милиони години назад във времето, използвайки същата тази кожа за платно. Той отвори очи и напрегна поглед да различи леглото. От далечния прозорец се предсеждаше бледосива светлина. Мярна грозна маса са закривени крака. Сетне леглото, сметни топки на краката, хлътнало и скривено, сякаш дългите години на употреба бяха прекършили желязната рамка, а лакът бе опадал от дървото. Каквото и да е, искам да легна в него, помисли си Джо. Поена там, с протегната ръка. И изведнъж забеляза, че в креслото се свила нечия фигура. Някакъв невидим наблюдател, който шумно се изправи и се приближи на среща му. Глен Рунсайтър Не можех да ти помогна при скачването на стълбите, рече Рунсайтър с напрегнато изражение. Тя щеше да ме види. Да си призная, дори се бурях, че може да дойде с теб стаята и тогава щяхме да загазим, защото тя, той млъкна, наведе се и вдигна с лекота тялото му, сякаш джубе загубил всякаква тежест. Като че ли. Материалът от който бе изграден, се бе изпарил напълно. Ще говорим за това по-късно. Той го понесе, но не към леглото, а към креслото, в което бе седял допреди малко. Ще издържиш ли още няколко секунди? Трябва да заключа вратата. В случай, че тя промени намеренията си. Да, рече Джо. Рунсайтер пресече с три широки крачки стаята, хлопна вратата, заключи, а и се върна при Джо. Дръпне едночек меже на масата и извади отвътре стъклено шишенце, с позлатена капачка, тръбичка и гумено балонче. Юбик обяви тържествено Рунсайтер, разклати шишенцето, след това си справи пред Джо и го насочи право към него. Не бързай да ми благодариш, заговори той, докато пръскаше налево надясно, а въздухът сиеше, сякаш и с него се носеха ослепителни късчета светлина, сякаш в порутената хотелска стая бе проникнала слънчевата енергия. В цялата си прелест. По-добре ли се чувстваш? Би трябвало да действа мигновено, сигурно вече го усещаш, той огледа тревожно Джо. 14. Поставете храната си в най-лунов плик и ще се сипете. Ала възползвате ли се от специалната четирислойна упаковка Юбик, ще се наслаждавате на свежест и аромат, а влагата ще остане навън. Наблюдавайте нашия малък експеримент. Имаш ли цигара? Попита Джо. Гласът му трепереше, но не от изтощение. Не и от студ. И двете усещания бяха изчезнали. Напрегнат съм, рече си Джо. Но вече не умирам. Юбик сложи край на процеса. Точно както беше обещал самият Рунсайтър, в онази телевизионна реклама. Щеше да се оправи много по-рано, ако беше успял да се снабди. Загубил бе доста време. За малко да се провали съвсем. Без филтър, каза Рунсайтър. В този период още не са използвали филтрите за цигари. Той му подаде пакет Камел. Ще ти ти дам му гънче. Съвсем свежа е, отбеляза Джо. Да, подяволите. Божичко, та нали току-що ги купих от павилиона за цигари в фойето. Доста по-навътре сме, отколкото предполагаш. В сметана. Изсъхналите цигари, всичко това остана назад, той се ухили мрачно, а очите му блеснаха. Навътре, не навън. Има разлика, Русайтър запали и за себе си цигара, пое поедълбоко и се облегна назад с все така мрачно изражение. И уморено, реши Джо. Ала тази умора бе различна от неговата. Можеш ли да помогнеш и на останалите от групата? Попита го Джо. Разполагам само с едно шише и По-голямата част от него ще ми е нужна за теб. Той махна отчаяно, а ръката му се сви в неволен гняв. Способността ми да променям нещата тук е ограничена. Направих каквото му Опитвах се да се добера до теб, до всички вас, по всякакви начини, които ми хрумбаха. С всички сили. Ала всички усилия бяха на празни. Почти на празни. Той потъна в мълчание. Онзи надпис на стената в туалетната, рече Джо. Ти беше написал, че ние сме мъртви, а ти си бил жив. Аз съм жив, сопна Сарон И всички останали сме мъртви, така ли? Да, отвърна Джо след продължителна пауза. Но телевизионната реклама, направих го, за да ви накарам да се борите. Да откриете и убик. Карах ви да го търсите и вие го търсехте. Мъчех се да ви снабдя с него, но знаеш какво ми пречеше, тя продължаваше да ви дърпа назад в миналото, въздействаше на всички ми с тази нейна дарба. Заливаше го с нови вълни на регресия и го правеше безполезен, Рунсайтър задъхано продължи. Успях единствено да ви спратя някои от къслични послания, във връзка с него, той протегна пръст към Джо. Виж срещу какво се изправям. Същото което ви премахва един по един. Честно казано, даже се удивлявам, че успях да постигна толкова много. И кога започна да разбираш какво става? От самото начало ли го знаеше? Началото, повтори с горчивина Рунсайтер. Какво означава това? Началото беше преди месеци, може би дори преди години. Един Господ знае отколко време Холис, Мик, Паткунли... Сдъл Мелипон и Дъжда шут са подготвили този план. Обмислили са и са премислили всичко. Ето какво е станало. Примамили са ни на луната. Позволихме на ли да дойде с нас, жена която не познаваме, притежаваща непонятна за нас дарба, неразбираема, може би и за холис. Дарба, свързана по някакъв начин с обратния ход на времето. Незвъзможността да се пътува във времето, например. Тя не би могла да отиде в бъдещето. В известен смисъл тя не може да се премести и в миналото. Това, на което способна, доколкото съм състояние да го разбера, е да даде началото на този обратен ход, който да разкрие предишните форми, заложени в наследствеността на материята. Но ти вече го знаеш, двамата с Александър се досетихте, той гневно оголи заби. Александър Хамънд, каква? Невъзвратима загуба. Нищо не можах да направя. Но успях да се намесе тогава. А защо сега успя? Попита го Джо. Защото, отвърна Рунсайтър, това е най-далечната точка в миналото, до която тя е в състояние да ни отведе. Нормалният ход на времето вече се възвръща. Отново се движим от минало през настояще към бъдеще. Явно способностите и кратко са на изчерпване. 1939 – това е границата. Не и кратко остава нищо друго, освен да спре да използва дарбата си. И защо не? Нали постигна всичко, заради което изпрати при нас Рейхолис? Колко души бяха засегнати? Само нашата група, която се намираше в този момент в онази подземна стая на Луната. Без Зое Уирт. Пат може да ограничава обхвата на полето, което създава. Това, което е известно на света е, че сме се приземили на Луната, но в последствие е възникнала авария, предизвикала взрив, от който сме загинали всички. Грижливият станта Мик е побързал да ни постави в охладителни камери, но така и не са успели да установят с нас контакт, било е твърде късно. Бомбата не беше ли достатъчна? Попита Джо. Рунсайтър го погледна неразбиращо. Защо трябваше въобще да намесват паткун ли? Поясни, Джо. Усещаше нещо гнило в цялата история. Какъв смисъл има от тази реверсивна машинация, това ретроградно потъване до настоящото време на 1939 година? За какво въобще им е притрябвало? Това е интересен въпрос, отвърна Джо като ким набавно с скаменно изражение. Трябва да го обмисля. Дай ми малко време, той застана до прозореца и присви очи към магазините на отсрещния край на улицата. Струва ми се, продължи Джо, че силата, която се е изправила срещу нас, е по-скоро зла, отколкото целеустремена. Тя не се мъчи само да ни унищожи, да елиминира нашата организация, но и той се замисли над думите си, да изпитва первързно удоволствие от мъките, които ни причинява. Погледни само как ни избива, един по един. Защо и кратко трябва да протака нещата? Не ми прилича на Рейхолис. Той е практичен и хладнокръвен обиец. А доколкото познавам Станта Мик, това е отпад, прекъсна го мрачно Рунсайтър и обърна гръб на прозореца. В психологически план, тя е личност със садистични наклонности. Обича да къса крилата на мухите. Играй си с нас, той наблюдаваше внимателно реакцията на Джо. По-скоро ми прилича. На детинско поведение, рече Джо. Вгледай се внимателно в нея, тя е злобна и завистлива. Първо премахна Уенди, защото не можеше да я понася. Тръгна след те по стълбите, за да се наслаждава на мъченията ти, да поглъща всяка секунда. А ти откъде знаеш? Попита Джо. Нали си ме чакал тук, в тази стая, мислеше си той, откъде си ме видял? И откъде знаеше, че ще дойда точно в тази стая? Рунсайтър въздъхна измъчено и започна: Не съм ти разказал всичко. В известен смисъл, той млъкна, прехапа лусни, после набрасили и продължи. Това, което ти казах, не е съвсем вярно. За разлика от вас, аз не съм свързан с този регресиращ свят. И ти си прав, аз знае твърде много. Така е, защото прониквам в него отвън, Джо. Твоите явления, промълви Джо. Да, Прониквам на различни места в света. В стратегически моменти. Като в унази квитанция, например. И като в аптеката, не си записал унази телевизионна реклама, прекъсна го Джо. Беше наживо. Рунсайтер кимна неохотно. И каква е разликата, зарита Джо, между твоето и нашето положение? Искаш ли знаеш? Да, той се стегна, предчувствайки онова което щеше да чуе. Аз не съм мъртъв, Джо. Надписът не лъжеше. Вие сте в охладителни камери, а аз, Рунсайтър говореше с мъка, без да гледа към Джо. Аз седя в залата за срещи на Мораториума на любимите събратя. По мое нареждане, вие сте свързани помежду си, за да бъдете запазени като група. Аз съм отвън и се опитвам да се свържа с вас. Чрез моите явления, както ги нарече. Вече цяла седмица се мъча да ви пробудя за положивот, но все не успявам. Сигналите ви един по един отслабват. Ами, паткун ли? Попита Джо. Дейки да а е с вас и също свързана. А тези регресии на нейния талант ли се дължат? Или са нормален процес при положивота? Той зачака напрегната отговора, усещайки, че всичко зависи от него. Рунсайтър подсмъркна, намръщи се, после рече дразгаво, нормален процеса. Ела също мина през него. Изпитват го всички, които се пробуждат в полуживата. Лъжеш, прекъсна го Джо. Чувстваше се като прободен с нож. Рунсайтър втренчи поглед в него. За Бога, Джо, та аз ти спасих живота. Вложих всички сили, за да се добера до теб и да те пробудя за положивот, иначе вече да си си отишъл. Ако не бяхте чакал в тази стая, докато. Пълзаше към вратата, дявол да го вземе, досега да си съхнал като вейка. Аз съм твоят шеф, Глен Рунсайтер, правя всичко, каквото мога за да помогна не само на теб, но и на останалите членове от групата, аз съм единственият от реалния свят, който се свързва с вас, той не откъсваше изненадан поглед от Джо. Сякаш не можеше да проумее смисъла на случилото се. Онова момиче, продължи Рунсайтер, Паткоунли, щеше да те унищожи, също както премахна, той млъкна. Както убил Енди, Александър, Еди Дорн, Фредзавски и може би тито Апостос. Положението е доста сложно, Джо произнесе с овладян глас Рунсайтър. Сега не е време за прости отговори. Ти въобще не знаеш отговорите. Опрекна го, Джо. Ето това е проблемът. Измисляш си ги, за да обясниш присъствието си тук. Всички твои присъствия тук, които наричаш явления. Не ги наричам така, вие с Александър измислихте този термин. Не ми приписвай нещо, което «не знаеш нищо повече от мен», рече Джо, за това, което се случило с нас и за причинителя му. Глен, не можеш да ми кажеш срещу кого си справяме, защото нямаш и най-малка представа. Знам, че съм жив, отвърна Рунсайтър. Знам, че седя тук, в залата за срещи на мораториума. А тялото ти в ковчега, тук в гробището? Попита Джо. Не го видели? Не, рече Рунсайтър, но това не е. Сгърчило се е, прекъсна го Джо. Смалило се също като телата на Александър, Еди и като моето. Така, че и теб те постигна същата участ, ни повече, ни помалко. В случая с теб, използвах Юбик, заговори Рунсайтър, но отново потъна в мълчание, на лицето му си списа странна и почти неразгадаема смесица от страх, прозрение и още нещо. Аз донесох шишето събик за теб, настоя той. Какво е Юбик? Попита Джо. Рунсайтър не отговори. «Значи и ти не знаеш», каза Джо. Не знаеш какво е, нито как действа. Не знаеш дори откъде се взел. След продължителна, агонизираща пауза, Рунсайтър най сетне произнесе. «Прав си, Джо». Напълно си прав, той запали цигара с разтреперени пръсти. Но исках да ти спася живота. Това поне е вярно. Подяволите Исках да спася всички ви, цигарата се изплъзна от пръстите му, тупна на пода и се изтъркаля. С видимо усилия Рунсайтър се наведе и я потърси. На лицето му се четеше тъга. Почти отчаяние. Ние сме вътре в играта, рече Джо, а ти си седиш отвън, в залата за срещи и не можеш да направиш нищо, за да сложиш крайни историята. Вярно е, Кимна Рунсайтър. Значи лежим в охладителни камери. Примири се, Джо. Но има и още нещо. Нещо неестествено за запребиваващи в състояние на полуживот. Тук действат две сили, както прав се досети Александър, едната ни помага, а другата търси начин да ни разруши. Ти работиш със силата, която е на наша страна. От нея си получил и твой юбик. Да. В такъв случай нямаме и най-малка представа кой всъщност цели нашето унищожение. Както и кой ни защитава. Не го знаме ние отвътре, нито пък ти отвън. Може би това е пат. И аз така мисля, съгласи Сърун Рунсайтър. Тя е вашият враг. Може би поправи го, Джо. Знаеш ли, аз не съм на същото мнение. Защото, рече си той, струва ми се, че все още не сме си изправили лице в лице с врага. Нито пък с нашия защитник. Но скоро и това ще стане. Не след дълго ще ги опознаем и двамата. Сигурен ли си, попита той Рунсайтер, ама съвсем сигурен, че ти си единственият, оцелял след зрива? Помисли, преди да ми отговориш. Както вече казах, Зое от нас, на Търти Джо. Защото Паткунли, например, не е с нас в този период от времето. Паткунли бе намерена с смазан граден кош. Почина от шок и белодробен колапс с множествени вътрешни. Увреждания, включващи разкъсан черен дроб, а освен това имаше тройна фрактура на крака. Практически тя се намира само на четири крачки от теб, искам да кажа, тялото и кратко. И останалите ли сме така близо? Всички ли сме тук, в този мораториум? С едно единствено изключение рече Сайтер. Сами Емандо. Той получи масивно увреждане на мозъка и изпадна в дълбока кома, от която специалистите смятат, че няма да излезе никога. Мозъчната кора, значи той е жив. Не е в охладителна камера. Не е тук. Не бих го определил като жив. Непрестанно му правят енцефалограми, няма никакви следи от мозъчна активност. Нищо повече от едно растение. Безличност. Без движение, без съзнание, в мозъка на Емандо вече не се случва нищо. Затова не искаше от началото да говори за него, рече Джо. Но ето, че ти казах. Чак след като те попитах. И колко далече е той от нас? В Цюрих ли е? В цюрихе е, да. Настанихме го в болница, Карл Унг. На четвърт миля от мораториума. Посъветва го Джо. Или използвай ДДА шут. Накарай да го проверят телепатически. Той е само едно момче, мислеше си Джо. Объркано и лишено от опит. Груба, неоформена, склонна към злини личност. Възможно е това да отговорят. Напълно съвпада с преживяното от нас с всички тези противоречиви, своенрави събития. Като в детска игра, първо ни откъснаха крилете, а сетне се помъчиха да ни ги върнат. Временните ни възстановявания, като моето в този момент. Рунсайтър въздъхна. Вече опитахме. Това е обичайна практика при случаите на мозъчно увреждане, да се потърси телепатичен контакт с личността. Безрезултатно. Фронталният лоб е напълно унищожен. Съжалявам, Джо. Той размаха едрата си длам подобно на метроном, очевидно споделяйки разочарованието на Джо. Докато отлепяше слушалката от ухото си, Рунсайтер произнесе в микрофона. Ще поговорим отново, малко по-късно. Остави слушалките на масата, изправи се за и се загледа за миг в мъглявите, неподвижни очертания на Джо Чип, стегнат под прозрачния похлупък на камерата. Замлъкнал завинаги. Викахте ли ме, сър? В залата дотича Херберт Шумхайт фон Фугълсанг, поклъщайки се като огромна жаба. Да върна ли мистър Чип при останалите? Свършихте ли, сър? Свърших, промълви Сайтер. Връзката ви? Да, всичко беше наред. Този път се чувахме и двамата, през цялото време, той запали цигара и се почувства така, сякаш не пошило часове. Беше изтощен от продължителните опити да влезе в контакт с джучип. Да имате наблизо амфетаминов автомат? Обърна се той към управителя на мораториума. Във фойето отпред посочи с готовност управителят. Рунсайтър напусна залата, застана пред автомата, пъхна една монета, дръпна ръчката и в нишата се спусна малка, пакетирана в целофан таблетка. Самият и кратко вид го накара да се почувства по-добре. Изведнъж си спомни, че след два часа има оговорена среща с Лен Нигелман. Зачуди се дали ще успее да стигне на време. Толкова много неща се случиха, рече си Рунсайтер. Все още не съм готов да изляза с доклад пред съвета. Трябва да се свържа с Нигелман и да поискам отсрочка. Потърси с поглед някой обществен видеофон, сет не набра номера на Нигелман в Северноамериканската конфедерация. Лен. Заговори той, нямам повече сили днес. Прекарах 12 часа в напрегнати опити да се свържа с моите хора в камерите и съм направо изчерпан. Какво ще кажеш да се срещнем утре? Колкото по-скоро, отвърна Нигелман, ни изпратиш своя официален доклад, толкова по-бързо ще можем да предприемем действия срещу Холис. Хората от юридическия отдел са готови за атака. И смятат, че ще могат да предявят необходимите обвинения. Както от граждански, така и от оглавен характер. Свързахме се с областния прокурор на Нью-Йорк. Но без официален доклад от твоя страна не можем. Утре обеща Рунсайтър. След като се наспя. Тази история направо ме довърши. Защото изгубих най-добрите си хора, помисли си той. И най-вече Джучип. Организацията ми е унищожена, ще минат месеци, преди отново да се захвана за работа, може би дори години. Божичко, възкликна той, откъде ще намеря толкова неутрализатори, за да заменя тези, които загубих? И къде ще открия специалист като Джо? Разбрано, Глен, отговори в същото време Нигелман. Гледай да се наспиш, а утре в 10 те чакам в кабинета си. Благодаря, промърмори Мори Рунсайтер. Затвори, после си изтегна на пластичната пейка край стената. Никъде няма да намеря човек като Джо, повтаряше си Рунсайтър. Истината е, че с моята организация е свършено. Край него бе шумно се. Появи управителят на мораториума. Какво мога да направя за вас, мистер Рунсайтър? Чашка кафе. Още една амфетаминова таблетка с удължено действие. В кабинета си имам дори 24 часови, от отонези, които ти помагат да работиш цяла нощ, без да мигнеш. Тази нощ, рече рунсайтър, смятам да спя. Тогава не желаете ли, разкарай се, кресна му рунсайтър. Оправителят подскучи и изчезна на някъде. Защо ми трябваше да избирам това място? Помисли си рунсайтър. Сигурно, защото тук лежи Ела. А тя лежи тук, защото това е най-доброто място. Затова и те са тук. Помисли си само, всички до един са от другата страна на похлупъка. Каква катастрофа? Ела, спомни си той. Трябва незабавно да поговоря с нея, да и кратко разкаже за случилото се. Нали, и кратко обещах. Той се изправи и тръгна да търси управителя. И този път ли ще се появи този проклет, Джури? Питаше се Рунсайтър. Или ще успея да задържа достатъчно дълго сигнала на Ела, за да й кратко разкажа за предположенията на Джо? Толкова трудно е да държа връзката с нея, откакто Джури започна да разширява полето си и да се храни от нейното и полетата на останалите. Управата на мораториума трябва да направи нещо, Джури е опасен за всички лежащи тук. Защо му позволяват да продължава? Може би защото не могат да го спрат? Може би никога до сега не е имало такъв като Джори в света на полуживота? 15. Имам лождах, така ли, Том? Слушай, е да, това не е проблем. Ако се снабдиш с новия препарат Юбик, който притежава мощен гермициден ефект и е гарантирано безопасен, стига да се използва според предписанието. Вратата на стаята в стария хотел изкърца. На прага стоеше дон Дени, придружен от мъжна средна възраст, съ загрижен вид. Пригладил назад по сивелите си коси. Дени попита разтревожено. Как си, Джо? Защо не си легнал? За Бога, бързо в леглото. Моля легнете, мистър Чип. Посъветва го докторът, докато отваряше кожената си чанта. Освен затрудненото дишане, чувствате ли и някаква болка? Той приближи към леглото, стиснал в ръка старомоден дървен стетоскоп и продълговата бакелитова котия. Сживачен апарат за кръвно налягане. Да сте имали до сега сърдечни оплаквания, мистър Чип? Разкопчете си ризата, моля, той придърпа едно кресло до леглото и се разположи в него. Вече съм добре, отвърна Джо. Остави го да ти преслуша сърцето, посъветва го Дени. Готово, Джо си стегна в леглото и разкопче ризата си. Всички ние сме в охладителни камери. Той е отвън и се опитва да се свърже с нас. А някой друг пък се мъчи да ни навреди. Не е пат, или не е сама. Нито тя, нито глен Рунсайтър разбират напълно смисъла на ставащото. Като влезе, видя ли Рунсайтър? Не, поклати глава Дени. Седеше от среща стаята, обясни Джо. Само преди няколко минути. Съжалявам, Джо, това бяха последните му думи преди да проустанови връзката. Погледни, дали е оставил на масата шишенце Сюбик. Дени приближи масата и вдигна блестящото шишенце. Ето го. Но изглежда празно, той го разклати. Почти празно, поправи го Джо. Напръскай се с останалото. Хайде, давай, той махна нетърпеливо. Не говорете, мистър Чип, опрекна го докторът, надвесен с стетоскопа. Той навиракава на ризата му и се зае да прикрепя гумения маншет на апарата за кръвно. Как е сърцето ми? Попита го Джо. Изглежда съвсем нормално. Пулсът е леко учестен. Виждаш ли? Обърна се Джо към Дени. Оправям се вече. Но другите умират, Джо, рече Дени. Всичките ли? Джо седна изненадан. Всички? Които станаха, Дени все още не беше използвал шишенцето. И пад също ли? Открих я, като излязох от асансьора на втория етаж. Току-що я беше ударило. Изглеждаше ужасно изненадана, направо не можеше да повярва. Предполагам, била е уверена, че всичко това се дължи на нея. И на нейната дарба. Точно така си мислеше, потвърди Джо. Защо не използваш шишето, събик? По дяволите, Джо, всички ще умрем. Знаеш го, и аз го знам, той свали очилата си, с позлатени рамки и потърка очи. След като видях в какво състояние е пат, побързах да навестя и останалите. Видях какво е станало с тях. С нас. Ето защо се забавих толкова много, преди да дойда. Накарах доктор Тейлър да ги прегледа. Не можех да повярвам, че за толкова кратко време са се стопили. Ускорението на процесите е направо ужасяващо. Само за последния час използвай Юбик, посъветва го Джо. Или аз ще те напръскам с него. Дени вдигна шишето, разклати го и го насочи към себе си. Добре, рече той. Штом толкова настояваш. Пък и няма никаква причина да не го сторя. Това е краят, нали? Искам да кажа, всички са. Мъртви, останахме само двамата, а и до няколко часа въздействието на юбик върху теб ще си изчерпа. Няма откъде да получиш още. И тогава ще остана само аз, той стисна решително балончето и около него се вдигна облак от блестящи като стомана микроскопични частички, които танцуваха чевръсто. Дон ден изчезна. Скрит по демаглавинята от разноцветни светлини. Доктор Тейлър, обърна глава, забравил за миг кръвното налягане на своя пациент. Пред очите им изпаренията започнаха да се кондензират, по килима заблестяха луквички, а стената зад Дени се покри с бледи петна. Облакът, който го скриваше, започна да се изпарява. Човекът, който стоеше в средата на мокрото петно на килима, не беше Дон Дени. Вместо него там имаше момче в юношеска възраст, стройно, с необичайно черни очи, под дългия перчем. Облечено беше доста старомодно, бяла смачка на риза, джинси и кожени му касини. Облекло от средата на века. Лицето му бе огряно от усмивка, но тази усмивка беше тъжна, наподобяваща по-скоро мъчителен гърч. Чертите на лицето му до една не си подхождаха, ушите му бяха прекалено големи, а очите. Прекалено тесни. Дългата права коса си противоречеше с срунтавите вежди. Носът му беше твърде тънък, дълъг и остър. Дори брадичката не беше в хармония с останалата част на лицето, прорязана от дълбока рана, която очевидно проникваше чак до челюста отдолу. Сякаш, помисли си, Джо, когато стигнал до нея, създателят ударил злетото, разгневен от лошия резултат. Ала материалът се оказал прекалено твърд. Момчето останало невредимо и само белегът ще напомня за случилото се. А момчето продължава да живее на на всичко, дори на този, който се опитал да го разруши. Надсмива се над него и над всичко. Кой си ти? Попита го Джо. Пръстите на момчето се сгърчиха, ти който изглежда го предпазваше от заекване. Понякога се наричам мат, а понякога бил, произнесе то. Но най-често съм джури. Това е истинското ми име. Джори. Той оголи сивкавите си заби. Езикът му беше грапав. След кратка пауза, Джо попита, а къде е Дени? Той не е в тази стая, нали? Мъртъв е, рече си Джо, като останалите. Изядох твоя Дени доста отдавна, заяви момчето на име Джори. Още в началото, преди да дойдат тук от Нью-Йорк. Първо изядох Уенди Райт. Дени беше вторият. Какво? Разбираш под това, изядох, попита Джо. В буквалния смисъл? Кожата му настръхна, тялото му се залюля от невидим, но могъщ гъщ полъх, сякаш искаше да побегне. Все пак успя да го прикрие. Направих това, което правя, рече Джури. Трудно е да се обясни но го върша от доста време и съм го правил на голям брой пребиваващи в положивот. Изяждам живота им, или това, което е останало от него. Но тъй като поначало останалото всеки е малко, налага се да се храня с големи количества хора. Преди оставях хората да поживеят известно време в положивота, но сега се нахвърлям върху тях незабавно. Така трябва, ако искам да продължа съществуването си. Приближи се до мен и като отворя уста ще чуеш гласовете им. Не на всички, само на последните, които изядох. Познаваш ги, той оголи заби и втренчи поглед Джо, очевидно в очакване на реакцията му. Нищо ли няма да кажеш? Значи ти беше причината да започна да умирам долу в лаето? Аз, а не пат. Изядуха в коридора, пред вратата на сансьора, а после изядох и другите. Мислех, че си мъртъв, той завъртя бавно шишето събик. Ето това не мога да разбера. Какво има вътре и откъде го взима Рунсайтър? Той сбърчи вежди. Не, в едно си прав, не Рунсайтър стои за това. Той е навън. Източникът е някъде в нашето обкръжение. Така е, защото отвън не достига нищо друго, освен думи. Значи нищо не можеш да ми сториш. Рече Джо, не можеш да ми изядеш, заради Юбик. За известно време само. Но скоро Юбик ще изветрее. Откъде знаеш, след като дори нямаш представа как се е появил този Юбик? Чудя се, не мога ли да ти видя сметката, помисли си Джо. Изглеждаш ми толкова крехък. Значи това нещо е убило Уенди. И аз изправих лице в лице с него. Знаех, че рано или късно това ще стане. Уенди, Александър, истинският Дон Дени и всички останали. Нахвърлило се е дори на трупа на Рунсайтър, докато е лежал в ковчега. Вероятно е било привлечено от остатъчен заряд на протофазонна активност. Или го е примамило нещо друго. Мистер Чип, обади се докторът, преди малко нямах възможност да ви измеря кръвното налягане. Моля, легнете. Джо погледна към него, след това произнесе «Той на видя, Джори?» Не забеляза ли промяната? Доктор Тейлър е продукт на моя ум, обясни, Джори. Както и целият пейзаж на този псевдосвят. Не мога да повярвам, отвърна, Джо. Той се обърна към доктора и попита «Чухте какво каза, нали?» Стих свистящ покот докторът изчезна. Видя ли? Попита доволно, Джори. И какво ще правиш след като ме убиеш? Попита го, Джо. Ще запазиш ли този псевдосвят от 1939 година? Разбира се, че не. Няма никакъв смисъл. Значи всичко това е заради мен. Целият този свят е построен в моя чест. Е, не е чак толкова голям, рече Джори. Само един хотел в демоне и улицата зад прозореца с миновачите и колите. Плюс още няколко сгради, които се виждат от среща, в случай, че речеш да погледнеш на там. А Нью-Йорк и Царих, те не са ли твое дело? Защо сами? Там няма никой. Когато ти или някой друг от групата реши да се отправи на някъде, аз просто изграждам усезаема реалност, съответстваща на вашите минимални очаквания. Докато летеше насам от Нью-Йорк, а създадох стотици милиземна повърхност, град след град беше толкова уморително. Трябваше доста да ям, за да имам сили за подобно дело. Всъщност, точно това бе причината да изям останалите веднага, щом ти пристигна тук. Трябваше да се подсиля. Но защо точно 1939 година? Очуди се, Джо. Защо на нашия съвременен свят на 1992 не ми стигнаха силите. Все не можех да преостановя процеса на регресия. В началото създадох 1992 година, но после всичко започна да се разпада. Монетите, сметаната, цигарите, всички странни неща, които ти направиха впечатление. След. Това Рунсайтър започна да се намесва отвън и с това нещата станаха още по-трудни. По-добре щеше да е, ако не беше се намесвал, Джори се усмихна убийствено. Не ме тревожат реверсивните процеси. Знаех, че ще набедиш за тях, паткунли. По характера си, те напомняха за нейния талант. Мислех дори, че ще я убиете. За мен щеше да е забавно, той се усмихна още по-широко. И какъв смисъл има да продължаваш да държиш хотела и улицата навън? След като ми каза всичко. Винаги постъпвам така, очите на Джори се разшириха. Ей, сега ще те убия, произнесе Джо. Той се хвърли напред с разперени ръце, вкопчи се в гърлото на момчето и трескаво затърси трахеята. Джори изръмжа и го охапа. Яките му зъби се впиха дълбоко в рамото на Джо. Джори дръпна глава назад, ръката на Джоя последва и двамата втренчиха погледи един в друг. Стиснал здраво зъби, Джори съскаше, а от устата му къпеше слюнка. Зъбите се забиваха все по-дълбоко, болката ставаше непоносима. Той наистина ме яде, помисли си Джо. Няма да можеш, извика той, замахна и удари Джори в нос. Удари го още веднъж и още веднъж. Юбик ще ме предпази. Той разтвори пръсти и бръкна в око очи на Джури. Хъмграм, изломоти в отговор момчето, мърдайки челюсти страни, като овца. Болката преминаваше всякакви граници. Джо замахна и горит нас сесила. Стисналите го зъби се разтвориха, той отскочи назад и погледна разкъсаната кожа, от която шуртеше кръв. Майчице, рече си ужасено Джо. Не можеш да постъпиш с мен. Извика той на джури, така както постъпи с останалите. Той сграбчи шишето събик, насочи отвора към кървящата рана и стисна розовия гумен балон. Отвътре изкочи тъничка струйка от микроскопични блестящи частици и покри плътен слой разкъсаната тъкан. Болката се стопи мигновено. Раната заздравя пред очите му. И ти не можеш да ме убиеш, рече Охилен джури. Слизам долу, заяви Джо. Приближи се науверено към вратата и я отвори. Отвън се простираше сумрачният коридор. Джо прекрачи прага и поебавно, стъпка по стъпка, като се оглеждаше предпазливо. Подът имаше съвсем солиден вид. Без намеци за псевдореалност и въображаемост. Не отивай много далеч, посъветва го Джури. Не мога да поддържам прекалено обширен район. Ако вземеш някоя кола и потеглиш на посуки, скоро. Всичко около теб ще се разпадне. Едва ли ще ти е много приятно да присъстваш на подобна сцена. Не виждам какво бих могъл да изгубя, отвърна Джо и натисна копчето на сансьора. Имам проблеми с са сансьорите, извика отзад Джури. Твърде сложни са. По-добре използвай стълбите. Джо почака малко и се отказа. Както го беше посъветвал Джори, насочи се към стълбището, което преди малко бе изкачил с такова невероятно усилие. Ето, че срещнах една от двете сили, под чието въздействие се намирам, мислеше си Джо. Този, който е рушал нас и светът около нас, е бил Джори. Той унищожи всички, освен мен. Зад Джори не стои нищо, той е краят. Ще срещна ли и другата сила? Вероятно, когато това стане, ще бъде твърде късно. Той отново огледа ръката си. Беше напълно заздравяла. Когато слезе във фойето, Джо се огледа внимателно. Но Наоколо бе пълно с хора, отгоре висеше познатият масивен полилей. Въпреки постоянния процес на регресия, Джори беше свършил добра работа. Подът отдолу изглеждаше съвсем реален. Замисли се за опита който притежаваше джури. Вероятно го беше правил стотици пъти. Приближи рецепцията и попита чиновника. Бихте ли ми препоръчали някой ресторант? Надолу по улицата отвърна другият. Вдясно. Ресторант Матадор. Великолепно място. Сър. Самотен съм, рече Джо, под въздействие на внезапно хрумване. Тук, в хотела, Можете ли да ми предложите нещо? Момичета? Не и в този хотел, сър, отвърна хладно чиновникът. Това не е бардък. Значи съм попаднал в свестен, чистичак семейен хотел, отбеляза Джо. Това е и нашето мнение, сър. Само ви проверявах, увери го Джо. Исках да се уверя, че хотелът е почтен. Той излезе навън, спусна се по мраморните стъпала, Прокрадна се презвъртящата се врата и спря на паважа. 16. Няма повкусен, хрупкав, хранителен и ароматен деликатес от новите печени царевични пръчици Юбик. Пълна купа с юбик е божествен дар за закуска. Не надхвърляйте препоръчваните количества по време на ядене. Разнообразието на коли го впечатляваше. Присъстваха модели от най-различни времена. Фактът, че повечето от тях бяха черни беше по-скоро белег за автентичност, отколкото за някаква неспособност на Джури да поддържа картина с такава сложност. Но откъде знаеше Джури всичко това? Ето това е. Най-странното, мислеше си Джо, това детайлно познаване на 1939 година от страна на едно малко момче. Период от време, в който никой от нас не е живял. С изключение на Глен Рунсайтер. Изведнъж Джу съзна причината. Джори само беше признал истината. Той не беше конструирал този свят, а някакво въображаемо отражение на техния собствен. Разпадането на формите към техните поранни състояния беше естествен процес, протичащ въпреки желанието му. Това бяха естественията визми, които изникваха успоредно с отслабващата сила на Джори. Нали сам се оплака, че е на изчерпване. Вероятно, за пръв път създава толкова многообразен свят, населен с толкова много хора. Необичайно беше такова съобщество на голям брой обитатели на положивота. Положихме прекалено голяма тежест на раменете на Джори, осъзна Джо. И си платихме за това. Край него премина едно очукано такси и джумах на с ръка. Колата изкърца до тротуара. Сега да видим на какво е способен Джори, реши Джо. И докъде се простират границите на този изкуствен свят? Той се обърна към шофьора. Искам да се поразходи града, карайте без посока. Бих искал да разгледам колкото се може повече улици, да се радвам на хората, а като приключим с демоне, ще ме откарате в съседния град, за да огледам и него. Не обслужвам между градовете, мистър, рече шофьорът, докато му отваряше вратата. Но с удоволствие ще ви разходя и с демоне. Това е едно чудесно градче, сър. Не сте от нашия щат, нали? От Нью-Йорк съм, отвърна Джо и влезе в колата. Таксито се включи в движението. И какво мислят за войната в Нью-Йорк? Поде разговор шофьорът. Как смятате, дали и ние ще се включим? Рузвелт естествено цели точно това. Не ме интересува нито политиката, нито войната. Прекъсна го Джо. Продължиха да пътуват мълчаливо. Джо разглеждаше улицата, сградите и минувачите и се чудеше как Джори успява да поддържа всичко това. Толкова много подробности. Все някъде трябваше да има край. Ей, шофьора, подхвърли Джо, тук, в демоне, нямате ли публичен дом? Не, отвърна другият. Сигурно Джори е неспособен да го изгради, реши Джо. Твърде млате. Или не одобрява идеята. Внезапно джу почувства умора. Къде отивам? Запита се той. И защо? Да докажа на самия себе си, че думите на Джури са верни? Но аз вече го знам. Нали видях, как изчезна докторът? Видях, как Дон Дени се превърна в Джури и това трябваше да ми е напълно достатъчно. С това... Което правя сега само затруднявам допълнително Джури, а значи и усилвам апетита му. Безсмислено е. По-добре да се предам. Пък и нали, Джури каза, че действието на Юбик скоро ще се изчерпа. Защо трябва да прекарам последните минути от живота си в скитане и с улиците на демоне? По-добре да потърся някакъв изход. Млада, красива жена бавно се разхождаше по тротуара. Очевидно бе излязла да погледа витрините. Косата и кратко бе завързана от задна плитка, носеше ярко червена пола, високи обувки и тясна, разкопчена блуска. Намали, подвикна той на шофьора. Ей там, виждаш ли онази жена с плитката? Тя няма да разговаря с вас, отвърна шофьорът. Ще повика полиция. Не ми пука, рече Джо. В този момент това нямаше никакво значение. Колата замря смачително скърцане на паважа. Жената погледна към тях. «Здравейте, госпожице», викна и кратко Джо. Тя го огледа с любопитство, топлите и кратко, сини, умни очи се разшириха, но в тях не блесна и най-малка тревога или страх. Поскоро беше очудена. «Да», запита тя с добронамерен тон. «Скоро ще умра», заяви Джо. О, горкият, рече загрижено младата жена. Да не сте, не е болен, отвърна вместо него шофьорът. Непрестанно разпитва за момичета и накрая избра вас. Жената се разсмя. Без враждебност. И не си тръгна. Почти обедно време е, каза и кратко Джо. Искате ли да ви заведа в ресторант, Матадор? Разбрах, че там било много приятно. Умората му продължаваше да расте, усещаше я като тежест и внезапно осъзна ужасен, че прилича на онази умора, която го бе налегнала в лайето на хотела, след като бе показал квитанцията на път. И студът. Постепенно физическото усещане на заобикалящата го охладителна камера се беше върнало при него. Действието на Юбик се изчерпва, осъзна той. Не ми остава много време. Жената изглежда бе прочела нещо по лицето му. Защото пресече тротуара и се спря до прозореца на колата. Добре ли сте? Попита го тя. Аз умирам, госпожице, смъка проговори Джо. Раната на ръката му се бе отворила наново и пулсираше болезнено. Дори само този факт го изпълваше с ужасяващ страх. Накарайте шофьора да ви откара в болница, предложи жената. А не може ли? Преди това да обядваме заедно. Попита Джо. Толкова ли го искате? Въпреки, че сте е болен? Болен сте, нали? Тя отвори вратата на таксито. Искате ли да ви придружа до болницата? До Матадор рече Джо. Ще ви поръчам панирано филе от марсиански ровичкащ Штурец. Изведнъж си спомни, че този вносен деликатес е непознат в настоящия период, не пържола. Или бифтек? Искате ли бифтек? Момичето се отпусна на седалката и каза на шофьора. Той иска да отиде в Матадор. Добре, госпожице, ким на шофьорът. Колата потегли. На следващото кръстовище завиха обратно, очевидно в посока към ресторанта. Чудя се, дали ще издържа до там, мислеше си Джо. Умората и студът вече напълно се разпореждаха с тялото му. Сякаш всички останали жизнени процеси се изключваха един по един. Органите му нямаха бъдеще, не се налагаше черният дроб да произвежда червени кръвни клетки, нито бъбреците да отделят ненужни продукти, червата също вече не изпълняваха никаква функция. Само сърцето продължаваше да тупти и всеки дъх ставаше все по-трудно да диша, сякаш върху гърдите му бе поставен бетонен блок. Моят надгробен камък – реши Джо. Раната кървеше отново, отвътре се предсъждаше гъста и тъмна кръв, капка по капка. Искате ли един лъки страйк? Заговори жената до него и му протегна пакет цигари. В рекламата пише, че си спечени. Според обяснението, това означава, че, казвам се Джо представи се той. Да ви кажа ли моето име? Да, изхърка Джо и затвори очи, почти неспособен на продължи. Харесва ли ви не? Той се помъчи да скрие на ранената си ръка. Отдавна ли живеете тук? Изглеждате ми много уморен, мистър Чип отбеляза жената. О, подяволите, той махна с ръка. Няма значение. Не, има, възпротиви се жената. Тя отвори чантичката си и затършува вътре. Защото аз не съм деформация на джури, не съм и като него. Тя посочи шофьора. Като тези магазини, сградите или хората с техните разнородни коли. Заповядайте, мистър Чип, жената извади от чантата си малък плик и му го подаде. Това е за вас. Отворете го веднага и двамата не разполагаме с време за губене. Той разкъса плика с натежели пръсти. Вътре имаше някакво удостоверение, подписано и подпечатано. Погледът му беше замъглен и не можеше да разчете. Написаното. Какво пише? Попита е, Джо, и се облегна назад. Това е от компанията, която произвежда Илбик, обясни момичето. С настоящото получавате право на безплатно доживотно снабдяване с препарата. Безплатно, защото сме запознати с финансовите ви проблеми, с вашата, да наречем, идиосинкразия. На обратната страна има списък на аптеките, в които се продава. Две от тях, при това функциониращи, се намират в демоне. Съветвам ви да посетим една от тях, преди да отидем да обядваме. Шофьор, моля, тя се наведе напред и подаде на шофьора листче с предварително написани адрес. Побързайте, скоро ще затворят. Отпуснат назад, Джопое мъчително дъх. Ей, сега ще открием аптеката. Потупа го успокояващо младата жена. Коя си ти? Попита я, Джо. Името ми е Ела. Ела Хайтрон Съпругата на твоя шеф. Значи и ти си тук с нас, рече Джо. От тази страна на охладителната камера. И то от доста време, както предполагам, знаеш. Съвсем скоро ще се родя отново през друга труба. Така поне е твърди глен. Непрестанно сънувам онова мътно червеникаво сияние, но това е лош признак и не говори добре за моята бъдеща отруба. Тя се изсмя звучно. Значи ти си другата сила, възкликна Джо. Джори ни унищожаваше, а ти се мъчеше да ни помогнеш. Зад теб не стои никой, също както няма никой за Джори. най не разкрих личностите на въвлечените сили. Не се смятам за никаква. Сила, възразила. Предпочитам да мисля за себе си като за Ела Рунсайтер. Но това е самата истина, уверия Джо. Да, кимна замислено тя. Защо се противопоставяш на Джури? Защото Джори ме нападна, обяснила. Заплашваше ме по същия начин, по който и теб. И двамата знаем на какво е способен, призна го пред теб в хотелската стая. Понякога е доста силен, случва се дори да заглуши моя сигнал, докато разговарям с Глен. Но за разлика от останалите обитатели, аз се справям значително по-добре с него, с или без помощта на Юбик. По-добре, например, от вашата група, макар да действахте заедно. Да, Ким Джо. Това беше самата истина. Когато се преродя, продължи Ела, Глен няма да може повече да се консултира с мен. Да си призная, мистър Чип, причината да ви помагаме е доста егоистична. Искам да ме заместите. Искам, глен, да има някой, към когото да може да се обръща за съвети съдействие, някой, на когото да разчита. Вие сте идеалният избор, ще продължите да вършите и в положивота онова, което вършехте в реалния живот. Така че, в известен смисъл, аз не се движех само от благородни подбуди. Спасих ви от Джури за благото на цялото дело. Един бог знае колко ненавиждам Джури, добави тя. Значи след като се преродите, запита Джо, аз няма да бъда изяден? Разполагате с доживотни запаси от Юбик. Както пише в удостоверението. Може би ще успея да победя Джури, предположи Джо. Искате да кажете, да го унищожите? Ела го погледна замислено. Той не е неуязвим. Може би с течение на времето ще се научите как да го неутрализирате. Струва ми се, че това е най-доброто, на което бихте могли да се надявате. Съмнявам се, че някога ще успеете да го унищожите напълно или да го изконсумирате, както той постъпи с хората от мораториума. Дявол да го вземе, възкликна Джо. Ще разкажа всичко това на Глен и ще го помоля да се погрижи Джори да бъде преместен другаде. Глен не притежава подобна власт. Тогава Шонхайт фон Фугълсанг, Херберт получава огромен хонорар всяка година за да държи Джори сред другите и да измисля подходящи причини за това. Пък и във всеки мораториум има по един Джори. Тази битка се води навсякъде, където съществува положивот, тя не е нищо повече от разновидност на. Борбата за съществуване... Е в на и за пръв път от началото на разговора, Джо забеляза на лицето и кратко следи от гняв. Налага се да я водим от тази страна на стъкления по хлупък. От нас, жертвите, с които се храни джури. След като се преродя, вие ще ги поведете, мистър Чип. Мислите ли, че ще се справите? Задачата е трудна. Джори непрестанно ще подкопава силата ви, ще стоварва върху вас тежести, които ще чувствате като тя се поколеба, наближаващата смърт. Което до някъде е вярно. Защото в положивота ние гаснем непрестанно. Джори само ускорява този процес. Рано или късно идват умората и студът. Но винаги разполагаме с малко време. Няма да забравя как постъпи Джори Суенди, рече си Джо. Това ще ми дава сили. Само този спомен. Ето и е аптеката, мис, обади се шофьорът. Колата забави, ход и спря. Няма да влизам с вас, рече е Сайтър на Джо, докато той отваряше вратата. С Богом! Благодаря ви за вашата вярност към Глен. Благодаря ви за всичко, което сторихте за него. Тя се наведе и го целуна по бузата а от устните й кратко сякаш бликаше живот. Част от тази жизненост се предаде на него и той се почувства по-добре. Успех с Джори, Ела се облегна на седалката, притиснала скута малката си чанта. Джо затвори вратата, обърна се и закрачи към аптеката. Двигателят на колата зад него изрева, но той не се обърна, за да го изпрати с поглед. В мрачното, осветено от лампа помещение го посрещна плешив аптекър, Облечен в жилетка, с папионка и прилежно изгладени пипитени панталони. Опасявам се, че ще затваряме, сър. Тък му смятах да заключа вратата. Но вече съм влязал, рече Джо. И искам да бъда обслужен. Той показа на аптекаря удостоверението, което му бе предала Ела и мъжът го разгледа, присвивайки очи, зад позлатените си очила. Ще ме обслужите ли? Настояваше Джо. Юбик промърмори аптекарят. Струва ми се, че свърши. Почакайте да проверя, той се обърна. Джори произнесе Джо. Аптекарят спря, обърна глава и попита. Сър? Вие сте Джори, рече Джо. Сигурен съм вече, помисли си той. Научих се да го познавам, когато го срещна. Завладели сте тази аптека, продължи той и всичко в нея. С изключение на флаконите с Юбик. Но над него нямате власт, защото идва от джустисна Джостисна зъби и пое стъпка по стъпка напред, към лавиците с лекарства. Опитваше се да открие Юбик. Светлината в магазина беше намаляла съвсем. Античните предмети губеха очертания. Подложих на регресия всички запаси от Юбик в аптеката, заяви аптекарят с пискливия младежки глас на Джури. И той отново се превърна в балсам за черен дроп и бъбреци. За нищо друго не го бива. Тогава ще отида в другата аптека, рече Джо. Опре се на щанда и пое болезнено дъх. Скрит зад образа на плешивия аптекър, Джори отвърна: Тя ще е затворена. Утре, промълви Джо. Мога да издържа до сутринта. Не можеш, каза Джори. А и в другата аптека, Юбик също ще е регресирал. Ще ида в друг град. Където и да идеш, навсякъде ще е така. Ще откриеш само леко вид балсам, пудра или елексир. Но никога не ще намериш флакон спрей. джучип, аптекарец усмихна, показвайки блестящите си резци. Мога да той млъкна, опитвайки се да събере цялата налична жизненост. Да затопли своето изтръпнало, вледенено тяло. Да го върна в настоящето. Така ли смятате, мистър Чип? Аптекарят му подаде една дървена котия. Заповядайте. Отворете я и ще видите, знам какво ще видя, тросна се Джо. Той се съсредоточи върху положената в котията стъкленица с лековит балсам за черен дроб и бъбреци. «Еволюирай напред», увещаваше го мислено, като същевременно го заливаше стревогата си, Облъчваше го цялата останала енергия. Стъкленицата не се променяше. Върни се в реалния свят, продължаваше да упорства Джо. Флакон със спрей, проговори на усетно той. После затвори очи и въздъхна. Няма никакъв флакон, мистър спрей, обади се аптекарят Той закрачи саптеката и се заеда да гаси светлините, сетне пъхна ключ в касата и отвори чекмеджето. Спъргави движения, аптекарят преброи банкнотите и монетите вътре, сетни ги прехвърли в металическа касата и я заключи. Ти си флакон със спрей, Джо на котията, която стискаше в ръката си. Годината е 1992, произнесе той и се опита с един последен тласък да промени всичко. Изгасна и последната лампа, изключена от лъжа аптекаря. Бледосияния откъм улицата осветяваше вътрешността на аптеката. Но и то бе достатъчно на Джо, за да различава очертанията на котията. Аптекарят отвори външната врата и се обърна към него. Хайде, мистер Чип. Време е да се прибирате о. Дома. Тя сгреши, видяхте ли? Никога вече няма да видите, защото тя е поела по пътя към прераждането и вече не мисли нито за вас, нито за мен или Рунсайтер. Това, което Ела вижда в момента, са най-различни светлини, червени. Сиви, а може би оранжеви, това, което държи в ръката си, каза Джо, е флакон със спрей. Не, поклати глава аптекарят. Съжалявам, мистър Чип. Наистина съжалявам, но се лъжете. Джо стави котията на щанда до него. Обърна се и бавно, с достоинство, през коридора към външната врата, отворена широко в негова често от аптекаря. Никой от двамата не проговори и дума. Докато Джо излизаше в мрака навън. Аптекарят го последва, после се приведе и заключи вратата. Мисля, че най-добре ще да се оплаче на производителя, рече Джо. Относно, той млъкна. Гърлото му се беше свило, не можеше да диша, нито да говори. Не след дълго затруднението отмина. Вашата регресирала аптека, довърши той. Лека нощ пожела аптекарят. Спря се и за миг разгледа Джува вечерния здрач. После свира мене и си тръгна. Вляво от мястото, където стоеше, Джу различи очертанията на трамвайна спирка с пейка. Закоцука на и се отпусна на пейката. Другите двама или трима, които седяха на нея се отдръпнаха, отуплаха или за да му сторят място, трудно му беше да определи коя от двете причини, пък и на го беше грижа. Единственото, което усещаше... Беше опората на пейката под него и облегчението от някаква неимоверна инертна тежест. «Само още няколко минутки», каза си той. «Ако си спомням добре...» Божичко, през какви изпитания трябваше да премина? И то за втори път. Е, поне се опитахме, мислеше си Джо, докато разглеждаше блестящите рекламни надписи и ноновите светлини, както и неспирния поток от коли в двете посоки на улицата. Мислеше за себе си, за отчаянието усилия на Рунсайтер да им помогне, за дългата и мъчителна борба на Ела. Дявол да го вземе, възкликна за Мик Джо, Още малко и щях да върна тази проклята стъкленица с балсам от юбик в настоящето. Почти успях. Нещо важно се криеше зад тази мисъл, като осъзнаване на собствената си огромна сила. Неговият последен трансцендентален опит. Шумно металическо подрънкване. На спирката се закова очаквания трамвай. Седящите на пейката се надигнаха и се покатериха на задната платформа. «Ей, мистър!» Извика кондукторът на Джо. «Идвате ли или не?» Джо не отговори. Кондукторът почака малко, после дръпна сигналното въженце. Трамваят потегли с оглушително дрънчене и след дълго се изгуби от погледа му. ти късмет!» Каза си Джо, заслушан в отслабващия в далечината грохот. богом: Облегна се назад и затвори очи. Извинете, над него се бе навело момиче, облечено в пълто от синтетична штрусова кожа. Джо отвори очи и се вгледа в нея. Мистер Чип. Рече момичето. Беше красива и стройна, носеше шапка, ръкавици, спретното костюмче и високи обувки. От Нью Йорк, нали? Служител в Рунсайтер Асушитс. Не бих желала да го предам не на този, за когото е предназначено. Аз съм Джо Чип, ким на той. За момент си помисли, че може би момичето е е Но никога преди не беше виждал. Кой ви спраща? Попита той. Доктор Зундърбар отвърна момичето. Младият доктор Зундербар, синът на основателя доктор Зундербар. Кой е пък този? Първоначално името не му говореше нищо, после изведнъж си спомни къде го срещал. Откривателят на балсама за черен дроп и бъбреци, възкликна той. Ементово масло, цинкофуксид, натриев цитрат, въглен, той млъкна, сразен от умората. С помощта на най-модерните технологии на съвременната наука, заговори момичето, Реверсивният процес на материята към поранни форми може на свой ред да бъде реверсиран, при това на цена, достъпна за всеки обикновен човек. Юбик се продава във всички магазини за домашни украшения, навсякъде по земята. Търсете го и във вашия магазин, мистър Чип. Къде да го търся? Попита Джо, който се беше съвзел напълно. Изправи се смъка на крака и застана, полюшвайки се. Вие сте от 1992, от онази телевизионна реклама на Русайтър, полъхна го вечерен ветрец и той почувства как го тегли в страни. Сякаш беше само един парцелив се вързоп от паяжина и вълна. Да, мистър Чип, момичето му подаде малък пакет. Вие ме призовахте от бъдещето, сунова, което направихте преди малко в аптеката. Повикахте ме направо от завода. Мистър Чип, ако нямате сили, мога аз да ви напръскам. Искате ли? Аз съм официален представител на завода и технически консултант. Знам как се прилага това средство. Тя издърпа пакета от разтрепераните му ръце, разкъса. Опаковката и го напръска, без да губи време събик. Вздрача, той забеляза металическия блясък на флакона. И веселите, разноцветни надписи. Благодаря! Рече той след известно време. След като се почувства по-добре. Затоплен. Този път се нуждаехте от по-малко количество, отколкото в хотелската стая, отбеляза момичето. Вероятно защото сте по-силен от преди. Ето, вземете флакона, утре може пак да ви потрябва. А ще мога ли да си набавя още? Когато този свърши? Разбира се. Щом веднъж успяхте да ме призовете тук, предполагам, че няма да се затрудните при следващия опит. По същия начин, тя отстъпи назад и се скри в сянката на близкия магазин. Какво е Юбик? Извика по дире и кратко Джо. Не искаше да си тръгва. Флаконът се Юбик, отвърна момичето, всъщност е преносимо отрицателен ионизатор, снабден със са самозахранваща се високоволтажна и нискоамперна 2,5 кВт хилийна батерия. Отрицателните йони се завъртат обратно на часовниковата стрелка в наслоен с радикали миниатюран ускорител, който им предава центростремителна сила, за да могат да се съединяват, а да не се разсеиват. Отрицателното йонно поле намалява скоростта на нормално съществуващите в атмосферата антипротофазони и веднага щом тази скорост падне под определена граница, те престават да бъдат антипротофазони и според принципа на равенството, вече не могат да се свързват с протофазоните, излъчвани от човек, поставен в охладителна камера или с други думи, пребиваващ в състояние на полуживот. В резултат на всичко това, количеството на протофазони, не с антипротофазони, се увеличава, което означава, за определено време разбира се, нарастване в мрежовата полева активност на протофазоните, възприемано от положивеца като възвръщаща се жизненост и намалено усещане за охлаждащото действие на камерата. Сега вече разбирате защо регресиралите форми на юбик не са в състояние да, изразът, отрицателен йон е неправилен, произнесе механично джо. Всички йони са отрицателни. Може би пак ще се видим. Рече стих глас момичето. За мен беше голяма чест да ви донеса флакона със спрей, може би следващия път тя бавно се отдалечи от него. Може би ще вечеряме заедно, прекъсна я Джо. Надявам се, гласът ти кратко се чуваше от все по-далеч. Кой е открил юбик? Попита Джо. Няколко положивци, жертви на Джори. Най-голям принос имаше Еларунсайтър. Необходимо им беше много време. Все още не разполагаме значителни количества, тя продължи да отстъпва в мрака, докато накрая се изгуби. Матадор извика след нея Джо. Доколкото знам, Джори е положил огромни усилия за да го материализира. Или да го регресира до оригиналния му изглед, той се заслуша, но момичето не отговори. Притиснал внимателно флако на събик, Джо Чи погледа носещите се по улицата коли. Търсейки жълтия знак на някое такси. Спре се под уличната лампа и прочете на светлината, изписаното върху флакона. Мисля, че името и кратко е Мира Леней. Погледни на обратната страна на флакона. За адреса и телефонния номер. Благодаря, рече Джо. В наша услуга са поставени органични богове, помисли си той, които говорят, пишат и общуват с нас чрез тази нова среда. Всевиждащи, мъдри, истински богове от реалния живот, чиято намеса е като живителна струя кръв за някое замиращо сърце. И от всички тях специални благодарности на Глен Рунсайтер. Творецът на инструкциите, етикетите и бележките. На безценните съвети. Той вдигна ръка и махна на минаващия наблизо Грем, модел 1936 година. 17 аз съм Юбик. Аз бях преди вселената, аз съм и сега. Аз сътворих слънцата. Аз сътворих световете. Аз създадох всичко живо и го дарих с място, където да обитава, а сетна го преместих там. И аз се разпореждам със съдбините му. Аз съм светът и моето име не се произнася никога. Никой не знае това име. Наричат ме Юбик, но така се казвам. Аз съм, бях и ще бъда. Глен Рунсайтър не можеше да открие управителя на мораториума. Сигурен ли сте, че знаете къде е? Запита той мис Бейсън, личната секретарка на управителя. Изключително важно е отново да разговарям села. Ще наредя да ви я е докарат, увери го мис Бейсън. Можете да използвате кабинет 4Б, моли, изчакайте, след малко ще се срещнете с жена ви. Настанете се удобно. Рунсайтер откри кабинет 4 б и закрачи нервно вътре. Най-сетне се появи един от помощниците, тикащ пред себе си ковчега на Ела. Съжалявам, че ви накарах да чакате, заговори го помощникът и веднага се зае включва електронния комуникационен механизъм, като си свирукаше безгрижно. Малко по-късно всичко бе готово. Помощникът провери за последен път връзката. Ким надоволно и понече да излезе. Това е за вас, спря го Рунсайтър и му подаде шепа монети, които бе събрал по джобовете си. Искам да ви благодаря за бързината, с която изпълнихте задълженията си. Благодаря ви, мистър Рунсайтър отвърна помощникът. Той погледна една от монетите и се намръщи. Що за пари са това? Рунсайтър взе монетата и я разгледа внимателно. Почти веднага осъзна какво е имал предвид помощникът, монетата наистина беше доста необичайна. Кой бе човекът, изобразен върху нея? Не този, който би трябвало. И все пак му изглеждаше познат. Да, познавам го, помисли си Сайтер. Изведнъж се досети, чий е профилът. Чудя се, какво ли означава това? Запита се той. Никога до сега не ми се случвало толкова странно нещо. Човек може да обясни много от чудатостите на обкръжаващия ни свят. Но! Джо Чип, върху монета от 50 цента? Това беше първата монета с образа на Джо Чип, която Рунсайтър виждаше. Ала имаше чувството, че ако претършува джобовете си, ще открие още. И това бе само началото. Долъърчевиди равно 1355. Долъърче бог е равно 1235. Източник. Моята библиотека наклонена черта HTP двоеточия дабъл наклонена черта сечетенка точка АНФО наклонена черта текст наклонена черта едно 355. Източник HTP двоеточия дабъл наклонена черта SFBT точка ЮС. Издание Юбик. 1999 Истофир, Бургас Бип Фантастика, но Дебритена Съзнанието Роман Превод от Англиолиан Стойнов, обик наклоне наклонена черта Филъб Кейдик Формат 5-4 наклонена черта, 8-4 наклонена черта, 1-6 Печат, светлина, ямбол Формат 20 см страници 213. Цена 4200 леви и 0 стотинки 4 лева и 20 стотинки. Айсбиен 954-8811-01-3 грешен. Айсбиен 954-8811-10-3 поправен.